Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Филипка, Дик, Роджер Зелазни. Бог на гнева. Посвещаваме този роман с обична памета на Стенлига Уейнболм за това, че подари на света своя разказ, Марсианска Одисея. Първи, ето го, кравата с черни петна теглише карутката на колела с спици. Средата на карутката. Изправен на входа на вестиария, отец Хенди огледа бегло хоризонта от Лайоминг на север, сякаш слънцето изгряваше оттам, зърна църковния наемник, стор безкрайници и топчеста глава, която се поклащаше като в някаква причудлива, бавна жига, докато холандската крава пристъпваше едва-едва напред. Лош ден, помисли си отец Хенди, Предстояше му да съобщи неприятни новини на Тибор Макмастърс. Обърна се и влезе обратно в църквата, за да се скрие. Намиращият се в каручката Тибор не го забеляза, потънал в размисъл и усъщащне разположение. С художника винаги се случваше така, що му предстояше да започне работа, имаше болен стомах и всяка миризма и гледка, дори на собственото му произведение, го караше да се закъшля. Отец Хенди се очудваше на тази сутрешна непоносимост на сетивата му, сякаш Тибор. Помисли си той, няма никакво желание да бъде жив още един ден. Самият свещеник се наслаждаваше на слънчевите лъчи. На уханието на топлата, избуяла детелина, която растеше по пасищата около Шарлотсвил, Юта. На подрамкването на хлопките и пляскането от опашките на кравите. Той вдъхна наситения с аромат и въздух в църквата, докато Тибор все още не се беше появил, независимо, че съзнанието за мъките на лишение от крайници мъж му действаше огнетително. Там, за Тултара, вече бе изписан малък фрагмент от творбата. За да я завърши, на Тибор щяха да са му необходими цели пет години, но времето в подобни случаи не беше от значение. По отношение на вечността, не, помисли си отец Хенди, не може да става дума за вечност. Тъй като това беше човешко творение и следователно прокълнато, но то щеше да остане поколение наред. Другите безръки и безкраки поклонници, които щеха да пристигнат тук, нямаше да могат да коленичат поради липсата на необходимото за тази цел физиологическо оборудване. Това беше възприето официално. Мууу! Измуча кревата, щом Тибор я закова на място с помощта на произведената си в САЩ icb -Си тензорна система в задния двор на църквата където отец Хенди държаше отдавна спряние от движение Тадилък, модел 1976, в който дребни, очарователни пилета със светлозлатиста перушина, поради мексиканския си происход, прекарваха нощите и облескваха всичко. Но път какво толкова? Най-обикновен животински тор от тези красиви птици, чието малко ято щекаше нагоре-надолу, надзиравани от Хърбарт Г., който години наред беше воювал с съперници, беше ги побеждавал и беше заслужил правото да стане предводител. Предводител на зверове, помисли си мрачно отец Хенди, вродено качество на Хърбард Г., който в момента ровеше за боболетки и изобразвата стучна растителност в градина. И то за специални потласти мутанти. Самият свещеник ненавиждаше боболечките, нароили се заброени дни след, затова обичаше хищниците, които се изхранваха с повзящите твари в хитинови черупки, обичаше това ято от, самата мисъл го развеселяваше, птици. Не хора, хора все пак пристигаха, поне на свещения ден, във вторник, избран, за да се различава, умишлено, от архаичния християнски свят ден неделя. В задния двор Тибор разпрегна кравата от каручката. След това подкара возилото на батерии нагоре по специалната дървена платформа и влезе в църквата. Отец Хенги усети пристигането на хромия, напрегнал се да преодолее усещането за прилушаване в усъкътеното си тяло, за да продължи работата си оттам, където я беше прекъснал вчера при залез слънце. Отецът се обърна към съпругата си Ели и мъж ли горещо кафе за него. Моля те, да, отвърна тя, със сухрена и покорна, сякаш тялото и беше лишено от грам влага. Изпита погноса от мършавата и фигура, докато я наблюдаваше да изважда чаша и чиника не с бич, а с безчувствената преданост на съпруга на свещеник, която я превръщаше в негова прислушница. Здрасти, подвик на бодро тибор, както винаги жизнерадостен, сякаш това беше негово професионално задължение, независимо от физиологичните му проблеми. Черно. Отвърна отец Хенди, горещо. Веднага, той отстъпи в страни, за да даде път на прекалено масивната карочка да се придвижи по коридора към кухнята на църквата. Добро утро, госпожо Хенди, поздрави Тибор. Ели Хенди отвърна сухо, без да погледне лишение от крайници мъж. Добро утро, Тибор. Благословен да си и ти, и свещената ти искра. Благословен или е проклед, подхвърли Тибор и намигна на отец Хенди. Отговор не последва, жена му се туткаше, омразата, помисли си отец Хенди, може да възприема всевъзможни завуалирани форми на проявление. Самия той предпочиташе преките и открити демонстрации, а не това спотаяно отсъствие на съчувствие, това педантично безразличие. Гледаше я, докато изваждаше млякото от хладилника. Тибор се заясне по силното занимание да изпие кафето си. Най-напред трябваше да установи неподвижно каручката. Включи обикновената спирачка, след това изключи енергията на селеноидното реле от амбулаторната верига и я насочи от батерията с течен хели към мануалната верига. Тръбообразен екстензор от чиста алуминия, окончаващ шестопръстен хващателен механизъм, всяко от чието членчета беше свързано самостоятелно с раменните мускули на лишения от крайници, мъж се пресегна пипнешком към празната чаша. Едва сега забелязал, че в нея няма кафе. Тибор погледна въпросително на печката, отвърна на е усмихната много значително. Спирачката на каручката трябваше да бъде освободена. Тибор я придвижи до печката, блокира я отново чрез селеноидното реле и насочи мануалните хващачи, за да повдигнат кафеника. На подобаващия тръка алуминиев тръбообразен екстензор повдигна внимателно кафеника. Приближи го с Паркинсоново движение към чешата, докато най-накрая Тибор успя да си налее кафе с помощта на сложния ICBM механизъм, няма да ти правя компания, обади се отец Хенди, защото и с нощи, и тази сутрин имам спазми в пилора. Чувстваше се физиологически нестабилен, и аз като теб, помисли си той, имам проблеми с тялото тази сутрин, макар да съм цялостен, с жлези и хормони. Запали цигара, първата за деня, вдъхна истинския тютюн, изпосна дима и се почувства много по-добре. Един химикал блокира свръхпроизводството на друг. Седна до масата, докато все още весело усмихващият се Тибор отпиваше от претопленото кафе, без да се оплаква. И все пак, понякога физическата болка е предчувствие за предстояща неприятност, помисли си, отец Хенди. Дали се досещаш какво ще, какво трябва да, ти съобща днес. Нямам избор, защото какво съм аз, ако не човек червей, комуто е разпоредено, който във вторник предава разпорежданията, макар че това е просто един ден и просто един час през този ден. Тибор, каза той, ухи гет звездичка, звездичка как си днес. Нем, бъ, пръ, ес гет звездичка. Отвърна незабавно Тибор, звездичка добре съм, нем, бъ, И двамата обичаха да си припомнят и да използват немския език. Това означаваше Бьоте, Хайне, Шилер, Кавка и Фалада. И двамата живееха за това и благодарение на него. Сега, когато работата щеше да започне всеки момент, това беше ритуал, който граничаше със свещено действие едно напомняне за часовете, след като помръкнеше дневната светлина, когато рисуването ставаше невъзможно и те можеха бяха принудени само да разговарят. На слабия светик на керосиновите фенери и огъня в камината, Твърде недостатъчен и изтощителен за очите на Тибор, както се оплакваше той с присъщата си толерантност. А то беше ужасяващ предвестник, тъй като никъде в околността на Уайоминг и Ута не можеше да се открие майстор оптик, а и въобще не съществуваше вече стъклърство, поне доколкото беше известно на отец Хенди. Щеше да е необходимо пътуване, за да се намерят очила за Тибор, ако станеше наложително, изтръпна при тази мисъл. Тъй като много често църковните служители поемаха на пътуване и не се завръщаха повече. Без никога дори да се разбере защо. Подобре ли беше другаде? Или по-лошо? Вероятно, поне така беше решил от радиопредаванията в 6 часа всяка вечер. И двете. В зависимост от мястото, сега светът се състояше от много места. Връзките бяха разрушени от тези, които бяха изградили охлаваната по-ранно униформеност. Ти проумяваш, приявля моното на отец Хенди, Тибор моментално престана да пие кафето си, мисля, че да довърши цитата той и добави, че дългът, дългът следва да се изпълнява. Той остави чашата, което костваше множество сложни манипулации, придружени с включване и изключване на механизми и клапи, правилото, продължи отец Хенди, важи за всеки Пол на себе си и с истинска горчевина, Тибор отвърна, да се измъкнеш от задължението. Той извърна глава, облиза се светкавично с ловкия си език и се вторачи продължително и съсредоточено в свещеника. Какво има? Това помисли си, отец Хенди, че съм обвързан. Аз съм част от мрежата, която трепти и семята едновременно по цялата верига, разтърсвана отгоре. И ние вярваме, както знаеш, че заключителният жест е подаденото това другаде, от което получаваме смътните излъчвания, данните които се опитваме да проумеем и осъществим, защото вярваме, дори знаем, че онова, което иска то, е не само всемогъщо, но и основателно. Ние не сме роби, изрече отецът на глас, ние в края на краищата сме служители. Можем да се откажем, ти можеш, дори аз, ако счета, че е правилно, никога не би го направил. Отдавна го беше решил и беше положил тайна, обвързваща клетва, който те принуждава да вършиш работата си тук, попита. Тибор отвърна предпазливо, нали ми плащаш, но не те принуждавам. Трябва да ям, това ме принуждава, отец Хенди възрази, всички знаем, че можеш да работиш на много други места. Можеш да работиш, където си поискаш. Независимо от твоя, недостатък, дрезденският амин, промълви Тибор, а? Какво, не разбра отец Хенди, някой път, обясни Тибор, когато свържеш генератора с електронния орган. Ще ти го изсвиря и ще си го спомниш. Дрезденският амин се издига нависоко. Той се очи към свишето, откъдето ти си принуждаван. О, не, запротестира отец Хенди. О, да, прекъсна го със сърдоничен Тон Тибор и изпитото му лице помръкна заради пренебрегнатата му обеденост, дори това да е добра, възвишена сила. Въпреки това, тя те принуждава да вършиш неща. Кажи ми следното, трябва ли да залича с боя нещо, което вече съм нарисувал? Това има ли връзка с цялостната фреска, с окончателната композиция? Направеното от теб е отлично. Цветните 35 мм диапозитиви, които изпратихме, всички, които ги видяха, останаха удоветворени. Църковната управа, както знаеш. Тибор се замисли, странно. Човек все още може да получи цветен филм и да го обработи. Но не можеш да получиш всеки дневник. Шест часа вървят новини по радиото, отговори отец Хенди, от Salt Lake City, той изчака обнадежден. Отговор не последва, безрекият продължи да пие безмолно кафето си, знаеш ли, продължи отецът, коя е най-старата английска дума, не, каза Тибор, мощ. В смисъл да си могъщ? На немски е долна черта, мекът долна черта, но думата е подревна от тефтонците, корените й са хетски, хма Хетската дума е мекис. Сила, той отново изчака с надежда, не дърдори ли много. Това не е ли по-женски, цитътът беше от вълшебната флейта, на Моцарт, по-мъжки е. довърши той, да действаш, ти си този, който дърдори, сопна се Тибор, но ти, продължи отец Хенди, трябва да действаш. Искъв да ти кажа нещо, той се замисли. Да. Овцете, за църквата имаше пета крапазбище и шест овце, късно в черп, получи в кочво Теодор Бентън. Назаем за разплод, бентън го докарал, докато ме нямаше. Кочът е стар, с сиво петно на муцуната, хмамам, пристигна едно куче и се опита да подгони стадото, онзи червен ирландски сетер на семейство Яйц. Знаеш го, дето гони всеки ден овцете ми. Заинтригован, мъжът без крайници извърна глава, а Кочът Кучето пет пъти се опита да се приближи до овцете и всеки път кучето тръгваше много бавно срещу него, застанал с гръб към стадото. Кучето, естествено, се закуваваше неподвижно, щом кучето се насочи към него. Кучето също спираше, предявявайки претенции. Започна да пасе, отец Хенди се усмихна, припомняйки си ситуацията, биваше си го, старчето. Пасеше, но не изпускаше от очи кучето. Песът се скъса да лае, но старчето продължаваше да хрупа трева. В един момент в кучето отново тръгна напред, но този път хрупна и успя да го заобиколи, оказвайки се между него и стадото. И стадото се разбяга, да. Сетерът, знаеш как правят, как са научени, отдели една от овцете, за да я настигне, а после да я убие или усакъти, рафайки я покорема, отецът замълча, а кочът. Беше много стар, само се обърна и гледаше. Сега и двамата мъже се умълчаха. Дали може да мисли, промови Тибор. Коче имам предвид, само знам. Отвърна отец Хенди. Аз какво си помислих? Отидох да си взема пушката. Да убия кучето, трябваше. Ако бях аз, каза Тибор, ако аз бях този коч и видях всичко това, как песъцът се втурва покрай мен и подгонва стадото, единственото, което бих могъл да направя, би било да гледам. Той замълча, да ти се прииска, добави отец Хенди, вече да си умлял, да. Тъйче, както проповядваме на служителите на гнева, смъртта е разрешение. Не дяволско дело, както твърдяха християните, както казваше Павел. Помниш неговото послание, детие смърте, живото. Детие, аде, победата. Разбираш какво искам да кажа. Тибор отвърна бавно, ако не можеш да си свършиш работата, по-добре да си мъртвец. Какво е онова, което трябва да свърша? В твоята фреска, помисли си отец Хенди, трябва да сътвориш неговия образ, него, отвърна на глас той, какъвто в действителност е той. След пауза на недоумение Тибор попита, искаш да кажеш, неговия точен физически образ, не, отговори отец Хенди, субективната му интерпретация, снимки, имаш ли? Вид дата, предоставиха ми няколко, за да ти ги покажа. Вторъчен в него, Тибор възкликна, искаш да кажеш, че имаш фотос на Бога на гнева, имам свет на старел фотография от тези, които преди войната наричаха Трии, звездичка. Нямам никакви движещи се изображения, но и това ще свърши работа. Предполагам, звездичка Триизмерни, Б. Пр, да го видим. В тона на Тибор прозвуча смущение, някаква смесица от изумление, страх и типичното раздразнение на художник, на когато се бъркат в работата. Отец Хенги влезе в кабинета си, взе една светлокафева папка, върна се обратно, отвори я, извади три и снимката на бога на гнева и му я подаде. Десният ръчен екстензур на Тибор я грабна. Ето го богът, обяви отец Хенди. Да, виждам, Тибор кимна, тези черни вежди. Тази сплетена черна коса, очите. Виждам болка, но той се усмихва, екстензорът му яско върна обратно фотографията, не мога да го нарисувам по това, защо не? Отец Хенги знаеше защо, всъщност снимката не беше уловила божествеността. Сребърният нитрат на целулоидното покритие не можеше да я запечета, тази снимка е направена, продължи Отец Хенги, когато той е бил на отдих на хаваите. Хранел се с тропически растения, пилета и октоподи. Забавлявал се. Виждаш ли лакомията и походта в изражението му? Отпочивал в един неделен следобед, преди да произнесе реч, пред някакъв университетски факултет. Забравил съм кой. Онези щастливи дни, пред 60-те, ако не успея да си свърша работата. Каза Тибор, вината е твоя. Нека дърният занаятия винаги обвинява. Ти не си котия с инструменти. Двата му екстензора се протегнаха към карутката. Моите инструменти са тук. Аз не обвинявам. А ги използвам. А ти, ти си ми работодател. Ти ми казваш какво да върша, но как бих могъл да се справя с този цветен фотос? Кажи ми, пътуване, църковната управа нареди, ако фотографията е недостатъчна, което си е точно така, както всички знаем, да предприемеш пътуване, докато откриеш бога на гнева, за което изпратиха и необходимите документи. Мигайки от изумление. Тибър отвори уста, след което запротестира, но моята метабатерия. Ами ако се изтощи, отец Хенди отвърна, значи наистина обвиняваш инструментите си. Гласът му беше овладян и спокоен, но категоричен. Ели се обади от към печката, оволни го. Изпържи го, а аз не уволнявам никого, камо ли да го изпържа, възрази отец Хенди, това е само игра на думи. Огън има в християнския пъкъл. Не и при нас, напомни и той. След това изрецитира на Тибор вели катастрофа на всички светове, която двамата мъже разбираха, но подобно на папагено, който не можеше да улови истината в мрежата си, не проумяваха напълно. Изречея на висок глас, като спойка, която ги обединява, също както християните са обединени от онова, което наричаха АГП – любов. Но то беше нещо по повише – едновременно любов, човек и красота. Едно ново триединство – Ичсич Ди Лиет Хейтин Грунер Варустан. Дар Луи Рао Геан – Ди Фъхън – Звездичка, Звездичка виждам светлата поляна, пременена в зеленина. Да се отправим всички натам, за да посрещнем лятото, стар, нем. Бърет, след като отец Хенди свърши, Тибор Кимна, вдигна отново чашата с кафе, повтаряйки сложните и трудни манипулации, и отпи. В стаята се възцари тишина и дори ели не се обади. Отвън кравата, която тегляше карутката на тибор, измуча дрезгаво и се размърда. Вероятно, помисли си отец Хенди, търси сено или се надява да я нахранят. На нея и е нужна храна за тялото, а на нас за мозъка. Иначе всички ще загинат. Трябва да завършим фреската. Той трябва да измине хиляди мили и ако кравата му умре или батерията му се изтощи, загиваме заедно с него. Няма да бъде сам в смъртта си. Запита се дали Тибор знаеше това. Дали би му помогнало, ако го знае? Вероятно не, за това не мога каза. На този свят нищо не можеше да ти помогне. Втори, никой от двамата не знаеше кой е авторът на това старино стихотворение, чието средновековни немски слова не можеха да се намерят в речника на Касъл. Двамата заедно си бяха наумили значението им и бяха сигурни, че разбират смисъла. Но не съвсем, и ели им се присмиваше. Но беше така, виждам потаналия в светина гъсталаг, в зелено. И оттам нататък не беше съвсем ясно. Нещо беше в зеленина, и всички ние ще отидем там, дали беше скоро лятото, но какво, ще настъпи, ще намерим, или беше, да напуснем лятото. Те го усещаха, двамата с Тибор, като някаква окончателна истина, независимо от невежеството им и от липсата на справочници. Едновременно като намиране и напускане на лятото, огряната от слънцето гориста местност. Ставаше дума за живота и за отеглянето от живота, макар да не можеха да го схванат рационално, което ги стряскаше, но въпреки това отново и отново се връщаха към него, може би так му защото не се умяваха да го разберат. Стихът бе като мехлем, който им действаше успокоително. Сега двамата имаха нужда от мощ, Мекис, помисли си отец Хенди, която да се спусне от свише и да ги подкрепи. По този въпрос служителите на гнева бяха единодушни с християните, доброто се намираше свише, както казваше на едно място Шилер, над звездния свод. Да, отвъд звездите, тук смисълът беше ясен, това бе съвременен немски, но беше странно да зависиш от стихотворение, чието значение всъщност не схващаш. Докато разбиваше и търсеше върху старите, лекедосани карти за бензиностанции, които преди войната раздаваха безплатно, се запита дали това не беше белек на изроденост. Пред за злина, не само защото времената бяха лоши, но и самите те бяха станали зли. В момента разговаряше с Доминос Маткомас, негов више стоящ в иерархията на служителите на гнева. Доминусът седеше едър и равнодушен, с необичайно заплашителни зъби, сякаш основното му занимание беше да разкъсва с тях, не непременно живи същества. Карло Уфтойфел звездичка, каза Доминус Макумас, беше гадно копеле. Като човек, той направи това допълнение, защото беше недопустимо да се говори за божествената половина на богочовека, бога на гнева, по подобен начин, обзалагам се 10 към 5, че бъркаше мартини със сладък вермут. Звездичка от немски долна черта, лов долна черта, въздух и долна черта, тълфел долна черта, дявол, бърет, пил ли си някога сладък вермут, чисти ли след, това е сладка пикоч, изръмжамат комъс с неприятния си, дрезгав глас, докато бърникаше между зъбите си с кибрита на клечка, не се мъйта пя. Това, което са купили, не е нищо друго, освен конска пикня, от коне диабетици, подхвърли отец хенди, да, които пикаят захар. Маккумъс се изкикоти. Кръглите му за червени очи, сякаш нажежени, защото са включен в електрическа верига, святкаха непристойно. Но това беше нормално, както и на половина разкопчаният му цип, значи твоят хром ще се търкале чак до Лос-Анджелис. На надолнище ли е, този път се изкикоти така бурно, че слюнките му се разхвърчаха по масата. Ели? Която плетеше въгъла, го изгледа с такава неприкрита ненавист, че отец Хенди се посвени и насочи вниманието си към изпомъчканите карти с безиностанции. Карлтан Лустойфел беше председател на администрацията за енергийни проучвания и развитие от 1982 до началото на войната. Отец Хенди говореше почти на себе си до експлозията. Огромната ненасочвана бомба, която не се взривяваше в определена точка върху земната повърхност а заразяваше цял слой от самата атмосфера. Поради това, по този въпрос много се теоретизираше преди Третата световна война, тя не можеше да бъде поразена с прицелена в нея антиракета или управляем бомбардировач, колкото и високоскоростен да беше. А до 1982 бяха създадени изключително високоскоростни биплани. През 1978 бипланът отново се беше появил във вид на ЗА-3. Защита-3 Пърпуръщ изкуствен пеликан, който побираше неограничени запаси гориво. Беше в състояние и да кръжи на ниска височина месеци наред, докато пилотът го обитаваше, както прародителите ни бяха обитавали дърветата и шубреците. Бипланът за три беше снабден с тропическо устройство, което го направляваше при появата на управляем бомбардировач дори на фантастична височина. За три започваше да се издига, докато бомбардировъчът се намираше все още на хиляда мили, освобождавайки крилата си от задържаща го тежест с огромно относително тегло, която закрепваше биплана на подходящата височина. Всъщност защита три заедно с пилот бяха изстрелвани на огромна височина, където не съществуваше никаква атмосфера. А тежестта котва, която се наричаше точно така, независимо че имаше тъкмо противоположната функция вдигаше биплана и пилота в него към управляемия бомбардировач, докато двата обекта се срещнаха. И всички умираха. Но тези, всички, бяха всъщност само трима души, двама в бомбардировача и един в затри. три. А отдолу един град продължаваше да живее, осветен и функциониращ спокойно. И други за три продължаваха да кръжат месеци наред като хищни птици, сякаш цяла вечност. Така или иначе, не беше в продължение на цяла вечност. Антиракетите за три успяха да задържат смъртоносните оси за ограничено време, докато най-после не настъпи денят на гнева, за всички. Причиненното от огромното ненасочвано устройство, което Каротън Уолф Тойфел взриви от сателит САПОГЕЙ 5000 мили. Бяха си представяли, че по някакъв мистериозен начин САЩ ще оцелеят и ще просперират, може би благодарение на една чудата карнавална шапчица, раздадена на многомилионното патриотично население на Штатите. Тя се свързваше с цефалическите вени и бързо възстановяваше червените кръвните отца. Напомнящата прахосмукачка стандартна шапчица обаче също се оказа с ограничено действие и бе престанала да върши работа на много хора, дълго преди Кран Хейт. Заголяването, да беше заглъхнало. Великата, огромна корпорация, която беше продала чудатите шапчици на Пентагона и Белия дом, беше изчезнала, поразена не от разрушеващия костния мозък радиоактивен прах. А ракетни удари, които се оказаха по-бързи от отбранителните антиракети. Не поглеждайте назад, беше казал веднъж Сечал Пейдж. Нещо може да приближава към вас. Насочваните от Народна република Китай ракети не бяха поглеждали назад и изстреляните срещу тях прихващачи не ги бяха достигнали на време. Китайците можеха да загинат удовлетворени, че в своите жалки подземни фабрички бяха успели да разработят оръжие, пред което дори доктор Пурше, ако все още беше жив, щеше да преклони глава са възхищение. Но кое, докторе, помисли си отец Хенди, докато разгъваше и проучваше устарелите карти за бензиностанции, беше несъмнено най-подлото оръжие в тази война. Храдката на Дълс и Развездичка беше унищожила повечето хора, вероятно около милиард. Но храдката на Каротан Луфто и Фел, бога на гнева, комуто сега всички се кланяха, не беше най-гадното оръжие, освен ако не съдеше единствено по бройката, звездичка бог на гнева, лад, бърред. Не, отецът си имаше свой фаворит и макар да бе ликвидирало само няколко милиона, това оръжие го впечатляваше най-силно. Пораженията от него бяха най-зрелищни, то блещукаше и вонеше, както се бе изразил веднъж един американски конгресмен като умряла с скумрия в среднощния мрак. А и подобно на храчката, то беше произведено в САЩ. Наричаше се нервнопаралкичен газ, причиняваше взаимно изяждане на телесните органи. Е, израмжа до минус маккумъс, чоплейки острите си зъби. Ако хромият успее, добре. Мен въобще не ме интересува дали фреската прилича на луфто и фел, или не. Щях да се задоволя с едно тлъсто, лукаво, подпухнало като свинска зорва лице там горе. Нали разбираш, лице на пияница? Собственото му подпухнало лице си Колко странно, помисли си отец Хенди, защото макума си изглеждаше точно така, както човек би си представил, че изглежда Делс макар цветната снимка да показваше мъж с замъглени от болка очи който сякаш страдаше от неизличима, ужасна болест, независимо, че в момента се тъпчеше с печено пиле, на врата му висеше цветна гирлянда, а от дясната му страна стоеше грозновато момиче. Мъж с блестяща, гъста, разрушена черна коса и четинеста брада, макар че очевидно редовно я бръснеше, беше набола изпод кожата, за което не носеше вина, но все пак бе отличителен знак. На какво обаче? Черният цвят не означаваше зло. Именно черният цвят имаше предвид Мартин Лутер в превода си на «Битие», казвайки Юнгидиер Ди Он Форм елер, звездичка. «Але, точно така!» Тъкмо му това беше чернотата. При произнасяне думата напомняше «слой» звездичка звездичка филмов негатив, който поради химическата реакция при излагане на прията светлина става абсолютно черен, покривайки се с непрозрачен като при глаукома пласт. Като вските чествата на Едип, онова, което виждаше, или по-скоро не успяваше да види. Неговите очи не бяха слепи, а покрити със слой, като с мембрана. Самият отец Хенди не мразеше Карлтан Луфто и Фел, защото тези един милиард хора, които бяха измрели, не бяха изтребени като другите, задушени от нервнопаралитичния американски газ. Тяхната смърт не беше чудовищна, звездичка, и земята беше без форма и пуста, нем. Бпр, звездичка, звездичка, английската дума, ле, има сходно звучене с немската, а, Бпр, и все пак това беше сложило край на войната. След като отровният дъжд беше престанал, не беше останал достатъчно личен състав, за да бъде продължена. Де мортви снил Ниси Бонам, помисли си той, за умрелите само добро. Като това, например, вие загинахте заради идиотите, които опълномощихте да ви управляват, защитават и да събират ужасяващи данъци от вас. В такъв случай, кой всъщност се оказа кретен, вие или те. Така или иначе, и едните, и другите бяха мъртви. Пентагонът отдавна беше изчезнал. Белият дом, ви побежищата. Де Мортуис нил миси Малу мина му през ума, редактирайки древната поговорка, за да придобие повече смисъл, за умрелите са Защото те наистина бяха абсолютни глупци. Кретейнизмат беше придобил сатанински измерения. За да се стигне до безропотното четене на вестници и гледане на телевизия, без да бъде предприето нищо, когато каротан Луфтойфел произнесе своята реч в шаен през 1983. Така наречената заблуждаваща с числа реч, в която изтъкваше вдъхновяващия, блестящ довод, посрещнат с одобрителни кимания, че една нация не се нуждае от запазването на определена бройка оцелели, за да функционира. За една нация, беше обяснил Луфто и Фел, не е от значение нейният народ, а нейното ноу-хау. Ако хранилищата с бази данни са в безопасност и времевите капсули с микрочипове са заровени на мили под земята и оцелеят, то... Както се беше изразил с блясък, сравним, според мнозина наблюдатели в Вашингтон с този на произнесената няколко десетилетия преди това реч на Чърчил за кръвта, под и сълзите, нашите патриотични идиосинкратични етични модели ще оцелеят, защото ще могат да бъдат освоени от всяко заместило ни поколение. Заместилото поколение обаче нямаше с какво да изрови хранилищата с базите данни. А и се бореше с по-неотложни задачи, които Луфто и беше пропуснал до отчете, грижата за прехрана, за оцеляването. Същите проблеми, които бяха подгонили скитниците, а именно почистване на земята, сеидба, защита на рекотата и добитъка. Прасета, крави и овце, жито и царевица, свекло и картофи. Тъкмо му те се превърнаха в насъщните патриотични идиосинкратични грижи, а не текстът на някаква велика американска епико-поетична глупост като «Затрупани от снега» на Уитиер. Аз казвам, изломоти Маккумас, да не пращаш хромия. Изобщо да не довършва фреската. Вземи някой тялостен, ще се търкаля в тази кравешка карочка стотина мили, докато стигне до мястото, откъдето няма път по нататък, и ще падне в някоя яма, с което всичко ще свърши така няма да му направиш никаква услуга, Хенди. Само ще затрияше и нещастни безкрайници, който безспорно рисува добре, рисува, прекъсна го отец Хенди, по-добре от всеки художник. За когото знае СО, той произнесе инициалите като една дума, СО, женско прасе, за да подразни Макумас, който настояваше винаги да се изричат буква по буква или поне като СО, за да се римува с МОЛ, звездичка, звездичка игра на думи, СОО. Серфанцов, Орът, служители на гнева, Сол, Кей, свиня, Сол, Кой, Сея, Мол, Мол, Кося, Бъкпра, Маккумас, вторъч злобно червените си очички среща му и докато се опитваше да намери язвителна, унищожителна забележка, за да му отвърне. Ели изтърси внезапно, ето че пристига госпожица Рей. Възкликна, примигвайки с учи, отец Хенди. Защото тък му Лю Рей беше олицетворение на догмата на служителите на гнева до най-малката подробност, поне до толкова, доколкото го засягаше лично. Ето, че пристигаше червенокоса и с толкова дребен кокал, та винаги му се струваше, че би могла да полети. Всеки път, щом видеше Лю Рейн Рей, от усещането за безтегловност съзнанието му възникваше представата за вещиците. Тя постоянно яздаше кон и това беше истинската причина за пъргавостта и, но нещата не се свеждаха единствено до гъвкавостта на грациозното женско тяло, което съвсем не беше безплътно. Скухи кости, беше решил той, като на птица. Това беше още една причина за приликата, която съзираше между жените и птиците. Както в песента на ловеца на птици Папагено, който възнамеряваше да направи мрежа за птици, а след това, някой ден да направи мрежа за пернати, а след това, някой ден, топлете и мрежа за една дребна съпруга или крехка дама, която да преспива до него. Щом видеше Люрайн, отец Хенди усещаше у него да се събужда порочният дърткоч. Греховността на материята проявяваше своето ковърство в самата сърцевина на природата му. Истинско бедствие, но беше привикнал, всъщност това му доставяше удоволствие. Той се наслаждаваше. добротро, поздрави го И едва след това видя доминос Маккумас, когато не харесваше. Сбърчи нос и луничките й потрепнаха цялото й лице, бледата руменина, червеникавата й коса, кожата й, устните, се сви от ненавист и тя също оголи зъби насреща му. Единствено зъбите й бяха ситни и правилни, сякаш предназначението им не беше да стриват, например предисторически сурови семена, а ловко да разкъсват. Люрен имаше долна черта хапещи, долна черта зъби. А не едри като задъвчене. Той знаеше, че тя хапе. Знаеше ли, поскоро се досещаше. Всъщност никога не се бе приближавал до нея. Спазваше дистанция между двамата. Идеологията на служителите на гнева имаше нещо общо с августинския възглед за жените. Догмата включваше страхопочитание, както и елементи от древния култ към Мани. Албигойската ерес на катарите от провинциална Франция. За тях плътта и реалният свят бяха зло, те практикуваха аскетизъм. Но поетите и рицарите им се прекланяха пред жените и ги боготворяха. Повелителната, така съблазнителна, така фатална, дори по барканите дами от Каркасон, които носеха сърцата на мъртвите си любовници в малки кутики за скъпоценности. Както и, дали беше лудост, или поскоро перверзия. Катарските рицари, които пазеха в инкрустирани кутийки и съхнали изпражнения на своите любими, култ, бежа на тему са Кенти и Три, вероятно основателно. Но, независимо от всички прекомерности, албигойските рицари поети бяха опознали стойността на жената. Тя не беше нито слугиня на мъжа, нито просто, слабото му ребро, половинката, склонна към лекомислена съблазън. Тя беше, да, добър въпрос. Докато и поднасяше стол и наливаше кафе, той се замисли. Някаква върховна ценност се спотайваше в това крехко, луничево, бледо, червено косо, яздащо кон 20-годишно момиче. Върховна като мощта на самия бок на гнева. Но не, мекис, не, мекът, не сила или могъщество. Поскоро, таинство. Следователно тайното познание на гностичната мъдрост е скрито зад една толкова крехка, толкова очарователна стена, но е несъмнено съдбовно познание. Интересно, че истината би могла да е крайно притежание. Жената познаваше истината, живееше с нея, без истината да я убие. Но когато я изричаше, той си спомни за Касандра и за жрицата в Делфи. И изпита страх. Една вечер, след няколко питиета, беше казал на Люрейн. Ти носиш онова, което Павел нарича жилото. Жилото на смърта, незабавно си безпомнила тя, е грехът. Да, той беше кимнал, но тя го носеше, без то да я убие. Както отровата не убива пепелямката, или водородните бойни глави не заплашват самите ракети. Всеки нож, всяка събя имаха два края, единият беше дръжката, другият – върха на острието. Тази жена стискаше знанието от към безопасния му край, от към дръжката. Ала когато го протягаше, той виждаше проблесването на тънкото лезвие. Какво всъщност съставляваше грехът за служителите на гнева? Оръжията на войната Човек естествено се сещаше за ненормалните кретени по високите постове на заличени корпорации и правителствени учреждения, сега вече мъртви като индивиди. Мъжете в бордовете, идеолозите, архитектите, политиците и официалните говорители, Плътта им се бе превърнала в трева. Стореното от тях очевидно беше глях, ало извършен несъзнателно. Христос, богът на старата секта, го бе изрекал за своите убийци. Те не знаят какво вършат. Незнанието, а липсата на знание ги беше превърнало в хората, чието застинали образи носи историята, в хората – които разпродадоха одеждите му и го пронизаха с копие. В християнската библия имаше познание. Три части от нея той познаваше лично въпреки задължителното за служителите на гнева правило, което забраняваше да четат свещени християнски текстове. Частица от познанието беше заключена в книгата на Йов. Друга – в Еклесиаста. Последната беше посланието на Павел до коринтяните. Това бе всичко. Нито Тертулиан, нито Ориген, нито Августин, нито Тома Аквински, нито дори блаженият Абелър не бяха добавили нищичко в продължение на цели две хилядолетия. А сега, помисли си отецът, ние знаем. Катарите се бяха доближили до безрадостната истина, бяха докоснали частица от нея, че светът се управлява от греховен сатана, а не от добрия бог. Това, което не бяха разбрали, се съдържаше в Йов, че добрият бог е бог на гнева. И всъщност беше зъл, както Шекспир е накарал Хамлет да каже на Офелия, израмжа Маккумас към Люрен, върви в манастир. Люрен отпи от кафето и му отвърна любезно, в твоя, виждаш ли. Обърна се домино с Маккумас към отец Хенди, виждам, отвърна предпазиво той, че не можеш да нареждаш на хората да бъдат едни или други. Те притежават онова, което порано се наричаше онтологична същност, кво било, погледна го на въсено Маккумас. При същата им природа, обясни очарователно Люрайн, това, което са. Невеж, недогилан религиозен фанатик, тя се обърна към отец Хенди, ще премина към християнската църква. Макумас, силски коти дрезгаво и огромният му като на тревопасно животно търбух се разтърси, че има ли още християнска църква. Наоколо, там хората са благородни и любезни. Обясни Люрайн, налага им се, изломоти Маккумас, трябва да се молят, за да накарат някого да влезе. Ние няма за какво да се молим. При нас идват за защита. От него, той вирна палеца си, към бога на гнева, но не към човешкото му въплъщение, в което се беше появил на земята като каротън луфто и фел, а към везде същия дух на могъществото. Свише, тук и най-накрая долу в гроба, в който щяха да влязат всички. Последният неприятел, който Павел беше разпознал, смъртта, бе победил най-после. Павел беше умрял в Суе, но тук седеше Люраен Рей, посръбвайки кафе и обявявайки спокойно, че възнамерява да се присъедини към една загубила авторитет, замираща, повехнала секта. Хитиновата новата на някогашния свят, който бе разголил своята поручност. Защото именно християните бяха измислили ужасеващите оръжия. Потомците на Онези, които бяха пели благочестиви лютерански псалми, бяха замислили в германски картели зловещите инструменти, показвайки истинското лице на «Бога» на християнската църква. Смърта не беше антагонистът, окончателният враг, както си беше помислил Павел. Смърта беше освобождение от покорството към Бога на живота, Делсира. Чрез смъртта човек се освобождаваше от него. Единствено чрез смърта. Именно Богът на живота беше злият Бог. И всъщност единственият Бог. А земята, този свят, единственото царство. А те, всичките бяха негови слуги и изпълняваха, както бяха правили хилядолетия наред, заповедите му. А неговото възмездие беше съобразно същността му и заповедите му. Това беше Ира. Дневът. И все пак тук седеше Люрайн. Така че всичко това нямаше никакъв смисъл. По-късно? Когато Доминос Маккума стръгна по своите си работи, отец Хенди остана с Люрайн. Защо? Попита той. Тя повдигна рамене и отвърна. Допадат ми благи хора. Допада ми доктор Бернати. Той я огледа вренчено. Джима Бернати, местният християнски свещеник в Шарлотсвил. Презираше този мъж, ако Абернати действително беше мъж. Приличаше поскоро на кастрът, подходящ, както се казваше в «Том Джоунс», да участва в състезание за скопени животни. И какво точно ти дава, попита той – самолупование. Имай благочестиви мисли и всичко ще бъде. Не, прекъсна го Люрайн. Ели се обади сухо, тя спи сонова дяконче. Онзи пит сенс, знаеш го, плешиви млад мъж сакне. Трихофития, поправия Люрайн, поне му намери мехлем срещу гъбички. Продължи, Ели, да си маже темето, за да не прихванеш и ти, живак, каза Тец Хенди, от някой пътуващ волънтен търговец. Можеш да купиш за около 5 сребърни американски монети от половин долар. Добре, отсече я досано Люрайн, разбрали. ли? Каза на съпруга си, Ели, беше разбрал, беше истина и той го знаеше, следователно не е гесунди. Гесунди, здрав, не заболел или усакатен от войната, каквито бяха непълноценните. Пит беше кранкер, болник. Това личеше по безобразеното му, оли се отеме от и по осеяното му с пъпки, и шопли лице. Като боледовалите очарка англосаксонски селян дори, помисли си той си изненадваща злост. Ревнуваше ли? Беше изуменът самия себе си. Кимайки към отец Хенди, е ли на Люрайн, защо не спиш с него? Той е гесунди? О, престани! Отвърна Люрен с тих глас, в който се долавяше за плашителна ярост. Когато беше истински раздразнена, лицето ѝ поруменяваше, а тялото ѝ се вкаменяваше, говоря сериозно. Почти изпища Ели, моля те, обади се отец Хенди, опитвайки се да укроти съпругата си, но защо идваш тук, попита я Ели, за да обявиш, че смяташ да смениш вярата си, само за това ли? Кой го е грижа, сменя Подобре я, по-добре спи саберна ще ти се отрази добре. Невъздържаният ти Тон придаде още по-голяма многозначителност на изреченото. Жените притежаваха способността да се разпълват. За разлика от тях мъжете се задоволяваха с злора до хихикане, като мак -кумъс. Това не вършеше работа. Отец Хенди се опита да прояви благоразумие, внимателно ли го обмисли, обърна се към Люрайн Той, можеш да се опозориш. Все пак, ти преживяваш отшиене. Така не и плетене, зависима си от благоволението на общността и ако се присъединиш към църквата на Абернати, свобода на съвестта, отвърна Люрайн. Боже, изпашка ели. ли? Чуй ме, каза отец Хенди. Пресегна се и по ефрака двете длани на Люрайн. След това започна да обяснява спокойно това, че спиш със сенц, не те принуждава да приемеш тяхното религиозно учение. Свобода на съвестта означава също така свободата да не приемеш дадена догма, разбираш ли? Виж, сега, скъпа, тя беше на 20, а той на 42, но се чувстваше на 60. Хвана у ръцете и, му се стори, че прилича на някакъв разтреперан куч, без забосъщество, което мърмори походливо и потръпна от възникналата представа. Но все пак продължи, цели две хилядолетия хората са вярвали в добрия бог. Но сега ние знаем, че това не е вярно. Бог има, но той е. Знаеш го не после от мен. Ти беше момиченце по време на войната, но помниш и можеш да гледаш. Виждала си натрупания в продължение на много мили прах, който някога беше човешки тела. Не разбирам как е възможно на фона на цялата тази заобикаляща ни истина да приемаш интелектуално и нравствено една идеология, която учи, че доброто е изиграло решителна роля за случилото се. Разбираш ли, тя не освободи ръцете си, но остана така инертна и пасивна, тъй той изпита усещането, че държи мъртвец, което го смути и съм пусна ръцете й, момичето отново взе му чашата си с кафе. И отговори, добре, знаем, че някой си Каротан Луфтойфел, председател на АЕПР в правителството на Съединените Американски щати, е съществувал. Но е бил човек, не бог, човек на вид. Отвърна Отец Хенди, сътворен от Бога. По Божи образ, според собствените ви свъщени писания, тя се умълча. На това не беше в състояние да отговори, скъпа, продължи Отец Хенди, да повярваш в старата църква, означава да избягаш. Да се стремиш да се изплъзнеш от настоящето. Ние, нашата църква, се опитваме да живеем на този свят, да застанем с лице към случващото се и да намерим начин да издържим. Ние сме откровени. Ние, всички живи създания, сме в ръцете на безмилостно и гневно божество и така ще бъде, докато смъртта ни заличи от скрижалите му. Ако човек би могъл да повярва в един бог на смъртта, но за съжаление, може би има такъв, обади се неочаквано люрайн, Плутон. Той се разсмя, може би бог ни освобождава от нашите мъки, отвърна не поколеби му тя, и аз може да го намеря в църквата на Абернати. Така или иначе, тя вдигна очи, поруменяла. Дребна, категорична и очарователна, нямам намерение да се прекланям пред един психопът, бивш високопоставен служител в ЕПР на САЩ, като предбожество. Това не е проява на здравомислие, това е, тя махна с ръка, това е глях. Сякаш се опитваше да убеди сама себе си, но е жив, отвърна отец Хенди. Тя се вторачи в него, мрачна и развълнувана. Ние, продължи той, както знаеш, го рисуваме. И изпращаме нашия хром, нашия художник да го открие. Имаме базата Ричфилд и карти. А, а, наречи го прагматизъм, ако предпочиташ. А Бернати ми го каза веднъж. Но на какво се кланя той? На нищо. Покажи ми, хайде, покажи ми. Отецът тресна яростно с длан по масата. Ами, промълви Люрайн, може би това е прелюдията. Към истинския живот, който ще настъпи. Искрено ли вярваш в това? Чуй ме, скъпа, апостол Павел вярваше, че Христос ще се завърне, докато той самият е още жив. Че, новото царство, ще започне през първия век след Христа. Започна ли, не, промави, тя, и всичко, което е написал и премислил Павел, се основава на тази заблуда. Но ние не основаваме вярата си на заблуди. Ние знаем че Каротан Луфтойфел е служил като проявление на Божеството на Земята и той показа истинската си същност, а тя беше гневът. Можеш да го съзреш във всяка шепа, пръсти и камъни. Виждаш го вече в продължение на 16 години. Ако имаше оцелели психиатри, те тяха да ти кажат истината за това, което се опитваш да извършиш. Нарича се фуга, звездичка, звездичка фуга, лад, вятство, бъпра. Той замълча, а тя се е хванала да списа сенц, обади се ели. Никой не отвърна нищо, това също съставляваше факт, а фактът беше нещо, което не можеше да се успори с думи, той изискваше друго и по голямо усилие, с което люрайн рей и Старата Църква не разполагаха. Тя владееше единствено с красиви слова, като АГП, карита звездичка, милосърдие и избавление, звездичка АГП, гръ, обич. Каритас, лад, уважение, любов, бъ, пръ. След като си преживял ужасяващите оръжия и хратката, казал тец Хенди на Люрайн, вече не можеш да се уповаваш единствено на думите. Разбираш ли, Люрайн кимна, тревожна, объркана и мречна. Трети, докато траеше войната, бяха разработени множество отровни вещества, които след това във всевъзможните си разновидности се въргаляха сред всеобщия хаос и можеха да се открият къде ли не, както всичко останало. Питър Сенс проявяваше подчертан интерес към хапчетата. Тъй като някои, съвсем малко, все пак, независимо че бяха замислени като оръжие срещу неприятеля с предназначение да зашеметяват, дезориентират или най-общо казано да възпрепятстват способностите му, имаха и известно положително въздействие. Поне той смяташе така, ако човек беше предпазлив, можеше да си направи доза отвара от няколко хапчета. Действаха упойващо, но същевременно разширяваха и изоствеха възприемчивостта. Ситни зелени метамфетамини, лъскави, червени зини, били плоски дискчета, разделени по някога на две, а по силните, на четири части, миниатюрни жълти дребосъци. Бе натрупал значително количество, което грижливо пазеше. Никой не подозираше за неговото съкровище, а докато го събираше и къташе, той експериментираше. Беше убеден, че така наречените халюцинации, причинявани от някои хапчета, Единствено от някои, си напомняше сам, изобщо не са халюцинации, а възприятия от други сфери на реалността. Едни бяха ужасяващи, други му изглеждаха очарователни. Странно, но го привличаха първите. Вероятно стародавният му поритански происход, предполагаше той, го бе направил мазохист. Така или иначе, харесваше му да предприема кратки, опасни пътувания до царството на ужаса, без да изпитва желание нито да стига прекалено далеч, нито да се задържа твърде дълго, а само колкото да надникне. Това му напомняше за баща му, който ден преди началото на войната беше изпробвал машина на ужасите в един веселителен парк. Пъхна монетата, стисна две ръчки и постепенно започна да ги раздалечава една от друга. Колкото повече ги раздалечаваше, толкова посилен електрически ток протичаше през него. Така човек можеше да разбере колко ще издържи, колко ще раздалечи двете ръчки. Наблюдавайки изпотеното, за червено лице на баща си, Питър Сент се изпита възхищение. Колкото по-голямо ставаше разстоянието между ръчките, толкова посилно и понепоколеби му ги стискаше баща му. Ала противникът? Когато се бореше неговият родител, беше явно силен и ставаше все по-силен, докато накрая баща му изухка болка и пусна рътките. Какво възхищение, изпита синът. Естествено, татко му искаше да се поперчи пред 8 пит, който действително го смяташе за велик. Момчето докосна за частица от секундата ръчките и подскочи ужасено назад. Не беше в състояние да понесе разтърсването дори за миг. Наистина не беше като баща си, поне според собствената си преценка. Но сега разполагаше се своите хапчета оръжия. Смесваше ги като алхимик във внимателно изчислени пропорции и количества. И всеки път имаше грижата да присъства и друг човек, който да му даде орално стандартен фенотиазин, ако стигнеше твърде далеч, навътре, надолу или нагоре, в зависимост от посоката, в която го отвеждаха таблетките. Сигурно съм се побъркал, призна той на Люрейн Рей. Но въпреки това продължаваше, проверяваше стоката на всеки минал пред от филамбулантен търговец, а освен че я проверяваше, често купуваше по нещитко. Притежаваше огромна домашна аптека и можеше да прецени, обикновено с един единствен поглед, от какво се състои дадено хапче, таблетка или прахче, колкото и редки да бяха. Можеше да разпознае клеймото на всеки лицензиран производител от преди войната. В това отношение ерудицията му беше безпогрешна, тогава спри, беше му отговорила Люрайн. Но той не искаше да спре, защото търсеше. Не просто се забавляваше, а търсеше. Целта беше там, ала скрита зад мембрана, която той се опитваше да пробие с помощта на хъпчетата. Тази завеса, която си представяше, може би беше негова измислица, но защо да го върши в такъв случай? Понякога действително изпитваше страх и объркване, а друг път депресия, и дори, макар, и ядко, убийствена полиморфична ярост. Наказание. Често се питаше и си отговаряше. Нямаше желание да си причини болка, да увреди способностите си, да отрови белите си дробове или да са си печерния си дроб. Четеше брошурите и внимателно следеше за странични ефекти. Не изпитваше и никакво желание да навреди някому другиму, на бледата. Красива Люрен, например. Но, можем да зърнем Карлтан Луфто и с нашите собствени сетива, обясни той на Люрайн, ала вярвам. Съществуваше и друга сфера от реалността, в която очите не можеха да надзърнат. Например, ултравиолетовият и инфрачервеният спектър. Сгушената в креслото срещу него Люрайн, която пушеше алжирска лула от корен на изтравниче, натъпкана с предвоенен добре и сушен тъмен Холандски тютюн, го прекъсна. Вместо да вземаш хапове, създай някакви инструменти, които регистрират наличието им, каквото и да е това, към което се стремиш. Отчети го с инструмент, По безопасно е. Тя постоянно се страхуваше, че Питър ще попадне в плен на някакво предизвикано от хапчетата състояние, от което няма да се върне. В края на краищата това не бяха лекарства, а неврологични и метаболични ензими, непонятни дори за собствените си производители, а и въздействието им беше различно за всеки човек. Не искам да виждам показания върху циферблат. Отвърна той, не ме интересуват данните, а ме интересува, направи жест, преживяването. Люрайн въздъхна, изпитай го тогава. Седни и чакай, не мога да чакам, продължи сенс, защото то няма да настъпи преди гроба. Неприятелят, когато новата църква, служителите на гнева жадуваха, разрешението на загадката. Макар същевременно да им харесваше да възприемат себе си, оцелелите от войната, като избраници, елита, който богът на гнева беше пощадил. Основната грешка Питер откриваше в логиката им, ако богът на гнева беше зъл, както твърдяха служителите, той не би пощадил добрите, а най-лошите. Следователно, според собствените им разсъждения, те бяха злото на този свят. Подобно на Карл и Фел бяха останали живи. Тъй като бяха прекалено порочни, за да им бъде предложен лечебният балсам на смъртта. Наудничавата логика го отекчаваше, затова се обърна към богатия асортимент от хапчета върху масата в малката си всекидневна. Добре, каза Люрайн, какво всъщност търсиш? Трябва да имаш някаква представа, поне за стойността му, иначе нямаше непрекъснато да купуваш от амбулантните търговци всички тези ситни хапчета за цялото това сребро, което струват. Много съм потисната, може би тази вечер ще се присъединя към теб. Днес беше казала на отец Хенди, че възнамерява да влезе в християнската църква, но не беше споделила това нито с Пит Сенс, нито с доктор Робернати. Както винаги, действаше двупосочно, някакъв инстинкт тя предпазваше да направи последната крачка. Пит сбърчи чело и произнесе бавно, веднъж видяха нова, което се нарича Дерто Дестък звездичка. Така поне биха го нарекли твоето приятелче че отец Хенди и Сакатият Кибор. Те си падат по немската теологична терминология, звездичка Дерто Хел, нем, жилото на смърта, бъпра, какво означава и инто Хел, попита тя. Не беше чувала думата досега, но знаеше, че тото означава смърт, жилото на смърта, отвърна мрачно пит, но чуй. Жило, като да те ожили боболечка или коприва, това е съвременната употреба. Сега значи да бъдеш засегнат от изпълнено с отрова жило. Например, от чела, но не винаги е означавало същото. В стари времена, когато, например, учените на крал Джеймс са написали фразата Детие, смърт е, живото. Те се говорили в стариния смисъл. Който е, той се подволни, както да те подразни забележка. Схващаш ли ожилена, да речем, до ярост, засегната от обида. Означавало е да те прониже острие. При дуел, например, са се, жили ли, взаимно. Сега бихме казали, пробуждам. Следователно Павел не е имал предвид, че смъртта жили като скорпион с опашката и отровната си турбичка. Имал е предвид пронизване. Павел бе описал нещо, което самият Пит Сен си изпита веднъж под въздействието на хъпчетата. Беше бойствал. Таблетките бяха го провокирали към полиморфичен, кръгов деструктивен пристъп и той обикаляше като в циркова арена. Трошейки всичко около себе си, но тъй като бяха в тесния апартамент на Люрен, рушеше нейни вещи, а когато тя се опита да го спре, колкото и да бе невероятно, я ритна и нарани. Веднага след това усети живото, живото в древния смисъл, дълбоко пронизване в тялото с метално острие на харпун, какъвто рибарите използват, за да хванат оловена в мрежата гигантска риба. През целия си живот не беше изпитвал толкова реално усещане. Щом острието го прониза, той се сгърчи от непоносимата болка, а Люрайн, която се опитваше да избегне ударите му, се вцепени от притеснение. Острието, самата метална кука, се намираше на върха на дълга върлина, копие, което се издигаше от земята към небето, и в този ужасяващ миг, докато се гърчеше от болка, той зърна в горния край на копието у нези, които държаха върлината, свързваща двата свята. Три силуета които го гледаха сърдечно и невъзмутимо, не завъртяха острието вътре в него, а само го държаха, докато постепенно започна да се събужда. Тъкмо това беше предназначението на жилото, да го изтръгне от съня му, съня на цялото човечество, от който един ден всички, както беше казал Павел, за един миг щяха да се пробудят. Ето, беше изрекал той, тайна ви казвам, в синца няма да умрем, а в синца ще се изменим. Но тази непоносима болка. Толкова ли беше трудно да бъде събуден? Всички ли трябва да страдат по този начин? Отново ли щеше да го прониже устрието някой ден? Изпитваше ужас, и в същия момент осъзнаваше, че трите фигури, Светата Троица, са прави. Трябваше да бъде сторено. Той трябваше да бъде събуден. И все пак, Пит извади една книга, отвори я и зачете на висок глас на Люрайн, която обичаше да и четат, ако текстът не беше твърде дълъг и помпозен. Прочете кратко, проститко стихотворение, без да и съобщи името на автора. Не мога да въртя чекръка, майко, болят ме пръстите, устата ми е суха. Да би усетила пронизващата болка. О, никой не е страдал като мен. Докато затваряше книгата, пит-попита, какво мислиш за това, добро е, Сафо, продължи той, в превод на Ландор. Вероятно само заради една дума, но ми напомня за греченъм Спинръд звездичка в първата част на Готевия, в Хауст. Звездичка Гретхен на чекръка, бъ, пръ. Той си помисли, Мейн Ручи Стайн, Мейн Херзетист Скалер, веч нямам мир. В сърцета гъ, звездичка приликата беше изумителна. Дали е знае Огьоте? Стихотворението на Сафо беше по-добро, защото беше по-кратко. И плюс това беше преведено на английски от Ландор. За разлика от служителя на гнева отец Хенди, Пит нямаше влечение към чуждите езици. Всъщност изпитваше ужас от тях. Не можеше да забрави, че твърде много ужасни оръжия, например, произхождаха от Германия, звездичка Гьоте, Фауст, Преводал. Балабанов, Бъпра, коя беше Сафо, Попита Люрайн. Отговорът му дойде незабавно, най-прекрасната поетеса, която познава светът. Дори само по фрагменти. Виндар е треторазреден, той отново огледа хъпчетата, кое да вземе, каква комбинация, да направи опит с тях на помощ да достигне другата земя, която съзнаваше, че по всяка вероятност съществува отвъд портата на смърта. Люрен продължаваше да павка ефтината си алжирска лула от корен на изтравниче, която си позволи да купи от един амбулантен търговец. Британските лули бяха прекалено скъпи. Тя го гледаше вренчено, кажи ми какво почувства он си път. Когато вземе тамфетамини и видя дявола, той се разсмя, какво смешно има, знам какво си мислиш. Раздвоена опашка, цепнато копито, рога. Тя остана сериозна, не е това. Кажи ми пак, не обичаше да си спомня видението си на антагониста, когато Мартин Лутер беше нарекал нашия древен враг на земята. Затова взе чаша вода, избра няколко различни хапчета и ги погълна, хоризонтални очи, настоя Люрайн. Така ми каза. И без зеници, само цепки, да, ким на той, и висел над хоризонта. Неподвижен, каза, че винаги стоял там. Сляп ли беше, не. Забеля мек, например. Всъщност всички нас, целия живот. Той чака, те грешат, служителите на гнева, помисли си Пит. В мига на смъртта си, ние можем да бъдем предадени на антагониста? Това изобщо няма, не може, да бъде освобождение, а само началото, разбираш ли, продължи той, беше застанал така, че виждаше всичко направо през повърхността на света, сякаш светът беше плосък, а погледът му като лазерен лъч впътуваше завинаги към безкрая. Без каквато и да е точка на фокусиране, както се получава при лещите. Сега какво взе нарказин? Нарк, значи упойващо. Но пък, зин, е стимулант. Да не би да те приспи, притъбява фронталния лоб и позволява на таламуса да действа активно. Затова, фитбулът глътна едновременно две малки сиви хапчета, вземам тези, за да потисна таламуса. Мозъчният метаболизъм, разширяването и стесняването на кръвоносните съдове бяха хобито му. Познаваше картата на човешкия мозък, известно му бе какво можеше да предизвика малко по-обилен приток на кръв към една или друга негова област. Можеше, например, да превърне един сърдечен, добронамерен, чувствителен човек в тесноград, непреклонен, подозрителен, навасен квазипараноик. За това беше изключително предпазлив. Искаше преди всичко да въздейства на хормоналната секреция на жлезите си от адреналиновия клас, без да предизвика прекомерно свиване на кръвоносните съдове. А амфетамините имаха съдосвиващо въздействие, поради което бяха опасни бяха в състояние да причинят трайни психически увреждания на физиологична основа. Всичко това фармацевтични компании бяха открили и надлежно го бяха предоставили на разположението на Пентагона през 60-те и 70-те години под формата на тероражия, които бяха използвани през 80-те. От друга страна обаче метамфетамините забавяха секрецията на адреналина, което за някои хора беше фатално. Най-после шизофренията, както и ракът, бяха разгадани. Ракът се причиняваше от вирус, а шизофренията се беше оказала свръхпроизводство на серотонин, който мозъкът не беше в състояние да понесе. Именно той причиняваше халюцинациите, истинските халюцинации. Друг въпрос беше, че разграничителната линия между халюцинации и реалност бе неимоверно изтъняла, Не те разбирам, Възрази Люрайн, вземаш тези прокляти хапове, след което виждаш ужаси и самия сатана. Или острието, за което разказваш, че те е пронизало. И въпреки това продължаваш. При това не го правиш, защото не е тази причината. Тя го наблюдаваше с недоумение. Трябва да узная. Отвърна Пит. Ето всичко. Да изпитам, да разбера, означава да бъда. Искам да бъда. Ти си. Натърти тя. Слушай. Продължи той. Бог. Истинският Бог, този от Библията, пред когато се прекланяме, а не Карлтан Луфтойфел, ни търси. Библията е хроника на Божието дирене на човека, не на човешкото дирене на Бога. Разбираш ли, искам да се приближа максимално до него, да го срещна, ако успея, как се разделиха Бог и човек. Тя го слушаше със съсредоточеността на дете, което очаква да чуе цялата приказка. Един толкова стар спор, че историята е изопечена. Бог поставил човека на такова място, където да може да го посещава всеки ден, редовно. Намирали се в пряк контакт, както ни е двамата сега. Но се случило събитие, което ги превърнало в нещо като лишени от прозорци монади на Лайбниц, близо един до друг, а не способни да възприемат нищо отвън, съсредоточени единствено върху собствената си същност. Очевидно някакво заболяване, напомнящо шизофренията, от което се разболили и двамата или само единият аутизъм, раздяла, тогава човекът, човекът бил прогонен, физически отстранен, очевидно човекът сторил нещо, продължи пит, или по някаква причина Бог решил така. Не знаем точно какво е било, но бил в известен смисъл упоручен, от естеството или от някаква естествена субстанция, нещо създадено от Бога, част от неговото творение. Така човекът изгубил прекия контакт и бил запратен на нивото на самото творение. И сега трябва да извървим обратния път, а ти го правиш с тези хапове, това е всичко, което знам, отвърна простичко той, нямам долна черта естествени долна черта представи. Искам да предприема пътуването към него и да се изправя лице в лице срещу него, както е бивало някога и както човекът е избрал да не бъде. Няма съмнение, че нещо или някой го е съвъзнил да предпочете друго. Човекът доброволно се е отказал от тази връзка, защото си е помислил. Че е открил нещо по-добро, Пит продължи пол на себе си, така стигнахме до Каротан Луфто и Фел, храдката и тероръжията, допада ми идеята за съблазняването, призна Люран, докато припалваше загасналата си Лула, на всеки му харесва. Тези хапове, те съблазняват, затова продължаваш да ги вземаш. Някои хора, такива като тък, са като лалугери, страдат от безумно любопитство. Щом чуят някакво прошумоляване, моментално вирват глава от бърлогата си, за да разберат какво се е случило. Да не би да пропуснат нещо, тя се замисли, някакво чудо. Това е, което чакаш и което е чакал първият фреската градина. Нещо, което преди войната са наричали, забележително. Синдромът на голямата шатра, момичето се усмихна, ще ти кажа още нещо. Знаеш ли защо искаш да си фарената? За да си с долна черта, тях долна черта, кои тях, едрите риби. Високомерие, щеславие, видял Бог човекът и си рекал, хай деде, откъде на къде той ще е Бог, а пък аз да не мога да се отърва, това ли правя сега, научи се да бъдеш онова, което Христос нарича смирен. Ба словя, че дори не знаеш какво означава. Спомни си супермаркетите преди войната. Когато някой избутваше колитката си напред, за да те изпревари, а ти се примиряваше, ето това е погрешната ти представа за смирение. Всъщност смирен означава опитомен, в смисъла на удомашнено животно, наистина ли? Възкликна той. След това е придобило смисъл на скромен или дори състрадателен, или многострадален, както и още по-неприятни оценки, като слаб и мекошев. Но първоначално било равнозначно на загуба на склонността към насилие. Според Библията това означава най-вече да не изпитваш негодование, когато ти причиняват болка. Тя се разсмя с задоволство. Глупък такъв, добави след малко Люрен, дрънкаш, без да разбираш абсолютно нищичко. Отговорът му прозвуча хладно, общуването ти с този педант отец Хенди едва ли те е смирило. В който и да било смисъл на думата. Люрен се разсмя така невъздържано, че се задави. Боже, промал най-после задъха нотя. От този въпрос можем да се скараме жестоко, кой от нас двамата е посмирен? Погяволите, далеч посмирен е съм от теб. Люрейн отново се растърси от неконтролиран смях. Той не и е й обърна внимание. Заради шепата хапчета, които беше погълнал. Бяха започнали да действат. Зърна внезапно възникнал силует със смеещи се очи, за когото предположи, че е Исус. Трябва да беше Той. Мъжът с бяла сламена коса носеше тога и гръцки набедреници. Беше млад, сплеща с плещести рамене и се усмихваше деликатно и сърдечно, притиснал до гърдите си огромна, тежка, закопчена с катарама книга. Като се изключат класическите набедреници, по разрушената прическа приличаше на саксонец. Исус Христос помисли си Пит. Белокосият плеще с младеж, Боже Господи, имаше те на ковач, разкупче книгата и я отвори, показвайки две страници. Пит видя писанията на чуждестранен език, които му протегна да прочете. e t h g Не може да ги проумее, нито пък бъркотията от други думи, макар да бяха изписани четливо, които плуваха пред погледа му като неразгадаеми драсколки, Кои ме и твя и сомета? Кео и Хит Май. Hey, Дори не можеше да прецени дали това е действителен език, или не, някакво послание или безсмислени фантоми от съновидение. Младежът с ленената коса затвори огромната книга, която държеше и неочаквано изчезна. Появи се и се изгуби като стара лазерна холограма от времето на войната, но лишена от звук. Все пак не трябваше да чуваш това, прозвуча глас в главата му, сякаш беше загубил контрол над собствения си мисловен процес. Всички тези дрънканици бяха, за да се впечатлиш. Разкрили ти името си този мъж? Не, не го каза. Пит се извърна и зърна люляващия се, мержелещ се образ на малко глинено гърне, непретенциозен предмет, изпечен, но не гледюсан, а само втвърден. Практична вещ, направена от земна пръст. Проповядваше му да не си позволява да изпитва страхопочитание, каквото изпитваше, и той го разбираше. Ще ти кажа името си, рече гърнето, аз съм Охо. Китайско, помисли си Пит. Аз съм от пръст и не превъзхождам просто смъртните. Продължи слово Охотиво гърнето Охо, за мен не е унизително да разкрия самоличността си. Винаги се пази от прекалено високомерни явления, които се свенят да разкрият кои са. Ти си Питър Сентс, аз съм Охо. Онзи, когато видя фигурата, която държаше огромния древен тон беше същество от ноосферата, от моретата на знанието, пристигнало до чак от шумерските времена. Себеподобните му са асистирали като терапевти на гръцкия лечител Асклепии. Като духове или плазмени жизнени форми на мъдростта египтяните са ги наричали тот, а когато са съзиждали, те са отлични за наядчии, за египтяните са били птах, а за гърците хефест. Всъщност не притежават никакви имена, тъй като представляват съставен разум. Но аз имам име, също като теб. Охо, можеш ли да го запомниш? Просто име е, разбира се, потвърди пит. Охо, китайско име. Гърнето потрепна и започна да помръква, отдалечавайки се. Охо, повтори то, хуо, о, о, о хо Спомни си за хуан, питърсенц, когато разговаряш някой ден с доктора Бернати. Малкото глинено гърне, направено откал. Което също като тек може да бъде натрошено на парченца и да се завърне в земята, и което ще съществува, но само докато съществува човешкият род. Хуан, повтори послушно Пит. Доброто ще оповести самоличността си чрез име, продължи Хуан, вече невидимо, превърнало се единствено в глас, в мисловна и духовна същност. Обсебило съзнанието на Пит, което не го стори, не е, ние си приличаме. Ти и аз, равни сме по някакъв реален начин, направени сме от едно и също. Питър Сентс, аз ти казах кой съм и отдавна те познавам. Ама че глупаво име, помисли си той. Хоон, глупаво име за едно скоро преходно, чупиво гърне. Което, така или иначе, му допъдна. Беше се отнесло с него като с равен, както беше казало самотото. И по някакъв начин това беше по от каквото и да е трансцендентално значение, което би се съдържало в авторитетните чуждоезични думи в огромната книга. Слова, които така или иначе не може да разгадае, бяха непосилни за него, и той като глиненото гърнехло он беше твърде ограничен. Но аз наистина видях Исус Христос, осъзна той. Знам, че беше той. Приличаше на него. Нещо друго, което би искал да узнаеш, преди да напусна, прозвучаха в главата му мислите на Хоон. Кажи ми най-същественото, което се отнася за всякакви обстоятелства. Но да е вярно, Хоон се замисли, света София ще се прероди. Порано не беше добре дошла. Той премигна. Коя беше света София? Все едно да му беше казало, че свети вид отново ще затанцува, това беше шега. Изпълни го силно разочарование. Всичко беше приключило с някаква глупост, като името му. Усети, че вече напуска, след това незначително, ако въобще означаваше нещо, поднята не. После действието на хъпчетата утихна. Вече нито виждаше, нито чуваше, а отново се озова в дневната си, сред микрозаписите и прожектора, до изпоцапаното си пластмасово бюро. Забелеза люрен, която продължаваше да павка лулата си, долови аромата на тютюн. Главата му сякаш беше подпухнала. Съзнаваше, че е изминал един единствен миг време и за Люрайн не се беше случило нищо. Нищо не се беше променило. И тя беше права. Нищо не се беше случило. Христос не беше се разкрил. Беше станало само онова, което очакваше. Разширили се бяха собствените му способности за възприемане. Исус, изрече на висок глас той. Какво има? попита Люрайн. Видях го, отвърна пит. Той съществува. За да ни спаси, винаги е там, винаги ще бъде и винаги е бил. Отиде в кухнята и си наля малко, само един-два пръста, бърбан от скъпоценната предвойна бутилка. Когато се върна в всекидневната, Люрен преглеждаше някакво зле отпечатано списание, циклостилен бюлетин, който се препращаше от град в град в района на планинските щати. Седиш си там, подхвари изненадан той, какво очакваш да правя. Дъръко плескам, но това е важно, ти си го видял, не аз. Тя продължи да чете бюлетина, който беше пристигнал от прово, и но той е там, и заради теб, каза Пит, добре. Тя кимна разсеяно, Пит приседна, усещайки слабости и гадене, странични ефекти от хапчетата. След продължително мълчание най-накрая Люрен се обади, все така разсеяно, служителите изпращат Хромия Тибор Макмастърс на напътуване. Да открие Бога на гнева и да улови същността му за тяхната фреска. Какво, за Бога, е фреска? Жаргон на служителите, който така и не можеше да проумее, църковен стенопис, тя го погледна, предполагат, че ще трябва да измине доста повече от хиляда мили. Вероятно до Лос-Анджелис, мислиш ли, че ме интересува, отвърна с раздразнение той, мисля, продължи тя, оставяйки бюлетина на страна, със съсредоточено чело че също би трябвало да предприемеш това пътуване и след 50-ти на мили да отрежеш един от краката на кравата, която тегли рутката на тибор. Или да повредиш метабатерията му. Тонът беше съвършено сериозен и категоричен, защо? За да не донесе същността. За стенописа, за мен не би имало особено значение, ако млъкна, някой беше приближил до вратата на неговия неогледен дом стъпки, а след това кучето му Том бързия и неговият електрически-магически килим излая. Звънецът дрънна, надигна се и тръгна към вратата. Доктора Бернати, негов ментор и свещеник на Обединената християнска църква, в Шароцвил стоеше пред вратата в черното си расо. Прекалено късно ли е да се отбия при теб, попита той. Върху дребното му, кръгло като на катерица лице беше изписан израз на формална състрадателна загриженост, че може да го е обеспокоил. Влизай, пито твори широко вратета, познаваш госпожица Рей, докторе, Бог да е с теб, обърна се към нея доктора Бернати, кимвайки. Тя отвърна незабавно според канона, и се ви. след това се изправи, добър вечер, докторе, дочух, продължи доктора Бернати, че обмислиш да се присъединиш към нашата църква, като получиш първо причастие и се посветиш в тайнствата. Ами, отговори Люрайн, аз бях, разбирате ли, неудовлетворена. Искам да кажа, кой би желал да се кланя на бившия председател на А.Е.П.Р. Доктора Бернати влезе в тясната кухничка и включи чайника, за да стопи вода за кафе. Добре си дошла, добави той, благодаря, докторе, отвърна Люрайн, но за да се причастиш, ти е необходимо половин година интензивно религиозно обучение. Покуп въпроси, светите тайнства, ритуалите, основните църковни догми. В какво вярваме, а така също и защо? Аз провеждам занимание за възрастни два следобеда седмично, след това добави си известно неудобство, в момента обучавам един възрастен. Можеш бързо да напреднеш, притежаваш бистър, пъргъв ум, междувременно можеш да посещаваш и службите, но така или иначе не можеш да получиш светото причастие. Нали го съзнаваш? Да, кимна тя, кръстена ли си, аз, Люрен, се поколеба, честно казано, не знам. Ще те кръстим със специална служба за хора, които вероятно вече са били кръщавани. С вода, всичко останало, като розовите венчелистчета, каквито използваха преди войната в Лос-Анджелис, не се зачита. Между другото, чувам, че Тибор се кани да предприеме пътуване. Това, разбира се, не е никаква тайна, що и аз го разбрах. Според слуховете, оправата на служителите на гнева го е снабдила с карти, Снимки и сведения, за да открие Луфто и Фел. Само се надявам кравата му да издържи, щом влезе отново във всекидневната, той се обърна към Пит Сенс, какво ще кажеш за малко покер. Трима не ми се струват достатъчно, но можем да играем на истински стари медни центове. И никакви налодничеви игри, като Флюй в океана и бейсбол, а обикновените седем карти, честно и Добре, Ким на Пит. Но да си разрешим една карта на послуки по избор на раздаващия, тъй като сме само трима. Чудесно! Съгласи се доктора Бернати. Пит излезе да вземе тестото и котията с чиповете. Доктора Бернати донесе удобен стол до масата за Люрайн Рей, след това за себе си и накрая за Пит. Никакви приказки по време на играта, обърна се Пит към Люрайн. Разиграваха първата ръка с по пет карти, откривайки най-малко с чифт валета. Когато теглената от кравата карочка на Тибор Макмастърс с подхранвание от батерията в Енер спря пред вратата, извъннецът издрънча. Оглеждайки съсредоточено картите си, доктор Абернати измърмори замислено: ма аз съм пас. За това ще отворя. Той стана и тръгна към вратата, за да посрещна прочутия художник на служителите на гнева. Тибор Макмастър следеше от каручката си развитието на играта. Общуването между участниците в нея се изчерпваше тихичко и неясно мърморене, чието единствено предназначение беше на шега да се дразнят взаимно, изцяло насочили вниманието си към картите, които държаха в ръцете си. Така че той успя да заговори доктора Бернати едва след известно време при едно прекъсване на играта, докторе. Гласът му прозвуча пискливо в собствените му уши, да, отзова се Абернати, докато броеше сините си чипове, знаете за пътуването, което трябва да предприема, да. Тибор явно беше обмислял дълго и напрегнато всяка дума, която имаше да каже, сър, ако се покръстя в християнската вяра, няма да се наложи да пътувам. Доктор Абернати моментално вдигна очи и го погледна внимателно, наистина ли си толкова оплашен? Другите двама? Питър Сенц и момичето Люрен Рейс също се вторачиха в него и Тибор усети съсредоточените им погледи, да, призна той, много често, продължи доктор Бернати, след като взе ново теста и започна да бърка енергично картите, страхът или ужасът се основават на чувство за вина, изживяно на непряко. Тибор не отвърна, а го изчака да продължи, независимо колко неприятно и тягостно би могло да е казаното. Свещениците, така или иначе, обикновено бяха ревностни чудаци, най-вече християнските. Във вашата църква на служителите на гнева, продължи доктора Бернати, нямате нито обща, нито лична изповед, не, докторе. Но, нямам намерение да споря или да ви съпернича, прекъсна го доктора Бернати с груп и твърд тон. Ти си на от отец Хенди и щом иска да те изпрати, това е единствено негова работа. А вашата, добави Люрайн. Е да се махнете или да заминете. Защо просто не си отидете и да се окаже в вакуум, възрази Тибор. Християнската църква, продължи доктора Бернати, винаги е готова да приюти под крилото си всеки го. Независимо от духовните му предпочитания и не разчита на нищо друго, освен на готовността му. Но все пак подозирам, че онова, което мога да ти предложа, действайки като говорител на Бога, а не като човек, е възможността да избегаш от духовния си дълг, или, казано по-точно, възможността да признаеш пред себе си и да изповядаш пред мен дълбокото си желание да избегаш от духовния си дълг, към една неправедна църква, възрази Люрен Рейс, вдигнати от изненада червеникави вежди. Ана Тибур каза, те имат клуб, в който всички членуват. Това е, което наричат, професионална етика. Тя се разсмя, защо не си оговориш среща с мен, рече на Тибор доктора Бернати, мога да те изповедам, без да се присъединяваш към християнската вяра. Това не е задължително, както е било едно време. Тибор отвърна с максимална предпазливост и светкавична съобразителност. Аз не се сещам за нищо, което да изповедам, ще се сетиш, увери Люрайн, той ще ти помогне. Дори нещо повече. Доктора Бернати и Пит Сенс не добавиха нищо, но по някакъв мистериозен начин, може би със самото си мълчание, потвърдиха истинността на казаното от нея. Отецът и споведник си знаеше работата. Като добър адвокат или лекар, помисли си Тибор, той можеше да предразположи своя клиент или пациент. Да го насочи и да му вдъхне увереност. Да надникне дълбоко в него, в потайната му същност, не за да заседи, а да пожане, нека да го обмисля. Измъкна се Тибор. Чувстваше се напълно разколебан. Намерението и решението му да постъпи по този начин, за да избегне ужаса от предстоящото пътуване, като че ли бяха изместени от нововъзникналите дълбоки и разтърсващи съмнения. Онова, което му се струваше добра идея за негово недоумение, бе отхвърлено като неприемливо от човека, чийто дълг да беше да помага на всички, или поне Тибор Матнастърс предполагаше той, и който стоеше начело на редицата. Поради очевидни причини, очевидни за всички присъстващи в стаята. Изповед. Той не усещаше бремето на вината или жилото на смърта. Вместо това чувстваше смут и оплаха, нищо друго. Естествено беше да изпитвал му помрачителен и вцепеняващ страх от предложеното, всъщност разпоредено, пътуване. Но какво общо имаше вината? Всички тези готически криволици на старата църква, и все пак трябваше да признае че на доктора Бернати му се струваше основателно. Може би дори самата му неочакваност го бе поразила. Вероятно так му това беше най-точното обяснение. Тъй като Тибор нямаше какво да добави, заговори приятелката на Пит Сентс. Изповедта, каза замислено Люрайн, е особено преживяване. В никакъв случай не те освобождава от сторения грях. Всъщност имаш усещането. Тя махна с ръка, сякаш беше ясно от само себе си какво иска да каже и всички го подразбираха. Тибор обаче не проумяваше, но въпреки това Кимна със сериозен вид, сякаш прозрял. И се възползва от възможността, та нали обсъждаха толкова интересна и предизвикателна тема като греха, да подробно за стотен път предизвикателно на пръщелите и гърди. Беше облечена в отесния ло от многобройните пранета бяла памочна риза и не носеше сутиен. В сумрачното осветление на дневната зърната и хвърляха огромни сенки върху отсрещната стена, големи колкото джобни фенерчета. Усещаш, продължи Питсенс, греховните си помисли и деяния изречени. Възприели форма и очертания, вече не те и заплашителни, защото са се превърнали в обикновени думи. Само логос звездичка, а логосът е добро. Звездичка логос, на гръцки, дума, слово. Обединяващ принцип за света в гръцката и староеврейската метафизика, чиято централна идея е, че логосът свързва Бога и човека, бъпра. Той се усмихна, след което поглед на Тибор и в един миг целият могъщ смисъл на християнското учение неочаквано завладя съзнанието на Тибор. Той изпита неясно облегчение, долу по скоро лечебната сила, отколкото философската дълбочина на Старата църква. Догмите очевидно бяха безсмислени, както почти всичко на този свят. Особено след войната, тримата около масата, сякаш някаква светска бисексуална троица, подновиха играта си. Дискусията върху съдбоносната тема, заради която беше дошъл, съдбоносна поне за него, беше приключила. В този момент доктора Бернати вдигна рязко поглед от картите, които държеше, и рече, мога веднага да започна религиозно обучение на трима възрастни. Ти, госпожица Рей и доста странната личност, която в момента обучавам. всички сте го срещали, Уолтър Бласингейм. Истински ренесанс на старата вяра. Изражението и тонът му не подсказваха ни най-малко чувствата му, причина за което вероятно беше развитието на играта върху масата. Ербър Бдич Мейнер, Готти, изрече на висок глас Тибор. Използвайки немски язик, той го каза на себе си, поне така си мислеше. Но за негова изненада доктора Бернати Кимна с очевидно разбиране, езикът рече следен Тон Люрейн Рей, на круп и синове. На Икфарбен и Атхем и звездичка. На семейството на Луфто и Фел още от Адам Луфто и Фел, или поточно Каин Луфто и Фел, звездичка германски военно концерни от Втората световна война. Барет. Доктора Бернати се обърна към нея. Ербарм Дич Мейнер готви на е езикът на германската милитаристична върхушка, нито пък на промишлените картели. Това е Клагегескария и звездичка на човешкото същество, човешкият вопъл за помощ, обясни той на Люрен и на Питър Сенц. И означава Боже, спаси ме! Звездичка Клагегескария и Нем! Вопъл! БПР! Или Боже, пощади ме! Добави Тибор. Ербърман значи да се смиля, но не и в тази фраза. Това е идиум. Страданието не е изпратено от Бога, за Бог не може да бъде молен за състрадание. Към Него се отправи молитва за спасение. Докторът хвърли внезапно картите си, утре сутринта в 10 часа в кабинета ми, в Тибор. Ще се срещнем само двамата, за да ти разясня акта на изповедта, след което ще отидем в Параклиса, където е светото причастие. Естествено, ти не ще коленичиш, но той няма да те накаже за това. Човек без крака не може да коленичи, добре, докторе, съгласи се Тибор. И още в същия момент почувства странно облегчение. Сякаш някаква тежест беше повдигната от напрегнатите му комбинирани ръчни екстензори, товар, непосилен за метабатерията му, причинил за страшителния черен пушек, който бълваше от трансформатора, скоростната котия и селеноидната банка на каручката. До сега дори не беше подозирал за неговото съществуване, моите три дами. Обърна се доктора Абернати към Пит Сентс. Вбият двата ти чифта. Съжалявам. Той събра чиповете и Тибор забеляза, че малката купчинка пред свещеника ставаше все по-голяма, непрекъснато печелеше. Мога ли да се включа, попита Тибор. Играчите се спогледаха съвсем бегло, сякаш не обръщаха внимание на присъствието му, каму ли на молбата му. Един долар в сребърни монети за чипове, отговори Пит и метна един чип върху масата, толкова дължиш на банката. Имаш ли долар, но не на хартийка, свещеникът се обади с блак глас, покажи на Тибор, че не говориш празни приказки, Пит. Покажи му арсенала си, за това хората знаят, че никога не блафирам, каза Пит. Той брътна в дълбокия си джоб и извади фишет с монети, охо, възклик на Тибор, никога не губя на 21, продължи Пит, просто удвоявам залозите. Той разгъна единия край на фишека, за да покаже на Тибор че под кафявата хартия наистина имаше сребърни монети, истински пари от добрите стари времена. Сигурен ли си, че искаш да играеш? Попита Люраен Рей и поглед на Тибор изпод повдигнатите си вежди, знаеш ли как се играе. Тибор носеше в джоба си първата трета от аванса на служителите на гнева за стенописа. Не беше похърчил нито цент, в случай, че в някакъв ужасен бъдещ момент, когато си ореждаха сметките, се наложеше да го върне. Сега обаче извади 6 сребърни монети от 25 цента и ги показа върху дланта на десния си ръчен екстензор. След което, докато придвижваше каручката си поблизо до масата, Пит Сенц отброи червени и сини чипове за неговия долар и половина. Вече бяха четворка, което означаваше, че играта ще стане поинтересна. Четвърти, по интересна. Четвърти, по-късно вечерта, след като хубавицата люренрей и Тибор Макмастърс си тръгнаха, тя пеша. А той в своята каручка, Пит Сенс, се реши да обсъди видението си с доктора Бернати. Доктора Бернати го смъмни: ако продължаваш да получаваш видения, ще се наложи да те посъветвам да не влизаш в църквата. Ще ме лишиш от най-голямото причастие. Пит не можеше да повярва. Ниситкият, закръглен свещеник с червено лице, вероятно отново бе временно изпаднал. Напълно нормално за него, в мрачно настроение. Ами, щом имаш видения, значи не се нуждеш от посредничеството на свъщеник и спасението на причастието. Може би искаш да узнаеш какво той. Започна Пит. Неговата поява, прекъсна го доктора Бернати, не е топография, която бих се заел да обсъждам. Все едно си видял някаква рядка пеперуда. Тогава искам да се изповедам. Настоя Пит. Веднага. Той коленичи, стиснал ръце и зачака. Не съм облечен както подобава. облечи се. Доктора Бернати въздъхна, излезе и много скоро се върна в нужното бяло расо. Издърпа един стол и седна с гръб към Пит. След това се прекрасти и промълви съвсем тихо. Нека твоите уши чуят скромната изповед на този твой слуга, който е съгрешил и иска да се завърне в лоното на твоето щедро милосърдие. Ето как изглеждаше той подхвана Пит. Доктора Бернати го прекъсна, този път по категоричен молитвен тон, тъй като този твой слуга. Възгурден от щеславие, си е въобразил в жалкото си невежество, че е имал прят достъп до твоето божествено присъствие, причина за което е някакъв химически и магически процес, лишеното свъщаване. Той винаги е там. Добави Пит. При изповед, отново го прекъсна доктора Бернати, не излагай деянията на други, дори неговите, най-смирено изповедвам. Започна Пит че съзнателно поех хапчета от съмнително естество с намерението да превъзмогна обичайната реалност и да надникна в абсолютната, с което сторих грях. Изповядвам всичко това с цялата си откровеност. Аз повярвах и продължавам да вярвам в истинността на моето видение и че наистина зърнах него, а ако греша, то аз го моля да ми прости, но ако е бил той, значи той е пожелал. Отпрах си направен ти, прекъсна го доктора Берна ти. О, човече! Колко си дребен. Боже Господи, разтвори сърцето на този видеотен глупък за Твоята премъдрост, според която никой човек не може да те лице зре и да описва Твоя образ и Твоето битие. Изповедвам освен това, продължи пит, че винаги съм изпитвал и продължавам да изпитвам възмущение, когато ми се казва да се въздържам от личното си търсене на Бога, и вярвам, че един отделен човек може да се стреми сам да го открие. Без посредничеството на свещеника, причастието и църквата. Изпоглядвам смирено това свое убеждение и макар да знам, че е греховно, продължавам да го отстоявам. Двамата дълго мълчаха и накрая Пит Сенс добави странно, че и ти каза същото нещо за прахта. Напомня ми за онова, което ми рече Хлоан, че сме направени от кал. Доктора Берна ти го погледна вренчено. Какво има? попита смутен Пит. Хлоан, да. В моето видение керамичното гърне твърдеше, че така се нарича. Глупаво гърне, глупаво име. Сигурно и халюциногенното е било някаква глупост. Вероятно е съдържало някои от онези военновременни и дезориентиращи химикали, които, това е на гръцки, изрече с изненадващо сериозен тон доктора Бернати, гръцки, не съм категоричен за точността, но това е име, което сам Бог си е дал в Библията, в гръцката и част. И Яхве е староеврейски глагол, който в Стария завет, когато той разговаря с Моисей, това е форма на глагола съм. Обрисува неговата същност. Аз съм този, който поражда нещата, е буквалното значение на Яхве. За да може Моисей да опише на народа си същността, т. онтологията на своя Бог. Но Хоан, свещеникът се замисли, същността на същността, най-божественият, най-възвисеният, Върховното му гъщество, Пит размя беше нищожно глинено гърне, а и, както знаеш, бях под въздействието на хапчета. Най-напред то каза «Охо», след което продължи «О, о, о», и накрая Хон. Хо Но това е гръцки «Коя е света софия попита Пит, никога не е имало никаква света София. Пит Серасмя грамогласно, развеселен от спомена за преживяното под въздействието на хапчетата, никаква света София ли? Гърне, което се нарича Бог, и откровение за несъществуваща светица, явно съм взел някаква особена смесица. Веднъж в живота, прав си, това е черна меса. Светица, която ще да се прероди, ще провея, каза доктора Бернати, но съм сигурен, че не е имало такава светица. Той излезе и много скоро се върна с обемисц правочник, света София, обяви на висок глас, той е била сграда, сграда. Много прочута сграда, разрушена, естествено, по време на катастрофата. Император Юстиниан лично я изградил. Името ли, Хагия София Звездичка, е гръцко. Също като Хоон, означава Божията мъдрост, И тя, предстои да бъде природена, звездичка по коректното произношение на византийски гръцки е долна черта, Хагия София долна черта, бълномът, това ми каза и Хоон, отвърна Пит. Доктора Бернати се седна не до него и запита съсредоточено, какво друго ти каза това керамично Берне Хоон, нищо съществено. Много се оплакваше, а, да, каза, че света София не е била приета благосклонно преди, и ти не разпита за нищо повече, ами, нищо, което, хагия София, продължи свещеникът, би могло да се отнася и за Словото Божие, поради което би могло да е шифър за Христос. Кот Шифър в Шифъра, Хагия София, Света София, Божията мъдрост, Словото Христос. Следователно, според нашата догма за три единството, Бог, прочети, хм, прити 8, 22, 31, истинска прелест, светица, която никога не е съществувала, каза Пит, гърнето ме преметна. Било е заблуда, Майтапио се е с мен, все още ли спиш с Люрайн Рей? Тонът на свещеника прозвуча неочаквано ляско. Пит премигна, ами да, смънка той, значи това е пътят, по който преминават в нашата вяра. Иначе губиш, отвърна Пит. Имам предвид, че така печелиш, тъй като идват при теб. Заповедвам ти, каза доктор Бернати, да престанеш да спиш с това момиче, за което не си женен. Ако те послушам, тя няма да приеме християнската църква. Настъпи мълчание. Двамата не откъсваха погледи един от друг, дишейки тежко. Лицата им поруменяха, излучвайки несъгласие и решителност, примесени с мрачна, но очевидна, макар и неизречена категоричност и виденията, продължи доктор Обернати. Време е да се откажеш и от тях. Ти изповяда, че употребяваш хапчета, които стимулират видения. Разпореждам ти да ми предадеш всички тези хапчета. Какъв какво? Свещеникът Кимна, още сега. Той протегна ръка, не трябваше да се изповядвам. Гласът на Пит трепереше и колкото и да се напрягаше, не можеше да го контролира. Слушай, добави той, какво ще кажеш за една сделка? Аз ще престана да спя с Люрайн, но ти ще ми оставиш. Доктора Берна, ти не отстъпваше, позагрижен съм за хапчетата. В тях има нещо сатанинско, опорочена, но все пак реална черна литургия. Ти си се побъркал, махна с ръка Пит. Ръката на свещеника остана протегната в очакване. Черна литургия звездичка, повтори с възмущение пит, най-обикновена сделка. Не мога да спечеля, аз също, голяма загуба, помисли на Въсено той, беше допуснал грешка, като наруши границите на официалните си отношения събернати. Свещеникът вече не беше мъж и беше придобил трансцендентална мощ, покаяние, изрече високо той, хвана ме. Добре. Трябва да жертвам целия си проклет запас от медикаменти. Тази вечер спечели огромна победа. Каква причина за присъединяване към християнската църква? Ще трябва да се откажеш от всичко, което обичаш, дори от търсенето на Бога. Ти със сигурност не изпитваш кой знае какво желание да множиш ново Намирам за твърде странно, че отблъсна Макмастърс. Боже Господи, Ти му каза почти направо в лицето че трябва да се върне при Хенди, за да си върши работата, а не да се покръства. Това ли искаш, да остане при служителите на гнева и да замине на това пътуване, от което той прави всичко възможно да се отърве? Що за начин да ръководиш една църква? Нищо чудно, че губиш, както ти казах, звездичка Блеск Месес, пародия на римокатолическа литургия, приписвана на поклонници на сатанизма, бпр. Доктор Бернати продължаваше да чака с протегната ръка. Единствено това, помисли си Пит Сентс, но изобщо не помръдна, когато хромият пожала да се присъедини към нас, за да не тръгне на пътуване. Защо не настоя тогава? Не беше толкова трудно да вземе решение. Нормално би било доктор Бернати моментално да привлече Тибор в християнската църква. Пит Сенс многократно беше ставал свидетел на подобни светкавични покръствания. Виж какво, каза на Глас Пит, ще ти предам целия си запас от лекарства, ако ми откриеш защо спря Матмастърс, когато поиска да премине към нас. А, става ли, той трябва да притежава смелост. Трябва да съблюдава възложените му задължения. Дори от една неправедна и фалшива църква. Сигурно се майта тъпиш. Казаното не му прозвуча искрено. Този път дори още по-малко. Запитан на право за основанията си, доктор Обернати разкри, че няма такива. Или по-скоро, замисли се Пит, не иска да ги изрече, хъпчетата, повтори Обернати, Абернати. обяснив ти защо се въздържах от изкушението да привлека един от най-добрите майстори на Фрески в региона на Скалистите планини в християнската църква. Сега ми дай всичко друго, промълви Пит Сенц. Моля, сякаш не дочу, доктор Абернати постави длан върху ухото си. О, разбирам. Всичко друго, освен лекарствата, люрени всичко, което поискаш, промъл и пиц, едва доловим глас, не уверен дали свещеникът въобще е чул думите, или само е усетил тона му. Но самият тон беше достатъчен да изрази изреченото. През целия си живот, дори през войната, никога не беше звучал по този начин. Поне така му се стори, в мем. Отвърна доктора Бернати, Люрен и всичко, което поискам. Твърде внушително предложение, трябва доста да си привикнал с едно или няколко от твоите хапчета, така ли е? Той изгледа вренчено пит, не с хапчетата. Отвърна пит, а с онова, което ми показват. Нека помисля, доктор Бернати помълче известно време, нищо не ми идва на он тази вечер. Може би най-добре да отложим за сега. Може би ще измисля нещо до утре или в други ден. И не само това, помисли си Пит, а ми спечели и цялото сребро, което имах, когато започнахме играта. Подяволите, между впрочем, продължи доктора Бернати, как е флегото Люрайн. Толкова ли са твърди гърдите и, например, колкото изглеждат, като морски прилифе, отвърна навасен Пит, или вятър на дравнината? Гърдите и са като купчинки пилешка тластина. Слабините и... Доктор Бернати го прекъсна ухилен, значи си изпита удоволствието да я познаеш. В библейския смисъл, наистина ли искаш да разбереш как е. Средна работа. В края на краищата имал съм много жени. Много от тях бяха подобри, а много други после в леглото. Това е всичко. Доктор Бернати продължаваше да се хили. Какво смешно има, попита Пит. -апит. Вероятно по същия начин гладни мъже разговарят за апетитни ордюври, отвърна доктора Бернати. Пит поруменя, съзнавайки, че се е изчервило и темето му помръдна рамене и се извърна, теб какво те засяга, любопитство, отвърна доктора Бернати, почесвайки се по брадичката под откровено ухилената си уста. Аз съм любопитен човек, а дори получено от втора ръка, плътското познание си остава познание, а и вероятно дългите години, прекарани в изповедалнията, развиват склонност към влайорство, предположи Пит. Но по никакъв начин не възпрепятстват причастието. Отвърна доктора Бернати, знам за вълденсите звездичка, рече Пит, онова, което исках да кажа, бе, звездичка християнска секта, възникнала в Южна Франция в края на 12 век и възприяла кавинистката догма през 16 век, бъ, ПР. че надничам през ключалката. Доктор Бернати въздъхна и се изправи, нагласявайки расото си, е, аз ще вървя. Пит го изпрати до вратата и пусна Том бързия и неговият електрически-магически килим да свърши обичайните си вечерни задължения. Прахта полепваше по росата, но вдиганите от копитета на кравата пръски мокреха лицето му. Тибор завъртя глава на една страна и се загледа в утринните цветове. Цветовете, Исус е, цветовете, помисли си той. Сутрин всичко изглеждаше особено – влажните листа и мазното сивкаво синьо на перата на сойките, ближто кафяво на кръйпътните ябълки, всичко. Всичко е особено до към 11 часа. След това цветовете си остават същите, но магията изчезва – магията на влагата. Сега в западния край на света от 9:30 се долавеше дрезгава мараня. Припомни си светлосенките в репродукциите на Рембранд, които беше виждал. Беше така лесно да го имитира, помисли си. Говореха му за очите на Рембранд. Какво виждате? Каквото си искат? Нямаше нищо, освен сенки. Той не беше художник на утрото, затова беше лесен за подражание. Но всички тези утрини художници, импресионистите, струпани на едно място, само защото седяха в един и същи ъгъл на кафене, гебла, те бяха потрудни за имитиране. Те виждаха нещо като картината на околу и го пресъздаваха в съвършени окръжности. Наблюдаваше птиците и поглъщаше полета им. Сутринта беше прекалено красива. Той я запечета в съзнанието си. В акварел, в маслени бои, което беше потрудно и мъчително. Пласт, подир, пласт. За да отблъсне други неща. Какво? Кравата е измоча глуха и той измърмури нещо в отговор. Господи, как мразеше да работи на изкуствена светлина! Беше достатъчна за дреболии, за някоя ъгълче или контур, за подготвителна работа, но едно завършено произведение, Даздин Селбер звездичка, трябваше да е творение на Дер Морган звездичка звездичка Даздин Селбер Нем самото нещо БПР, звездичка звездичка Морган Нем утро, сутрин, БПР, съзнанието му се завъртя в пълна укръжност, а утрото и цветовете се отдалечиха за известно време. Жилището на доктор Бернати беше на около миля, през хълма и после след завоя. С тази скорост към 10 часа щеше да е пред главния вход. А после опита се да отпади мисълта, скицирайки едно дърво на ум. Но дойде есента, листата повехнаха и окапаха, и вятърът ги помете. А после, идеята за един бог на милосърдието и любовта го беше обсебила неочаквано. Всъщност, преди броени дни, ако го приемат и покръстят, дори няма да се наложи да се изповяда, доколкото беше успял да разбере. За да не се смущава от сектантските разбирания на анабаптистите. Той осъзна се истинско удовлетворение, че това ще го освободи от необходимостта да признае похождалите го мисли, за Елена с гърди като облаци, за Люран с кожа като мляко, за Фейс с уста като мед, за боите, които беше заделил за своя собствена употреба, за каменните блокове, които беше откраднал, за да скулптира. Какво ще, ще да му каже доктора Бернати? О, подяволите! Щеше да му даде съвет, да му възложи да изучи катехизиса, след известно време да го препита, да го кръсти и да го приеме в лоното на църквата, кое тогава разваляше тази утрин. Предишната нощ беше сънувал своя стенопис. Мястото на Карло Лофто и в центъра беше празно, надавайки вопли да бъде запълнено. Лицето от снимката, която му беше показал Доминос Маккомос, сякаш непрекъснато му обягваше. Не беше самият той. Все още, видеше ли веднъж този мъж и зърнеше ли очите, непотулени като в рисунка на Рембранд, не, а очите на самия Бог на гнева, фокусирани на му с отпуснатите, опанати, провиснали мускули на това лице, турбичките или тъмните петна под очите, паралелограмите на челото, Щом всички тези подробности се разкриеха пред него дори само за един единствен утрененник, празното петно щеше ще да бъде запълнено. Съзрешели го веднъж. Щеше да го види целият свят, чрез неговото зрение и шесте пръста на стоманената му ръка. Изплю се, облиза устни и се изкаша. Сутринта му идваше в повече. Холандската крава, Дарлин, кори зави и му остана още около миля. Влезе бавно в кабинета и видя свещеника, благодаря, каза Тибор, приемайки чаша кафе, която нагласи в удобно положение, за да изпие две бързи, горещи глътки. Доктора Бернати добави сметана и захар в своята и я разбърка шумно. Известно време останаха безмолвни, след което доктора Бернати рече, искаш да станеш християнин. Какъвто и да беше въпросителният знак в края на фразата, долу го едва едва флеко повдигнатите му вежди, аз съм заинтригуван. Да, както споделих, вчера вечерта, да, да, знам, прекъсна го доктора Бернати, излишно е да повтарям. Че нашият пример те впечатлява по такъв начин, той се обърна, за да погледне през прозореца и продължи: Вярваш ли в Всемогъщия Бог, Отец, Творец на небето и земята, и в единствения му син Исус Христос, нашия Бог, роден от Дева Мария, който пострадал от Пилат Пунтийски, беше растен на кръста, умря, беше погребан, а на третия ден възкръсна, Мисия, че да, отвърна Тибор. Да, така мисля, вярваш ли? че той ще слезе да въздаде справедливост на живи и мъртви. Мога, ако се опитам, потвърди Тибор, все пак си откровен. Продължи доктора Бернати, независимо от слуховете, че сме користолюбиви, това не е така. С радост бихте приютил в лоното на църквата, но единствено ако знаеш какво вършиш. Първото нещо е, че сме победни от служителите на гнева. Така че, ако търсиш изгода при нас, забрави го. Не можем да си позволим фрески, нито дори цветни ръкописи, това е последното, което ми е дошло на ума. Отвърна Тибор, добре, установи доктора Бернати, просто исках да се уверя, че говорим за едно и също, сигурен съм в това, рече Тибор, работиш за служителите на гнева, взел съм пари от тях, потвърди Тибор, възложили са ми работа, която трябва да свърша. Какво мислиш всъщност за Луфто и Попита попите доктора Бернати, труден въпрос. Отвърна Тибор, тъй като не съм го виждал никога. Изпитвам необходимост да рисувам отличен опит. Една фотография, като онази, която ми предоставиха, би свършила работа единствено ако можех да зърна самия човек, дори само за миг. Какво мислиш за него като бог? Вмет на доктора Бернати, не знам. Призна Тибор, като човек, настоя доктора Бернати, не знам. Ако имаш съмнение, защо искаш да предприемеш промени точно в този момент от играта, продължи доктор Бернати, може би е по-добре да ги разрешиш в рамките на ситуацията, в която са възникнали. Вашата религия предлага нещо повече, отвърна Тибор, например, по любопитства доктора Бернати, любов, вяра, надежда, уточни Тибор. Но все пак вземаш парите им, добави свещеникът, да, съгласи се Тибор, вече съм се споразумел с тях което налага необходимостта от пътуване. попите доктора Бернати, да, кимна Тибор. Ако приемеш вярата днес, как ще поступиш с тази поръчка? Продължи доктора Бернати, ще я откажа. Отсече Тибор, защо, зададе следващия си въпрос доктора Бернати, защото не искам да предприема това пътуване, заяви Тибор. Двамата отпиха от кафето, смяташ, че си честен човек, рече след малко доктора Бернати, който спазва всички свои ангажименти. Но въпреки това искаш да дойдеш при нас и да развалиш поразумението си с тях. Тибор отмести поглед, мога да им върна парите, измъкна той, както е според заповедите, не кради. Те са валидни и за служителите, както и за всеки друг. Значи единствените възможности са или да се откажеш, или да спазиш обещанието си и да нарисуваш фреската. Всъщност какво точно искат от теб, фреска с Бога на гнева, каза Тибор. Само това, доктора Бернати се замисли, а къде живее Бог, не разбирам. Отвърна Тибор и пий на кафе. Нима не е вярно, че той обитава всички места и всички времена, тъй като негов дом е вечността. Продължи въпроса си доктора Бернати, струва ми се, че и служителите, и християните са на едно и също мнение по този въпрос. Предполагам, съгласи се Тибор, но като Бог на този след, той може да бъде открит навсякъде. Довърши доктора Бернати. Отче, не се умявам да ви разбера. Призна Тибор, какво ще се случи, ако не успеш да установиш местопребиваването му? Попите доктора Бернати, няма да съм в състояние да довърша фреската. Отвърна Тибор, и какво ще сториш в такъв случай? Ще продължа онова, което съм правил досега. Ще рисувам табели, ще боядисвам къщи. Ще върна парите, разбира се. Защо е нужно да стигаш до тази крайност? След като Бог, ако той е Бог. Може да бъде открит навсякъде, щом този свят е негов, значи би могъл да го откриеш където и да било, каза доктор Рабернати. И явно озадъчен, но същевременно впечатлен, Тибор промови, боя се, че все още не мога да разбера какво искате да кажете. Сър, ами ако можеш да зърнеш образа в облак, обясни доктор Рабернати, или сред отраженията на великото солено езеро под блещ на средношните звезди. Или сред умарата на оттеглящата се дневна светлина, тогава това би било само догътка, възрази Тибор, заблуда. Защо, попита доктора Бернати, защото съм обикновен просто смъртен, отговори Тибор. И следователно уязвим да допусна грешка. Щом като трябва да се осланям на догадките си, те могат да са неправилни, но ако негова воля е това да бъде направено, нима той ще допусне такава грешка, изрече с категоричен тон доктор Робернати, ще допусне ли да нарисуваш неточно лице, не знам, отвърна Тибор, не мисля. Но, тогава защо не си спестиш толкова много време, усилия и грижи, продължи доктор Робернати, постъпвайки так му по този начин. След кратка пауза, Тибор промъви, не смятам ще е редно, защо не, настоя доктор Бернати, всъщност би могъл да бъде всеки, както знаеш. Съществува вероятност никога да не откриеш истинския Карлов Тойфел, защо ли? Защото няма да е редно, затова. поръчено ми е да нарисувам Бога на гнева в центъра на фреската с подобаваща прилика и съответстващи цветове. Затова е важно да знам как изглежда в действителност, наистина ли е чак толкова важно, не се отказваше доктора Бернати. Колко души са го познавали преди. И ако все още са живи, колко от тях биха го познали днес. Ако самият той все още е жив, не става дума за това, възрази Тибор. Знам, че мога да го измисля, че мога да нарисувам едно лице само по снимката, която видях. Работата е в това, че няма да е истинското. Истинското, възклик на доктора Бернати, истинското. Какво е истината? Нимашто том един служител погледне долна черта не точното долна черта лице, това би накърнило вярата му, ако чувствата му са действително праведни. Разбира се, че не. Не се опитвам да опозоря тези, които може би считаш за мои съперници. Далеч съм от подобна мисъл. Ти си този, когото ценя. Едно пътуване е рисковано начинание, меко казано. Какво ще спечелим, ако те загубим? Нищо. Какво ще загубим, ако те загубим? Вероятно една душа и един добър художник. Не би ми се искало да те загубя поради те несъществена причина. Това не е несъществена причина, отче, възпротиви се Тибор, става дума за честност. Платено ми е да направя нещо и за Бога, вашия или техния, трябва да го свърша, както се полага. Аз работя по този начин, мир на душата ти, доктора Берна ти вдигна ръка, отпи още една глътка кафе и продължи, гордостта също е глях. Тък му заради нея Луцифер рухна от небесата. От всички смъртни грехове гордостта е най-тежкият. Гневът, алчността, завистта, похота, мързалът, лакомията засягат единствено взаимоотношенията ни с другите и със света. Докато гордостта е абсолютна, тя засяга отношението на даден човек към самия себе си. Тъкму за това е най-тежкият грях от всички тях. Гордостта не се нуждае от причина да се гордеш със себе си. Тя е крайна степен на нарцисизъм. Усещам, че може би си жертва на подобни чувства. Тибор се разсмя и погълна голяма глътка кафе. Мисля, че сте попаднали на грешния човек. Отвърна той, притежавам твърде малко неща, с които да се гордея. Той постави чашата кафе пред себе си и вдигна металната си ръка. Нима можете да предположите, че точно аз бих могъл се гордея с нещо. Погяволите? Та аз съм на половина машина, сър. От всички грехове, които изброихте, този вероятно е най-неприложен към мен. Не бих се обзаложил на такъв бас с пари. Отвърна доктора Бернати, дойдох да обсъдим религиозни въпроси. Напомни, Тибор, така е. Съгласи се, доктора Бернати, имаш право. Опитвам се да намеря точното място на ангажимента, който си поел. Още кафе, да, ако обичате, отвърна Тибор. Доктора Бернати му наля, а Тибор погледна през прозореца. Единайсет часа, усети, че мигът на преминава над света. Нещото кушто бе помръкнало. Никога нямаше да разбере какво. Отпи глътка, замисляйки се за предишната вечер. Отче, промълви накрая той, не знам кой е прав и кой греши, вие или те, и вероятно никога няма да узная. Но не мога да си позволя да излъжа някого, когато съм дал дума, че ще свърша дадена работа. Ако не беше така, бих се съгласил с разсъжденията ви. Доктора Бернати разбърка кафето си и отпи, и вероятно изобщо не би се замислил, ако не беше открил нас, християните от последната вечеря, отвърна той, след като си в състояние да свършиш добра работа. Не се опитвам да те разубедя да постъпиш както считаш за правилно. Просто мисля, че грешиш е, че би могъл да улесниш онова, което те смущава. Не търся улеснение, отче, караш ме да бъда нещо, което дори не се опитвам. Продължи, доктор Бернати, става дума единствено за това, че ми се струва. Съществува начин да направиш полезни нещата за себе си. С други думи, искате да замине за известно време, да се престоя, че съм видял лицето, което би трябвало да видя, да го нарисувам и с това да приключа. Предположи, Тибор, ако трябва да бъда пределно честен, отвърна доктора Бернати, да. Така няма да излъжеш никого, дори себе си, попита Тибор, гордост. Каза доктора Бернати, гордост, съжалявам, сър, отговори Тибор, докато оставяше чашата си. Съжалявам, но не мога да го направя, защо не, попите доктора Бернати, защото няма да е справедливо, отвърна Тибор, не съм такъв човек. Всъщност вашите разсъждения ме карат да се замисля отново за вашата религия. Предполагам, че бих искал да отложа своето решение по отношение на смяната на вярата, както желаеш, съгласи се доктор Бернати. Естествено, според нашето учение твоята безсмъртна душа е изложена на постоянна опасност, и все пак, запита Тибор, нали не смятате всеки човек за прокълнат? Точно така, отговори доктор Бернати, кой ти предостави това езуитско познание, Фейблен, каза Тибор. Измърмори доктор Бернати, благодаря за кафето, сър, опита се да приключи разговора Хромият, предполагам, че е време да тръгвам, мога ли да ти дам един катехизис? Да имаш какво да четеш по пътя, да, благодаря, не ме харесваш и не ме уважаваш, нали? Тибор, нека да запази отговора за себе си, отче, запази го, но вземи това, каза доктор Бернати, благодаря. Отвърна Тибор и взе книгата, ще ти разкрия още нещо, което би трябвало да знаеш, добави доктора Бернати, Попаднах на него в една книга за вярванията на древните гърци. Техният бог Аполлон бил бог на предеността и когато се подлагал на изпитания. Винаги се оказвал един и същ. Това било основното му качество. Бил това, което е, за винаги. С постоянството си той можел да бъде дефиниран и так то се считало за аполонското качество в хората. Той се искаше и продължи по-бързо. Но Дионис, богът на безумието, бил бог на метаморфозата. Какво е метаморфоза? Попита Тибор, промяна от една форма в друга. Та както виждаш, Богът на гнева, който също като Дионис е Бог на безумието, също може да се крие, да се спотайва, да се маскира, да е това, което не е. Би ли могъл да си представиш, че се кланяш на Бог, който е поскоро онова, което не е. Тибор го погледна объркан, стаята се изпълни с недоумението и напрежението между двамата. Недоумение, граничещо с неразбирателство, това са сложни въпроси. Заключи най после доктора Бернати, докато се изправяше, ще те видяли след завръщането ти, може би, отвърна Тибор, задействайки карутката си. Християнският бог, доктор Бернати се подволми, забелязал бъркаността на Тибор, която очевидно го беше изтощила, а само това, което съм, както казва бог на Мойсей в Библията. Това е нашият бог, навън магията беше помръкнала сред настъпилото пладне. Слънцето бе си зад малък облак, а Дарлин Кори беше глътнала една земна пчела и се чувстваше зле. Пети, върна се в квартирата си следващия следовед. Вратата затътна, щом пъхна пръста си, но разпозна пръстена и се плъзна наполовина в дясно. Промътна се с рамото напред, ритна я и тя се затвори зад него. След като нагласи турбата, която беше пълна с нови запаси от хербициди, той спря за момент, за да докосне цицината, която се беше по-долу между лявото му слепоочие и челото. Пулсираше и той усети вълна от болка да сграбчва главата му, знаеше, че ще се случи така. Но не можеше да не я докосне. Реакция от възпалените зъби, реши той. Погълна друга таблетка от новите си запаси, предполагайки, че ефектът ще е по-слаб от необходимото. Обърна се и тръгна надолу по вечно осветение. Повечно слабо осветения тунел, който водеше към бункерите. Преди да стигне до този, в който обикновено спеше, кръкът му попадна върху малко червено камионче и той се срина върху земята. Докато падаше, предпази ръка на търтената си глава. Блъснато от стоварилия се върху му крак, камиончето включи сирената си и препусна нагоре по тунела. След миг мисък. Обемист силует прелетя край него, издавайки хлипащи звуци, камънче, изкръща силуетът, преследвайки звука на сирената. Той се надигна на колене, а след това и на крака. Залитайки през входа, забеляза, че стаята е в пълен безпорядък, както беше подозирал. Утре ще се преместя в съседната, зарече се. Полесно е, отколкото да почиствам целия проклят буклук. Метна турбата върху най-близката маса и рухна върху леглото. Притискайки опакото на дясната си китка върху челото си. Помредването на сянка върху клепачите му подсказа, че вече не е сам. Без да отваря очи и да променя положението си, той изръмжа. «Алис, казах ти да си прибираш играчките. Дадох ти такава хубава кутия за тях. Ако не започнеш да ги пазиш там, ще ти ги взема до една. Не, отвърна пискливият глас, камунче». След това чу шляпането на босите и крака по пода и капъкът на кутията за играчки и скрибуца. Беше твърде късно да изкръщи и тъй като знаеше какво ще последва, той стисна зъби, щом тя го затръшва с тясък, който отекна във всички стени на тясната килия и се стовари върху главата му. Фактът, че тя не знае как по-добре да постъпи, не променя проблемите, реши той. Беше довел Алис преди три седмици, маломно момиче, което жителите на Штутгарт бяха прогонили. Не беше сигурен дали от състрадание или от желание да има компания. Вероятно решението му се дължеше по-малко и на двете. Сега разбираше защо бяха поступили така с нея. Беше невъзможно, владяващо да се живее с Алис. Щом се почувстваше малко по-добре, щеше да я върне там, където я беше открил да плаче. Край се са закачена за един трънлив храст дрещка, съжалявам, я чу той, съжалявам, татко, не съм ти никакъв татко, сия я. Хапни малко шоколад и върви да спиш, моля те. Чувстваше се като чаша следена вода. Наодничава мисъл, му, сякаш беше кондензирала по стените и влага, но отвътре му беше студено, студено, студено. Скръсти ръце и се разтрепери. Накрая напипа пръсти одеялото, сграбчи го и го издърпа отгоре си. Чула Алис да си тананика в другия край на стаята и това до някъде го поуспокои. После, осъзнавайки за свой ужас, че все още не се е унесъл напълно, отново се лозува в офиса си, където секретарката му току-що се беше втурнала с цел сноплистове, който държаше като цвете с пръстите си с розови ногти и не спираше да бърбори. Да бърбори и да бърбори възбудено, докато той отговаряше и кимаше непрекъснато с глава и жестикулираше с ръце, като в това време натискаше контролните бутони на телефоните си, потупваше се по носа. Подръпваше месестата част на ухото си и разговаряше, без да чуе или разбере нито дума от онова, което изричаха и двамата, без да чуе дори звъна на телефоните, светлинките на чието бутони непрекъснато светваха и угасваха сред цялата тази атмосфера на неотложност и странно усещане за раздяла, преместване, безсилие, докато доли райбър, така се казваше секретарката, не спираше да говори, а той внезапно забелеза, запази от цялото си хладнокръвие. Че главата й е кучешка и тък му започва да вие. воя достигаше до слуха му, макар и едва едва, а той протегна ръка да я пога и помуцуната, и тя се превърна в застеналата до леглото му Алис. Казах ти да си легнеш. Повтори той. Съжалявам, татко, отвърна момичето, няма нищо. Върви да спиш, както вече ти казах. Силуетът се оттегли и той събра сили да разкопча емуниционните си колани и да смъкне дрехите си, тъй като вече не се чувстваше като чаша следена вода, и да избута всичко това през ръба на леглото. Остана да лежи задъхан, а главата му пулсираше при всеки удар на сърцето му. Плъховете, плъховете, мяха навсякъде около него и се приближаваха все повече и повече. Посегна за напълма, но те заповтаяха, избави ни, избави ни от твоя гняв а той се изкикоти и изяда поднесените от тях дарове. За известно време, каза им той, след което небето се взриви и навсякъде около него бавно се разлетяха безформени силуети, повечето червени, но някои бяха безцветни, а той ги наблюдаваше с безразличие, докато се носеха край него, след което всъщност не беше сигурен дали преди или след това, но знаеше, че това няма никакво значение, той поскоро чу и усети, отколкото видя някаква пулсираща светлина в главата си, чувството от което беше приятно, и той я остави да проникне дълбоко в него в продължение на известно време, което би могло да бъде часове или секунди. И това беше без значение, и докато изпита внезапно усещане, че устните му помръдват, без да беше да никакви думи там, където се намираше, нечи глас изрече, какво е за три, татко, заспивай, подяволите. Заспивай, чу най-послето изречените от остата му думи, последвани от отдалечаващи се стъпки. Плъхове, избави ни, затри, светлина, светлина, той блещукаше като неонова тръба и пулсираше също като нея. Все по-ярко и по-ярко. Червено, оранжево, жълто, вяло, бяло и ослепително. Завъртя се сред чисто бялата светлина. За миг изпита на слада, само за миг. Заспуска се бавно и той го видя да се приближава. Да се носи, изпита страх, сви се пред него, но то продължи протяжното си спускане въпреки всичко. Господи, изтръгна се с подавен вик от цялото му същество, но то се спускаше все по-ниско и по-ниско над него. Една желязна корона се настани върху челото му, скова го, намести се. Стегна главата му като халка от сухлет, ръце. Нима имаше ръце, щом беше така, опита се да ги използва да я издърпа, но без какъвто и да било успех. Тя прилепна и запулсира, а той отново беше в своя бункер, усещайки я. «Алис», викна той, «Алис, моля те, какво, татко?» «Какво?» «Приближи се отново тя, огледало». «Трябва ми огледало». «Вземи малкото отгоре на туалетната и ми го донеси». «Побързай, огледало, огледало». Спиегел, гел, звездичка». Отразител, нещото, в което виждаш лицето си, звездичка с пиегел, нем, огледало, бък пръ, добре. Тя се затича, и нож. Ще ми трябва нож, струва ми се, извика след нея той, без да е сигурен дали го чува. След мъчително дълго време тя се върна, но се огледалото, рече. Той го грабна от нея и го повдигна, обърна глава и го погледна с лявото си око. Беше там, в центъра на подотината се беше появила черна ивица. Слушай, Алис, каза той и за да си поеме дълбоко дъх. Слушай, в кухнята. Нали знаеш чекмеджето, в което държи ножове, вилици и лъжици, предполагам. Може би, върви го донеси. Издърпай цялото чекмедже, много внимателно. Не го изпускай и ми го донеси цялото тук. Разбрали, кухня, неща в чекмедже, кухня. Неща в чек-медже, неща в чек-медже, да. Побързай, но внимавай да не го изтървеш. Тя победна и след миг се чуха трясък и тракане. След това е до слуха му достигна скимтенето и, спусна крака от ръба на леглото и се стовари на пода. Запълза бавно, стигна до кухнята и усети влажни отпечатъци от ръце по плочите. Алис се беше сгушила ужасена в ъгъла и повтаряше: Не удряй, тате. Съжалявам, тате, не удряй, тате. Няма нищо, успокои я е той, можеш да си хапнеш още едно парче шоколад. Взе два остри ножа с различни размери, обърна се и започна дългото пълзене назад. Изчака може би 10 минути и ръцете му станаха достатъчно стабилни, за да вдине огледалото в лявата и малкия нож в дясната. Прехапа устни, първият разрез трябва да е светкавичен, реши той и постави острието под черната ивица. Натисна и изкръща почти едновременно. Тя изтича от едната му страна, хлипайки, но той също хълцаше, неспособен да отговори – «Татко!» «Татко!» – «Татко!» – извика тя – «Дай ми ризата!» – изкръща той. Тя я издърпа от копчината дрехи и я пусна върху него. Внимателно притисната канта към челото си, и сълзите в очите си ръкава. Отново прехъпа устната си и повлажната струйка разбра, че трябва да изтрия и нея. «Виж, какво?» – «Алис!» – каза той. Ти си добро момиче и аз не съм ти ядосан, не си ядосан, попита тя, не съм ядосан, повтори той, ти си добра. Много добра, но тази нощ трябва да отидеш да спиш в друга стая. Това е защото ще изпитвам болки и ще вдигам много шум, а ще има и много кръв. Не искам да виждаш всичко това, а предполагам, че и на теб няма да ти хареса, не си ядосан, не. Но те моля да отидеш в старата стая. Само за тази нощ, там не ми харесва, само за тази нощ, добре, татко, склони тя, ще ме целунеш ли? Разбира се, тя се приведе напред, и той успя да извърне главата си, за да не му причини болка. След което тя се отегли, слава богу, без излишнато пурдия. Тя беше, прецени той, към 24 годишна и въпреки широките си рамене и доста заоблена талия имаше лице, което напомняше Рубенсов Херовим. След като тя излезе, той си отдъхна и отново вдигна огледалото. Кръвта продължаваше да изтича и той я попи няколко пъти, докато оглеждаше раната. Добре, реши мъжът. Първият разрез беше проникнал дълбоко. Сега, ако имаше достатъчно смелост, вдигна ножа и го постави над черната ивица. Нещо в него, животинското, което пораждаше страховете, изкръща, но той успя да го превъзмогне за един миг който му беше достатъчен, за да направи втория разрез. След това огледалото и ножът паднаха върху леглото и той притисна ризата към лицето си. И му причерня, никаква светлина, никаква корона, нищо, нямаше представа колко време измина, преди да се съвземе. Махна ризата от лицето си, премигна и облиза устни. Накрая вдигна огледалото и се погледна. Да, беше успял да огради с разрези нещото. Първата стъпка беше направена, сега оставаше да поразчупли, и той се зае. Всеки път, що му стрието удряше изпъкналото парче метал, усещаше главата си като вътрешност на категрална камбана и всеки път трябваше да минат няколко минути, преди да успее да продължи. Отново и отново попиваше кръвта, сълзите и пота от лицето си. Ето най-после, най, най сетне успя да разкрие достатъчно ръба, за да го напипа с ногти. Прехапвайки този път тезика, както преди това беше отхъпал долната си устна, хвана внимателно, стисна посилно и дръпна с цялата си сила. Когато се съвзе и отново успя да вдигне огледалото, то стърчеше четвърти инчо от главата му. Навлъжни ризата си с слюнка, за да почисти лицето си. След това отново се подготви бавно и дръпна конвулсивно. И отново му причърня. След петия път лежаше с двуинчо в метален шип до дясната си ръка върху леглото. Лицето му се бе превърнало в потна, кървяща, крещаща маска с дупка от лявата страна, а той спеше, без да сънува. Подръждивата повърхност сякаш наистина се беше стаяло спокойствие, независимо, че може би беше от светлината, която проникваше през мръсотията. Тя пристъпи на пръсти с подетински преувеличена предпазливост, вдигна двете си ръце към устата и захапа кукълчетата си, съзнавайки, че не бива да го безпокои, което би се случило, ако извика. Сякаш беше с маска за празника си светии. Видя падналата на пода Риза. Беше толкова мокър, татко, прошепна тя и постави ризата върху лицето му, притискайки я съвсем, съвсем лекичко с върха на пръстите си като с кръчета на паяк, докато попие всичко, всичко, което го покриваше, като као или роят насекоми. След малко я отдели, защото много пъти се беше порязвала и знаеше, че такива неща засъхват и прилепват, а след това е много болезнено да ги отделиш. Вече изглеждаше почист, макар пък да беше различен. Тя притисна ризата към себе си и я отнесе обрано в старата стая, защото беше негова, защото и беше дали грачки и шоколад и защото искаше да има нещо негово, от което той вече не се нуждае. Не и толкова мръсно. По-късно, много по-късно, когато я разгледа, разгъвайки я напълно върху леглото си, и беше приятно да забележи, че отпечатаните върху нея следи от собствената му кръв много напомнят лицето му, което лежеше съвсем плоско пред нея, сега вече потъмнило, повтаряйки всяка подробност от изражението му. Освен очите, които изглеждаха странно хоризонтални, само цепки, тякаш наблюдаваха направо през повърхността на света. Сякаш светът беше плосък и погледът му стигаше до безкрая във вечността. Не й хареса как изглеждат очите му, затова отново сгъна ризата и на дъното на котията си за играчки, където я забрави завинаги. Този път, поради някаква причина, си спомни да не захлупва капака и внимателно го притвори. Шести, ето, пълзящият на ръце и колене мъж в помийната яма. Тъмните очи търсеха отвор, кръстосани брезентови презръмки на гърба му. Светкавиците над него, плущящият върху него дъжд. И до следващия завой на пътя му той наблюдава, те наблюдават, то наблюдава, защото той, те, то, то, знае, че мъжът приближава с болка в главата си. И то поглежда към мястото, където бурята се среща с земята и се поражда калта, изтрива тинести пръски от палтото си, подушва въздуха, вижда главата и раменете на мъжа да подминават повратната точка, отдръпва се. Мъжът открива отворената клоака и припълзява навътре. След 20 крачки, той запали ръчния си фенери и насочи сносветлина към тавана. След това застана върху пътеката до помийния канал и покле гръб на стената. Изтричело с сиво кафявия си ръкав, изтръска капките от косата си и избърса ръце в панталоните. За момент се намръщи, след това бръкна в метнатата през рамото му турба, извади туба с таблетки и глътна една. Грамотевиците трещаха наоколо и той изруга, притиснал слепо очията си, но те продължаваха да избухват и той се свече на колене, хлипайки. Нивото на помията в центъра на канала започна да се надига. Наблюдавайки го на светлината на фенера, той се изправи на крака и се помъкна навътре, докато стигна до нещо като платформа. Миризмата на отпадъци тук беше посилна, но имаше достатъчно място да приседне и да облегне гръб на стената, както и направи. Изгаси фенера. След известно време хапчето започна да действа и той въздъхна. Виж колко хилаво е проникналото у мен. Той разкопча кобора си и натисна спалят предпазителя на револвера. То ме чу и изпитва болка. Между грохота на грамотевиците се възцаряваше тишина. Остана седнал около час и се унесе в лека дрямка. Събуди го вероятно някакъв шум. Ако беше така, бил е прекалено тих, за да го е доловил съзнателно. Той е будно. Как е възможно да ме чува? Кажи ми, как е възможно да ме чува? Чувам те, каза той, и съм въоръжен. Мисълта му машинално се насочи към оръжието от едната му страна и пръстът му напипа с посъка. Представа за револвер и усещане за присмех, докато осем мъже рухват, преди то да щракне върху празния патронник. Слявата си ръка отново запали фенерчето. Штом размаха снопа светлина, от къмъгала проблеснаха няколко опалови искри. Храна, помисли си той. Ще ми е необходима, преди да тръгне обратно към бункера. Ще свърши работа. Няма да ме ядеш. Кой си ти, попита той. Ти мислиш за мен като за плъхове. Мислиш за нещо, известно като, наръчник на военно-въздушните сили за оцеляване, където се обяснява, че ако отрежеш една от главите ми, тази, в която е отровата, след това трябва да цепнеш корема и да продължиш разреза, докато изпънеш всяко краче. Така може да се одаре кожата, да се отвори и изпразни коремната кухина, да се отстрани гръбнакът и двете половини да се изпекат на шиш на слаб огън. Това в основата си е вярно, потвърди той. Казваш, че си, плъхове. Не разбирам. Множественото число, ето кое не разбирам. Аз съм всички ние. Той продължи да се взира в разположените на двадесетина и пет крачки от него очи. Сега вече знам как ме чуваш. Вътре в теб има болка. Това ти позволява по някакъв начин да чуваш, В главата ми има късчета метал. Обясни той, откакто офисът ми експлодира. Това също не го разбирам, но знам каква е причината. Да, всъщност виждам, че едно от късчетата, най-близко до повърхността, скоро ще изскочи. Тогава трябва да разкъсаш кожата си с лапи и с ногти и да го извадиш, нямам лапи. Но ръцете ми имат ногти. О, да, вероятно това причинява главоболието ми. Друго парче се движи в кръг. Имам късмет, че мога да използвам ножа си. Последния път, когато ми се наложи да извадя едно, беше много тежко. Какво е нож? Стомана, остро, блестящо, с дръжка. Как може да се добие нож? Можеш да го притежаваш, да го намериш, да си го купиш, да го откръднеш или да си го направиш. Аз нямам, но намерих твоя. Не знам как да си купя, да откръдна или да си направя. Затова ще взема твоя. Появиха се още опалови искри, нови и нови, бавно тръгнаха напред и той разбра, че оръжието няма да му бъде от полза. Усети зашеметяваща болка в главата си и от белите искри замико слепя. Когато погледът му се избистри, около него имаше хиляди плъхове, и той се раздвижи, без да се замисля. Измъкна луковицата от муниционния си колан, дръпна иглата и метна гранатата сред гъмжилото. В първите мигове не се случи нищо, освен че продължиха да напредват. След това избухна ослепителен блясък като слънчева корона, който не помръкна и продължи да свести няколко минути. Бял фосфор. След малко той хвърли напълн. Разхили се, плъховете пламнаха, запискаха и започнаха да се дерат един друг с ногтите си. Поне нещо в него се хилеше. Гризачите отстъпиха и той отново усети болка в главата си. В близост до лявото слепоочие очие по пронизване беше почти нетърпимо. Не го прави отново, моля те. Не си давах сметка, че ти си онова, което си, ще го направя. Подяволите, ако ти се опиташ пак да направиш това, което направи. Няма, ще ти предоставя плахове, които да изядеш. По-младички и охранени, само ни избави от твоя гняв, много добре. Колко плахове би желал, шест ще свършат работа. Ще са от най-добрите и най-закръглените. Дадоха му ги, а той ги обезглави, почисти и изпече стерно печката, която носеше в турбата си. Искаш ли още плъхове? Мога да ти предоставя всичко, което пожелаеш. Не, не искам повече. Отказа той. Ще останеш ли, докато престане бурята? Да, отговори. След което ще си тръгнеш, да. Върни се при мен някой ден, моля те. Винаги ще имам плъхове за теб, които да изядеш. Искам пак да се върнеш. И да ни избавиш от твоя гняв. О, създание, което в твоята болка се наричаш Карл Луфто и Фел. Може би, каза той и се усмихна. Седми, Тибор напредваше триумфално с каручката. Теглена от преданата крава, тя трополеше и подскачаше, движейки се покрай проточилите се дълги мили, обрасли с бурени пазбища и покрити с жилави и сухи стебло Земята беше станала безплодна и никакви земеделски култури не можеха да поникнат от нея. Колкото по голямо разстояние изминаваше, толкова по-силно тържествуваше. Най-после беше предприел своето пътуване и знаеше, че ще бъде успешно. Беше сигурен, не се страхуваше особено от обирджи и разбойници, отчасти защото никой не използваше магистралите и той можеше съзнателно да се освободи от страха си. Казвайки си, че след като няма движение. Какво биха търсили тук разбойници, о, приятели, почти извика той, превеждайки на английски началото на «Анди Фреуд», звездичка на Шилер, не тези звуци. Напротив, нека запем за «звездичка, ода на радостта», от Шилер, бърред, замълча, тъй като беше забравил стиховете. Подяволите, ядоса се на себе си той, подразнен от номерата, които му погаждаше собственият му мозък. Слънчевите лъчи проблясваха като древни рибки с ръгметален прибой в приливите и отливите на реалността. Той се закаша, изплю се и продължи. Осезаема разруха бавно поглъщаше всичко. Дори и дивите бурени излъчваха изоставеност. Никой не полагаше никакви грижи, никой не вършеше нищо. О, фреун, помисли си той. Никът диестон, сондерн, звездичка, звездичка Офреун. Никът диестон, сондерн, нем, о, приятели. Не тези звуци, а бъпра, ами ако все пак имаше невидими разбойници вследствие на мутацията. Не, невъзможно, вкопчи се в тази мисъл. Хората не го плашеха, плашеше го единствено пустоща. И най-вече напълно реалната възможност да е прекъсната магистралата. Няколко по-големи дубки и карутката му нямаше да може да продължи напред. Като нищо щеше да си умре сред бетонните блокове. Не беше най-приятната смърт, мина му през лума. Но пътна е и най-ужасната. Рухнали стволове на дървета блокираха пътя по-нататък. Накара кравата да забавиха и присви очи под ярката слънчева светлина, опитвайки се да види какво точно беше. Да нери, реши той, отсечени още в началото на войната. Никой не ги беше преместил. Доближи се с каручката до първото дърво. Кална пътечка от остри камъни заобикаляше падналите дървета и в отрешния си край отново се съединяваше с пътя. Ако се придвижваше пеша или ако караше велосипед, но вместо това се мъдреше в карочка, прекалено широка, за да мине по пътеката, по гяволите, изруга тибор. Спря количката и се заслуша в тихото свистене на вятъра през падналите дървета. Никакъв човешки глас, някъде много далеч нещо излая, сигурно куче, а ако не беше това, вероятно издрачи голяма птица. Изплю се встрани от каручката и отново огледа пътеката. Може и да се справя, каза си той. Но ако каручката се заклещи, сграбчирачката ръчката и каручката се затъркаля по избоялите в цепнатините на пътя бурени към калната пътека. След малко колелата се завъртяха на място, издавайки пронизително скрибуцане и облаци кафя в прах се издигнаха като гейзери към небето. Возилото се беше заклещило. Тибор прецени, че не беше изминал значително разстояние. И изпита внезапен, предизвикващ гадене страх от безсилието си. Усети, че му се повдига, а гърдите и ръцете му пламнаха от унизителната безпомощност. Да се заклещи още в началото, наистина беше потискащо. Ами ако го види някой, затънал в калта покрай разрушения път. Положително ще ми се изсмеят, помисли си той. На мен, и ще продължат, но е повероятно да ми помогнат, предположи отново той. Неблагоразумно е да ми се подиграват. Да не би да съм станал прекален циник по отношение на хората. Разбира се, че ще ми помогнат. И все пак ушите му продължаваха да голят от срам. За да се разсе в безисходицата, измъкна една изпомачкана и умазнена карта на Ричфилд и я заоглежда с надеждата да открие нещо, което би могло да му послужи. Намери местоположението си върху картата. Разстоянието, което беше изминал, беше не повече от капчица в кофа-вода. Най-много 30, 35 мили. И все пак това беше съвършено различен свят от онзи, който познаваше в Шарлотсвил. Абсолютно друг свят само на 30 на мили разстояние, вероятно една от хилядите различни вселени, които кръжаха през звездното време и пространство. Тук и там върху картата, имена, означавали някога нещо. Сега наоколо се простираше лунен пейзаж с кратери, огромни понори, издълбани в земята чак до скалните пластове. Достигаха под хумусния слой, където властваше базълтът. Той изплюща скамшика по кревата, включи селектора на заден ход и стиснал зъби, последователно промени посоката напред и назад. Каручката се растърси като в открито море. Замири се на изгоряло масло, вдигнаха се облаци прах. И това беше всичко. Тибор изпъшка и изключи регулатора. Значи тук ще си пукна, мерна се мисъл в мозъка му и неочаквано го досмеша, на самия него и на безисходното му положение. Не му трябваше никой друг. Можеше и сам да се присмива над себе си. Включи ал Армения Рок, захранен от огромната батерия на каручката, той изхрипти от собственото му тежко дишане. Тибор заговори, сега меча чуйте, отекна гласът му наоколо. Аз съм Тибор Макмастърст на официално пътуване за служителите на гнева. Претърпях авария. Бихте ли ми оказали помощ? Изключи Армения рок и се ослуша. До слуха му достигаше единствено шушненето на вятъра през високите бурени от ясната му страна. Над всичко се стелеше ослепителната оранжева слънчева светлина. Глас, чу го, ясно, помогнете ми, извика в рога, той, ще ви платя в метал. Става ли, съгласни ли сте, отново се заслуша, и чу, този път глъчката на множество гласове. Пронизителни, като писъци. Шумовете отекваха, смесвайки се с вибиращото съскане на тревите. Измъкна бинокъла и огледа във всички посоки. Нищо освен безплодна пустош, безкраен противен и мрачен пейзаж. Виждаха се огромни, все още не червени петна и засипани с гория пространства. По голяма част от развалините вече бяха покрити с пръст и дива трева. В далечината един робот реше земята с заварена за кръста му метална кука, отчупена от изоставена машина. Не погледна към него, не му обърна никакво внимание, защото беше нежив, само живо същество можеше да прояви загриженост. Роботът за продължи да пори с ръждивата кука твърдата пръст, превил от усилие над вешоплестото си тяло. Работейки мудно, безмовно, без да се оплаква. И в този момент ги видя. Причинителите на шума, две на фигурки подтичваха към него по опустошената земя. Дребни, черни момченца, които подскачаха и препускаха напред назад, не давайки пискиви команди, сякаш играеха на гонейница в клетка без покрив, накъде, сине на гнева и най-близкото дребосъче, докато си проправяше път през копчините боклоци и Беше дребен банто, обут в същите от червени парцали панталонки. Притича като кутре до карутката, подскачайки и въртайки се, оголи от белите си зъбки. Късаше стръкове, зелени буренаци, които растяха тук, там, на запад. Отвърна Тибор, все на запад. Но закъсах тук, дотичаха и останалите хлапъци и застанаха в кръг около заседналата карутка. Компанията беше неокротима и недисциплинирана. Търкаляха се, биеха се, блъскаха се и се гонеха като поштурили. Колко от вас, попита Тибор? Са получили първата си инструкция. Настъпи неловка тишина. хвапаците се спогледаха виновно, но никой не отговори. Нито един възклик на Тибор. Само на трисетина мили от Шарлотцвил. Господи, помисли си той, разпаднали сме се като ръждясала машина. Как смятате да влезете в ритъм с космическата воля? Как ще узнаете божествения план? Той замахна с хващачите си към намиращия се най-близко до каручката хлапък, готвиш ли се постоянно за предстоящия живот? Покайваш ли се и пречистваш ли се всеки дневно? Лишаваш ли се от месо, секс, забавления, финансови придобивки, образование, лентество? Отговорът беше очевиден. Доказваха го бурният им смях и лодешките игри, пеперотки, смъмли ги той, сумтейки от възмущение, както и да е. Израмжа, освободете ме, за да мога да продължа. Заповядвам ви, хлапаците се скупчиха зад карутката и започнаха да я бутат. Тя се блъсна в падналото пред нея дърво и спря, минете отпред, разпореди Тибор, и я повдигнете. Всички до ни и едновременно. Те го послушаха развеселени, той включи ручката на бавна скорост, а тя се разтресе и преодоля първия дънер, след което отново спря, стигнала до половината на втория. Мик по-късно преодоля втория, а след това и третия. Возилото се надигна, вирнало предницата си към небето, виеки и тътнеки, а от двигателя се издигна синкава стройка пушек. Вече можеше да огледа по-добре. Фермери, някои, роботи, други, хора, работеха нивите от двете страни на пътя. Тънък свой пръст над горията. Тук там се поклащаха хилови стъбла пшеница, тънички и се охрени. Земята беше най-ужасната, каквато беше виждал някога. Осещаше метава под каручката, почти на повърхността. Приведени мъже и жени напояваха мършавите насъждения, стенекияни канчета и овехтели метални контейнери, които бяха събрали сред развалините. Един биво отегляше автомобилта ратайка. В друга нива жени плевяха с ръце. Всички пристъпваха бавно, като замаяни, болни от анкилостомите в пръста. Всички до една бяха бъси. Децата явно все още не бяха се заразили, но не след дълго щяха да прихванат и те. Погледна на васеното небе и поблагодари на Бога на гнева, че му без спести от това. По ръцете на всички личаха следите от изпитанията. Тези мъже и жени бяха закалени в жешки пещи. Душите им сигурно бяха пречистени до невероятна степен. Едно бебе лежеше на сянка до задрямалата си майка. По очите му пълзеха мухи. Майката дишаше тежко, хрипиво, с отворена уста, а кожата ѝ беше усеяна с болнави безцветни петна. Коремът ѝ бе издут, отново беше забременила. Още една безсмъртна душа щеше да се издигне от по ниско ниво. Огромните и провиснали гърди се улюляваха, щом помръдваше насън, изкочили изпод чистата и дреха. Хлапаците, които го бяха избутали заедно с кравата на данерите, останки от предишни дървета, хукнаха. Чакайте, викна Тибор, върнете се. Аз ще ви питам, а вие ще отговаряте. Познавате ли основните катехизи си? Той ги заоглежда намръщен. Една ръчица се повдигна, след това втора. Първо, продължи Тибор, кой си ти? Ти си нищожна частица от космическия план. Второ, какво си ти? Нищожно петън в една твърде необятна система, за да може да бъде проумена. Трето, какъв е начинът на живот? Да изпълнявам онова, което разпореждат космическите сили. Четвърто. Какво? Пето. Измърмори едно от лапетата. Къде е си бил? И отговори на собствения си въпрос, по безкрайни стъпала. Всяко завъртане на колелото те издига или сваля. Шесто. Извика Тибор. Какво определя посоката ти при следващото завъртане? Твоето поведение при настоящото проявление. Седмо. Кое е праведното поведение? Починението ти на вечните сили на Делсира, който черта е божествения план. 8. Какъв е смисълът на страданието? Да пречисти душата. 9. Какво е значението на смъртта? Да освободи човека от това проявление, за да се изкачи той на следващото стъпало на стълбата. 10. В този момент Тибор спря да изрежда. Някакъв силует се беше приближил до карутката му. Кравата му сведе глава и се престори, че пасе или се опитва да опасе горчивите бурени, които растяха около нея. Трябва да тръгваме, развикаха се черните хлапъци, довиждане. И хукнаха през глава, един от тях спря, погледна назад към Тибор и изкръща, не говори са нея. Мама казва никой да не говори с нея, или ще го погълне. Внимавай, чуваш ли? Чувам, отвърна Тибор и потръпна. Беше притъмнило и захладнило, сякаш приближаваше ярост на буря. Знаеше какво е това, позная. Щеше да се спусне по разнебитените улици към пръснатите купчини от каменни блокове и колони, от които се състоеше домът. Много пъти му го бяха описвали. Всеки камък беше отбелязан старателно върху голямата карта в Шарлотсвил. Познаваше на пътя, който водеше нататък към входа. Знаеше, че огромните врати бяха рухнали, натрушени на отломъци. Знаеше как ще изглеждат отвътре мрачните, пусти коридори. Щеше да влезе в просторната стая, мрачната зала с прилепи, паяци и отекващи звуци. И тя щеше да е там, великата къ, дебнеща безмовно, очакваща да чуе въпросите. Въпросите, чрез които заякваше, избояваше, процъфтяваше. Кой е там. Попита го силуетът, женският силует на перипатетическото продължение на великата къ, гласът прозвуча отново, металически глас, твърд и пронизващ, без никаква топлина. Внушителен глас, който не можеше да бъде накаран да замлъкне, който никога нямаше да стихне, беше уплашен, поуплашен от всеки друг път през целия си живот. Цялото му тяло се тресеше, размърда се непохватно върху седлото. Присвил очи в сумръка, за да различи чертите й, не може. И лицето й беше вдлъбнато, в почти закърнели черти, по почти без никакви черти. Това го вцепени още повече. Аз, той преглътна шумно, издавайки оплахата си, дойдох да засвидетелствам почита си, великакака. Промали задъхано той. Приготвил ли си въпроси за мен? Да, извъга той. Беше се надявал да се прокрадне незабелязано покрай великата къ, без да я обезпокои, както и без да бъде обезпокояван от нея, ще ми ги зададеш вътре в постройката, каза тя, отпускайки ръка върху ритлата на каручката му, не тук на открито. Бород отвърна, няма нужда да влизам в постройката. Можеш да отговориш на въпросите тук. Той се поискаше дрезгаво, преглътна и обмисли първия въпрос. Носеше си ги написани за всеки случай. Слава богу, че го беше направил. Слава богу, че отец Хенди го беше подготвил. Тя вероятно щеше да го отвлече вътре, но той възнамеряваше да се забави колкото е възможно подълго, как се появи. Попите той, това ли е първият въпрос? Не. Отвърна веднага Тибор. Разбира се, че не беше. Не те познавам, каза подвижното продължение на гигантския компютър Стенекиен Писклиф глас от друга област Лиси, Шарлотсвил. Отвърна Тибор. И дойде тук, за да ме разпиташ, да, излага той. Бръкна в джоба на палтото си. Един от ръчните му екстензори провери дали има 22 калибров револвер с единичен изстрел, който му беше дал отец Хенди, е на мястото си. Имам револвер. Каза, така ли? Тонът и беше някак небрежно укурителен. Никога не съм стрелял с револвер. Обясни, Тибор, имам патрони, но не знам дали все още действат. Как се казваш, Тибор Макмастърс. Аз съм Хром, нямам ръце и крака, фукуме каза великата къ, моля, почти заед на той, млад мъж си, установи тя, виждам те сравнително добре. Част от оборудването ми беше разрушено при катастрофата, но все още виждам слабо. Първоначално сканирах математически въпроси визуално. Спестяваше време, виждам, че носиш военни дрехи. Къде ги намери? Твоето племе не произвежда такива неща, нали? Не, това е военна униформа. Предполагам на Обединените нации, ако се седи под света, разтреперан, той запита рязко, вярно ли е, че произхождаш от ръката на Бога на гнева. Че те е произвел, за да изпепелиш света. Да го направиш за ми кожа въщ, чрез атоми. А ти си открила атомите и си ги предоставила на света, осуетявайки първоначалния Божи план. Знаем че си го направила, завърши той, но не знаем как. Това ли е първият ти въпрос? Никога няма да ти отговоря. Прекалено ужасно е за теб, за да узнаеш. Луф Тойфел беше му по-бъркан, караше ме да върша безумни неща, и други мъже, освен Делсира, са те посещавали, Каза Тибор, идвали се и се слушали. Както знаеш, отвърна великата къ, аз съществувам от дълго време. Помня света преди катастрофата. Бих могла да ти разкажа много неща за него. Тогава животът беше съвсем различен. Ти носиш брада и ловуваш животни в горите. Преди катастрофата нямаше гори, само градове и ферми, а мъжете бяха избръснати. Много от тях се обличаха в бели дрехи. Бяха учени, бяха много добри, конструираха ме инженери, те бяха вид учени. тя замълча. Известно ли ти името Айнщайн? Алберт Айнштейн? Не. Той беше най-великият учен от всички тях, но никога не е разговарял с мен, защото вече беше починал, когато ме създадоха. Съществуваха и въпроси, на които може да отговоря, които дори той не успя да зададе. Имаше и други компютри, но нито един не беше толкова велик като мен. Сега всички живи са чували за мен, нали, да, отвърна Тибор и се запита как ли и кога ще успее да се измъкне. То, тя го е хванала в капан. И му губеше времето с задължителното дръмкане, какъв е първият ти въпрос, запита Великата Ка, заля вълна от страх, нека да видя, отвърна той, трябва да го произнесе съвършено точно, дяволски си прав, че така трябва, каза Великата Ка с безизразния си глас. Тибор промови дрезгаво с пресъхнало гърло, първо ще ти задам най-лесния, т.е. градчи дъщицата в джоба на палтото си, измъкна я и я нагласи пред очите си. Пое дълбоко въздух и произнесе, откъде произхожда дъждът. Последва мълчание, знаеш ли. Настоя той, очаквайки напрегнато, дъждът произхожда от земята, най-вече от океаните. Издига се във въздуха чрез процес, наречен изпарение. Причинител на процеса е слънчевата топлина. Влагата от океаните се изпарява под формата на миниатюрни частици. Тези частици, когато достигнат голяма височина, навлизат в похладни слоеве въздух. Така възниква кондензация. Влага се събира в тъй наречените огромни облаци. Когато се натрупа достатъчно количество, водата пада под формата на капки. Капките се наричат дъжд. Тибор на брадичката си с левия си речен екстензор и рече хмм. Разбирам, сигурна ли си? Наистина му звучеше познато. Вероятно в добрите времена го беше учил. Следващият въпрос, поткани велика така, този е потруден. Продължи с дрезга в глас Тибор. Великата къ беше отговорила за дъжда, но със сигурност не знаеше отговора на второто питане. Кажи ми, произнесе бавно тибор, ако можеш, какво кара Слънцето да се движи по небето? Защо не пада на Земята? Подвижното продължение на компютъра издаде странен звук, който напомняше смях, отговорът ще те изненада. Слънцето не се движи, поне това, което виждаш като движение, изобщо не е движение. Това, което виждаш, е движението на Земята, която се върти около Слънцето. Тъй като стоиш на едно място, изглежда сякаш се движи Слънцето, но не е така. Всички девет планети, включително и Земята, се въртят около Слънцето в постоянни елипсовидни орбити. Този отговор удовлетворява ли те? Сърцето на Тибор се сви. Най-накрая се да събере силите си, но не успя да се освободи от пулсиращите бодежи по кожата, които се редуваха на хладни и топли вълни. Исус е, просто на той полу на себе си, полу на безизразната женска фигура, застанала до карутката му. Каквото ги да ми струва, ще ти задам последния от трите си въпроса, но тя щеше да знае отговора, както знаеше отговорите и на предишните два, на този не би могла да отговориш. Никое живо създание не би могло да знае. Как е започнал светът, все пак не си съществувала преди света. За това не е възможно да знаеш, има няколко теории. Отвърна спокойно Великата К, най-вероятната е мъгливийната хипотеза. Според нея, никакви хипотези, прекъсна го Тибор, но, искам факти, настоя Тибор. Измина известно време, никой не казваше нито дума. Най-накрая на ясният женски силует потръпна в имитацията си на живот, да вземе мулните от ломъци. Получени през 1969. Те показват възраст от дедуктивни заключения. Прекъсна е Тибор, Вселената е най-малко на 5 милиарда. Не, обяви Тибор, не знаеш. Не помниш, част от теб, която е знаела отговора, е повредена при катастрофата. Той се разсня с тон, който се надяваше да изразява самоувереност, но в него се долови несигурност. Гласът му почти заглъхна, ти си изкуфала, добави почти нечуто той, като поразен от радиация старец. Ти си само една куха хитинова чарупка. Не знаеше какво означава «хитинов», но това беше любима дума на отец Хенди и затова реши да я използва. В този решителен момент великата къс се разколеба. Не е убедена, каза си Тибор, че е отговорила на въпроса. Съмнението се долови в несигурния му тон. Ела с мен под повърхността и ми посочи увредената или липсваща памет. Как бих могъл да ти посоча липсващата памет? Отвърна Тибор и се с съпален глас, който отекна като лай. Предполагам, че имаш право, измърмори великата къ, след което женският силует се по и се отдръпна от каручката и кравата. Искам да се нахраня с теб. Заяви тя, ела долу, за да те разтворя, както стори с другите, които дойдоха тук преди теб. Не, отвърна Тибор. Той насочи ръчните си хващачи към вътрешния джоб на палтото си, извади револвера, прицели се в контролното устройство, където бе мозъкът на подвижното продължение, което стоеше пред него. Па, каза той и отново се разсмя. ти си мъртва, няма такова нещо. Отвърна великата къс, сега гласът беше по груб, били искал да станеш мой пазач. Ако слезем долу, ще видиш. Тибор изстреля единствения патрон. Куршумът отскочи от металното устройство върху главата на подвижното продължение и изчезна. Фигурата притвори очи, отвори ги и огледа продължително Тибор. След това се озърна неуверено наоколо, сякаш не знаеше какво да предприеме. Отново примигна и най-после се свлече сред борените. Тибор събра четирите си екстензора над нея, сграбчия, и я повдигне или поскоро се опита да я повдигне. Наганатият като сгъва е стол предмет непомръдна. Да върви дяволите. и без това няма никаква стойност, дори да може да я вдигна, прецени той. А и проклетата крава не би могла да тегли такъв обемист и тежък товар. Изплющя по задницата на кравата и тя закрачи тромаво напред, тегляйки каручката след себе си. Измъкнах се, каза си той. Бандата черни и хлапъци отстъпиха назад, за да му направят път. Бяха проследили цялата случка между него и Великата къ, защо не разтвори и тях, запита се Тибор. Странно, кравата излезе на пътя зад отсечените дървета и продължи бавно нататък. Около нея жужаха мухи, но животното не им обръщаше внимание, сякаш и то схващаше значимостта на триумфа. Осми, кравата се изкачваше все по-нагоре и по-нагоре. Прекуси дълбок пролум между два скалисти хребета. Отвсякъде провисваха корените на вековни дървета. Пътят представляваше като шещото корито на пресъхнала рекичка. След известно време Тибор навлезе в мъгла. Кравата спря задъхана на върха на канарата и огледа пътя зад нея, който бяха изминали. Няколко капки отровен дъжд раздвижиха листата около тях. Вятърът прошумуля през огромните мъртви дървета по продължението на хребета. Тибор с скамшик по задницата на кравата и тя отново се зататри напред. Неочаквано се оказа сред скалисто поле, обрасло с живовлек и глухарчета, среди съхналите стъбла на стари боренъци. Доближиха порутена ограда, изпотрошена и пробнила. Дали се движеше в правилната посока? Тибор измъкна една от картите на Ричфилд и я разгледа внимателно, вдигнал я пред очите си като ориенталски свитък. Да, това беше пътят. Щеше да попадне сред племената на юга, а оттам... Кравата мина с каручката през оградата и най-накрая стигна до един запустел кладенец, напълнен почти догоре с камъни и пръст. Сърцето на Тибор в затъпка отчестено от нервната възбуда. Какво лежеше пред него? Парчета от мебели, провиснали гради и изпотрошени стъкла сред руините на някаква постройка. В и напукана стара автомобилна гума. Върху штракналите пружини на едно легло бяха струпани купчини парцали. В края на ливадата имаше горичка древни дървета безжизнени, сбръчкани и неподвижни дървеса, чието почернели стъбла се протягаха без нито едно листо по клоните. От спечената земя стърчаха изпотрошени стволове безкрайни редици от мъртви дървета някои приведени и извити, други изтръгнати от скалистата земя от неспирния вятър. Тибор подкара кравата през полето към горичката от мъртви дървета. Вятърът брулеше, без да спре за секунда, запращайки изпълнените с зловолния мъгли право в ноздрите и лицето му. Кожата му проблясваше от влагата. Кажейки, той побутваше кравата да продължава нататък, а тя пристъпваше, препъвайки се в камъните и буците пръст. «Стой!» каза и той и дръпна юздите, за да я накара да спре. Дълго оглежда старата със сухрена ябълка. Не можеше да отдели очи от нея. Гледката на старото дърво, единственото оцеляло в цялата овощна градина, едновременно го изуми и отблъсна. Единственото оцеляло, помисли си той. Другите дървета бяха изгубили битката, но този ствол продължаваше да съхранява някакво подобие на живот. Дръвчето изглеждаше бесилно и болнаво. Поклоните му имаше само няколко тъмни листа и са сухрени от ветровете и мъглите ябълки. Висяха на клоните забравени и ненужни. Земята наоколо беше напукана и безплудна. Осеяна с камъни и купчини отдавна опадали листа. Тибор протегна предния си десен екстензор, откъсна едно листо от дървото и го огледа. На какво се натъкнах, запита се той. Дръвчето се олюля заплашително. Разкривените му клони застъргаха един в друг. Шумът накара Тибор да се дръпне назад. Свечеряваше се. Небето беше притъмняло напълно. Дух на остър, мразовит вятър и го завъртя наполовина върху седалката. Тибор потръпна, напрягайки се да устои на поривите на вятъра и се ови плътно в палтото си. Равнината долу вече тънеше в сенките под огромния покров на нощта. Сред сумръка на мъглата дървото изглеждаше неприветливо и зловещо. Няколко от листата му се откъснаха, а вятърът ги завъртя и ги отнесе. Едно прехвръкна покрай главата на Тибор и той се опита да го хване, но то отлетя и изчезна в мрака. Изведнъж се почувства ужасно изтощен, а и оплашен. Трябва да се махна от тук, каза си той и сръга кравата да продължи. След което видя ябълката и всичко внезапно се промени. Тибор включи захраненото с батерия радио, което беше натоварено зад него в каручката. Отче, съобщи той, не мога да продължа. Изчака, но приемателят на двупосочното радио излъчи единствено пръшенето на атмосферните смущения. Опита се да настрои приемателя на други вълни с надеждата да се свърже някъде с някого. не е помисли си той. Един свят, цял един свят от скръп, която трябва да понеса и която е непоносима. А вътре в мен сърцето ми ще се пръсне. Ти поиска така, каза си. Ти искаше да си щастлив, безкрайно щастлив или да откриеш безкрайната скръп. И ето, че срещна безкрайната скръп. Загубен при заля слънце на най-малко 30 на мили от дома. Къде ще отидеш сега? Запита се той. Натисна бутона на микрофона и изрече с дрезгав глас: Отец Хенди, не мога да го понеса. Тук абсолютно всичко е мъртво. Чуваш ли ме? Заслуша се съсредоточено в радиото, настройвайки го на вълната на отец Хенди. Само атмосферни смущения, никакъв глас. Ябълката на ябълковото дърво блещукаше влажно в сумръка. Сега изглеждаше черна, но цялата беше червена, разбира се. Може би измила, мина му през лума. Негодна за ядене. И все пак иска да я изям. Може да е вълшебно дърво, рече си той. Никога досега не съм виждал такова, но отец Хенди говори за тях. И ако изям ябълката, ще се случи нещо хубаво. Християните, отеца Бернати, биха казали, че ябълката е зло, дело на сатаната, и че ако отхапеш от нея, извършваш глях. Но ние не вярваме в това, каза си Тибор. Така или иначе, то се е случило много отдавна и в други земи. А и цял ден не беше ял и изпитваше болезнен глад. Ще я взема, реши той. Но няма да я изям. Насочи единия ръчен екстензор към ябълката и след миг я държаше точно пред очите си, а снопът светлина от миньорската му каска я осветяваше. Изглеждаше някак си значима, но нещо в периферното му зрение помръдна. Погледна веднага на добър вечер, поздрави помършавият от двата силуета, не си от тук, нали? Двете фигури се приближиха до каручката и застанаха в осветеното пространство. Двама млади мъже, високи, слаби, твърди като рог и синкаво сиви на цвят, като покрити с пепел. Този, който бе заговорил, вдигна ръка за поздрав. Имаше шест или седем пръста и допълнителни стави. Здрасти, каза Тибор. Единият държаше брадва, брадва за кастрене. Другият беше облечен само в панталони и спокъса на брезентова риза. Бяха високи почти 8 стъпки. Никаква плът. Кокали, ръбести ъгли и огромни, любопитни очи с тежки клепачи. Несъмнено имаха и вътрешни промени, радикално различна обмяна на веществата и клетъчно устройство, способност да преработват горещи соли, променена храносмилателна система. Двамата с интерес огледаха Тибор. Кажи, рече е единият от тях, ти си човешко създание, точно така, отговори Тибор. Казвам се Джексон, младежът протегна мършавата си, твърда като рок ръка и Тибор я раздроса непохватно с предния си десен екстензор. Това е моят приятел Ру Потър. Тибор се здрави се и с Потър. Привет! Поздрави Потър! Юспестите му, грабави устни се изкривиха. Може ли да погледнем средството ти, тази карочка, към която си привързан? Никога не сме виждали подобно нещо. Мутанти, помисли си Тибор. Буштеро подобни, успя да превъзмудне тръпката на отвращение. Върху лицето му се появи нещо като усмивка, нямам нищо против да огледате това, с което разполагам, отвърна той, но не мога да напусна карутката. Нямам нито ръце, нито крака, а само тези хващати, Да, каза, кимайки, Джексон, това го виждаме, той потопа кравата по хълбука. Тя измуча и вдигна глава, размахвайки на съмната му пешката си в вечерния сумрак. «Колко бързо може да тегли?» Попите той, достатъчно бързо. В предния си ляв хвещач стискаше за единичен изстрел. «Ако се опитаха да го убият, можеше да свали единия, но не и двамата. Живея на 30 на мили от тук», добави Тибор, в селище, което наричаме Шарлоцвил. «Чували ли сте за нас?» «Разбира се», отговори Джексон. «Колко души сте. Тибор отвърна предпазливо 105. Нарочно преувеличи, колкото по-голям е лагерът, толкова по-голяма беше вероятността да не го убият. Все пак някои от тези 105 има можеха да дойдат да отмъстят, както целевте, попита Потър, Целият този район пострада много тежко, нали така? Стрихме се в мините. Обясни Тибор нашите предшественици са се заровили дълбоко в тях, когато започнала катастрофата. Устроени сме сравнително добре, отглеждаме си храна в цистерни, разполагаме с няколко машини, помпи, компресори и електрически генератори, няколко грънчарски колела, тъкачни станове. Не спомена, че генераторите трябваше да бъдат привеждани в действие с ръчни манивели и че само половината цистерни все още действаха. След 90 години металът и пластмасата се бяха износили, независимо от постоянните кърпежи и ремонти. Всичко остаяваше и се трошеше, това означава, че Дейв Хънтър е глупак, каза Потър, Дейв. Големият тлъст Дейв, възклик на Джексон, Дейв твърди, продължи Потър, че не е останало нито едно истинско човешко същество извън тази област. Той чукна с любопитство каската на тибор, нашето селище е на около част с трактор, нашия ловен трактор. Двамата саро излязохме да половуваме клеполхи зайци. Месото е добро, но трудно се уцелват. Тежат около 25 фунта. С какво ги ловите? По любопитство Тибор. Положително не с тази брадва. Потър и Джексън се разсмяха. Виж това. Потър измъкна дълъг месингов прът от панталоните си. Гъвкав месинг, старателно пробит и изправен. В единия край беше оформен като дуло. Тибор надникна в него. Тънка метална игла беше закрепена върху куп от прозрачен материал. Как действа, попита без ракият, мята се с ръка, обясни Потър, като тръба за издухване на стрели. Но щом стрелата бъде изстреляна във въздуха, преследва целта, докато я улучи. Достатъчен на първоначалният тласък, Потър се разсмя, аз го управлявам. Мощна струя въздух, интересно, каза Тибор с преднамерена небрежност. Оглеждайки двете синкаво сиви лица, той попита, има ли много човешки същества наоколо. Съвсем наблизо нито едно, смотолевиха едновременно Потър и Джексон, какво ще кажеш да останеш за малко при нас? Старецът ще се зарадва, ти си първият човек, когато виждаме този месец. Какво ще кажеш, ще се грижим за теб, ще те храним, ще ти носим замразени растения и животни. За около седмица, съжалявам, отвърна Тибор, имам друг ангажимент. Но ако мина от тук навръщане, той започна да рови в турбата с предмети и инструменти до него. Виждате ли тази снимка? Каза той и вдигна избелялото парче хартия, на което беше отпечатана фотографията на Карлтан Луф Познавате ли този човек? Потър и Джексън разгледаха снимката. Човешко същество, заключи Потър, честно казано, вие всички ни изглеждате някак еднакви. Те му върнаха снимката, старецът може да го разпознае, добави Джексон, Ела за нас. Приятно е да бъдеш заедно с човешко същество. Какво ще кажеш, не, Тибор тръсна глава, трябва да продължа. Трябва да открия този човек. Върху лицето на Джексон се появи израз на разочарование, поне за малко. За една нощ, ще те заредим с много замразена храна. Имаме чудесен херметичен хладилник, който старецът поправи. Сигурни ли сте, че няма никакви хора в този район? Попита Тибор, тупвайки леко кравата по бута, тъй като се готвеше да продължи. Известно време мислехме, че изобщо никъде не са останали. Появява се такъв слух от време на време. Но ти си първият, когато виждаме от две-три години. Потър посочи на запад. Има едно племе пълзачи нататък по този път. Той махна неопределено на юг. Както и две три племена бръмбари, и неколци на бегачи, добави Джексън. А на север има някакви подземни, разновидност на слепи копачи. Потър и Джексън се намръщиха. Не мога да ги гледам с техните сонди и гребла. Но какво толкова? По той се ухили, всеки за себе си. Предполагам, че ние, гущерите, ти изглеждаме някак, махна с ръка той, особени. Какво е това ябълково дърво? Попита Тибор. От него ли произхожда юдал християнската идея за змията в райската градина? Според нас райската градина се намира на стотина мили на изток, от Върна Джексон, ти си християнин, нали, Тибор Кимна, и тази снимка, която ни показа, е християнско божество, не, от отривисто глава Тибор. Удивително, помисли си той. Изглежда нищо, не знаят нито за служителите на гнева, нито за нас. Какво пък, мина му през лума, и ние не знаем кой знае колко за тях. Приближи се трети гуштер, привет, нормален, каза той, вдигнал отворената си длан във въздуха, само исках да зърна човешко същество, той заоглежда Тибор, не сича толкова различен. Можете ли да живеете на повърхността, доста сносно, отвърна Тибор, но аз не съм съвсем човек, а онова, което ние наричаме непълноценен, т.е. хром. Както сам виждаш, той е показа на третия гущер снимката на Каротън Луфто и Фел. Виждал ли си някога този човек? Помисли, за мен е важно, опитваш се да го намериш, попита третия гуштер, да вижда се, че си предприял пътуване. Иначе защо ще се придвижваш, и то нощно време, при положение, че си в неизгодно положение поради това, че нямаш нито крака, нито ръце. Направил си чудесна каручка, но как успя, след като нямаш ръце? Някой друг ли ти я сглоби? И ако е така, защо? Ти ценен ли си, художник съм? Отвърна Тибор. Значи си ценен, заключи гощерът. Чуй, хром. Знаеш ли, че някой те преследва? Какво? Възкликна Тибор, напрегнат и разтревожен. Кой? Друг истински човек. Отвърна гощерът, но на машина са две големи колела, задвижвани с педали чрез верижна система от предавателни устройства. Мисля, че се казва велосипед, велосипед, поправи го Тибор, да, точно така, можете ли да ме скриете, попита Тибор, но се усъмни. Измислят си го, просто искат да ме откарат в тяхното селище, за да абсорбират част от късмета ми, разбира се, че можем да те скрием. Отвърнаха едновременно трите гущера, от друга страна, продължи Тибор, човек не би убил друг човек. Знаеше, че не е вярно. Много хора убиваха и нараняваха други хора. Все пак гигантската катастрофа беше причинена от хората. Трите гущера се приведоха и заобсъждаха нещо. След малко внезапно се изправиха и застанаха пред Тибор. Имаш ли метални пари? попита Джексън с преднамерено безразличие и фамилиарност. Никакви, отвърна предпазливо Тибор. И това не беше вярно. Имаше сплав на стойност 50 цента в една тайна цепнатина в каручката. Питам, продължи Джексън, защото имаме куче, което бихме желали да ти продадем. Имате какво, попита Тибор, куче. Потър и Джексън се отдалечиха и потънаха в тъмнината. Очевидно зрението им беше много по-добро от човешките стандарти, никога ли не си виждал куче, попите останалият при него гущер, да, но това беше много, много отдавна, отново излъга Тибор. Гущерът продължи, едно куче, твоето куче, прогонва други хора, ако му дадеш правилната команда. Разбира се, трябва да бъде обучено. Кучетата са по пониско в еволюционната скала в сравнение с хората и с нас. Не са като нези с двойните мозъци, които хората развъждаха преди катастрофата. Едно куче би ли могло да намери човека, когато търся? Попита Тибор, какъв човек? Тибор му показа лекедосаната снимка на Карлтан Луфтоифел. Търсиш ли го, попита гущерът, оглеждайки лицето му, свестен тип ли е, не мога да кажа, отвърнал кончево Тибор. Гущерът му върна снимката, има ли награда? Тибор се замисли, монета от 50 цента, отвърна той, наистина ли? Гущерът разпери възбудено люспите си, плати ми жив или мъртъв, той не може да умре, отвърна Тибор. Всеки умира, той няма да умре, той, Свръхестествен ли е, да, кимна Тибор, никога не съм виждал свръхестествен. Обяви гущерът и поклати категорично глава, през целия си живот, вие имате религия, нали, да. Прекланяме се на изгрева странно възкликна Тибор. Когато изгрее слънцето обясни гущерът злото изчезва от света. Вярваш ли, че има живот на слънцето много е горещо отвърна Тибор но съществата там може да са от диаманти нищо не може да живее на слънцето отсече Тибор колко бързо се движи слънцето около милион мили в час нали е по-голямо, отколкото изглежда погледна го вренчено гущерът много по-голямо. Почти един милиард мили е обиколката на окръжността му, бил ли си там, попита гуштерът, казах ти, отвърна Тибор, че на него не може да вирее никакъв живот. Цялата му повърхност е разтопена и няма къде да застанеш. Кой би могъл да ме преследва, запита се той, разбойник ли е, попита на глас, преследвачът ми. Как изглежда, млад, отговори гуштерът, пит сенс, смотолеви Тибор. Другите двама гуштера изникнаха от тъмнината. Потър държаше огромно сиво животно, което зави възбудено, щом видя Тибор, в израз на обич. Тибор го огледа, кучето също го огледа, то ги те харесва, каза Джексън, много бих искал да имам куче, призна с искрен глас Тибор. Щеше да си има приятел, какъвто беше Том бързия и неговият електрически-магически килим на Пит. Усети как в душата му се надига странно чувство на надежда. Ей, рече той. Насочи предните си екстензори и погали внимателно потръпващата сплъстена козина и великолепната, поклащаща се опашка, но нима искате да се разделите с такова прекрасно, хората трябва да бъдат защитавани, прекъсна го без Джексън. Джексон, такъв е законът. Знаем го още отреждането си, за да могат отново да се разселят, добави Потър, с техните непокътнати гени. Какво е ген? запита Тибор. Потър махна с ръка, знаеш. Съставка в мъжката сперма, какво е сперма, зададе нов въпрос Тибор. Тримата се разсмяха, но от не отговориха, какво яде това куче, попита след това Тибор, всичко, отвърна Джексън, може само да си намира храната. Много е доверчивал. колко време ще живее, о, вероятно 200-300 години, значи ще ме надживее, установи Тибор. Това му подейства потискащо, неочаквано усети слабост и му стана студено. Не би трябвало да се чувствам така, помисли си той. Вече разстроен от предусещането на раздялата. Все пак аз съм човешко същество. Поне гущерите ме смятат за такова. За тя съм достоен да бъда. Би трябвало да се чувствам могъщ и горд, а не да предчувствам този ужасен край на взаимното ни приятелство. Трите гущера се разшаваха неочаквано наоколо, озъртайки се в мрака. Телата им се изопнаха към или срещу нещо невидимо. Какво има, сепна се Тибор и отново стисна скрития в него револвер, Бръмбари, отвърна лаконично потър, тъпите купелета, добави Джексън. Бръмбари, помисли си Тибор. Ужасно, беше слушал много за тях. За тях, за многофасетните им очи и за блестящите им черупки, странен комбомерат от нечовешки части. И като си помислиш, че бяха възникнали от бозайниците, и то само за броени години. Умопомрачително ускорен от радиацията процес. Свързани сме с тях, но те смърдят. Те оскверняват света, както и Бога, какво правите там, избръмча металически глас. Тибор ги видя да се придвижват изправени, олюлявайки се към светлината. бущерчета добави пренебрежително бръмбърът. Не може да бъде някакъв хром. Пет бръмбъра бяха застанали на светло и топлеха своите, и е, помисли си Тибор. Топлеха своите кревки тела, ако улучиш един бръмбър право в стомаха, той се строжава наполовина. Толкова му трябваше на един бръмбар, бяха зависими преди всичко от гъвкавите си езици, за да постигнат онова, което истът. Бръмбарите създаваха много проблеми, те разпространяваха лъжливите слухове. Тези не бяха въоръжени, доколкото можеше да види отблизо. Застанали до каручката му, трите гущера се успокоиха, освободени от обзелия ги страх. Ей, бръмбар, обади се Джексон, кимвайки към едното създание в хитинова чарупка, как така имате дробове? Откъде се взеха? Вредителите не трябва да имат дробове. Не е естествено, да вземем да си сготвим една супа от бръмбари, да не би да ги ядете, не може да повярва Тибор. Точно така, отвърна третият гуштер, страсти ръце и облегнат на карутката на Тибор. Когато времената станат трудни, имат отвратителен вкус, изнила гадна твар. Обади се един от бръмбарите. Не изглеждаха оплашени и изобщо не се канеха да побегнат. Късаш ли си опашката, попите друг бръмбар. Каква опашка? Подхвърли трети, това, дето виси отзад, е носът му. Носовете на гущерите стърчат отзад, не отпред. Бръмбарите се изкикотиха дрезгаво. Видях веднъж този гущер, намеси се друг, когато имаше ерекция. Но точно в този момент се подплаши, вероятно съпругът се беше върнал. И се опита да побегне. На съпруга му беше достатъчно да настъпи с крак огромният твърт нос, който стърчеше зад него. Брамбарите отново се изкикотиха, изглежда се забавляваха и какво стана, като го настъпи. Попита един от тях, откъснали се, откъсна се. Отговори първият и остана да лежи там, помръдвайки ни усуквайки се в калта до залез слънце. Дайте да набучим тези насекоми на една-две пръчки, подхвърли потър, само ги чуете колко са нахакани. Той се заоглежда наоколо, очевидно търсейки нещо, което да използва за оръжие. Докато се занимаваше с това, бръмбарите не помръднаха. Изглеждаха спокойни и самоуверени. И в този момент Тибор разбра причината. Бръмбарите не бяха рискували да се приближат сами. Имаха компания от две сети на бегачи. Девети, това не беше първата му среща с бегачи. В Шарлотсвил бегачите идваха и си отиваха, неубезпокоявани от никого. Навсякъде, където се намираха бегачи, преобладаваше някакво самоподразбиращо се спокойствие, породено от присъщата за самите тях благост. Добронамерените дребни личица надничаха към Тибор. Тези създания бяха на по-високи от 4 стъпки, дебелички и закръглени с плътна кожа, очички като маниста, потребващи нослета и огромни крака като на кенгуро. Изумителното беше, че тези светкавични еволюционни ентелехи произхождаха от абсолютни отрови, толкова многобройни и с такава скорост, толкова много директни видове, природата се напрягаше да превъзмогне мръсотията на войната, токсините, бистротата да е степ, казаха почти едновременно бегачите, помръдвайки мустаци, как така нямаш нито ръце, нито крака. Много странен си като форма на живот, войната, отвърна неопределено тибор. Възмутен от безцеремонността на бегачите. Знаеше ли, че каручката ти е повредена, попитаха бегачите. Не, възкликна изненадан той, не се ли движи. Докара ме толкова далеч. Имам предвид. Обзе го паника. Наблизо има един авторем, който все още работи по малко, рече най-едрият бегач, не може да направи кой знае какво, не както в предишните времена. Но може би ще успее да смени изсъхналите съхналите съчмени лагери на колелата. А и цената не е твърде висока. О, да, каза Тибор, съчмените лагери на колелата. Вероятно са изсъхнали. Той повдигна едното колело от земята и го завъртя с трибуцане. Имате право, съгласи се той. Къде е авторъмът? На няколко мили на север от тук. Отвърна най-дребният от бегачите, последвай ме. Останалите бегачи се струпаха на куп, отдалечавайки се. Или по-скоро, поправи се бегачът, последвайни. Хей! Приятелчета, идвате ли и вие, естествено, отвърна компанията бегачи, помръдвайки мустаци. Очевидно не искаха да пропуснат нито една подробност от предстоящото събитие. Тибор се обърна към Потър и Джексън, мога ли да им се довея? Усети да го отзема смътен страх, ами ако бегачите го отведат в някаква изоставена местност и го убият, за да му откраднат каручката. В такива времена всичко беше възможно, можеш да им се довериш. Успокой го, Потър, те са безобидни. Което не би могло да се каже за проклетите бръмбари. Той замахна към скупчилите се бръмбари и те се дръпнаха назад, за да избегнат ли успестия му крат. Авторем, авторем, запяха доволно препускащите все надалеч бегати. Тибор ги последва предпазливо. Отиваме към авторема да уредиме ефтин ремонт на хромия човек с гаранция за хиляда години или за 1 милион мили, което и да е отпред. Хилийки се един на друг, бегачите изчезнаха за момент и отново се появиха, махайки добродушно към Тибор да ги последва. Ще се срещнем, като се връщаш, извика Джексон след Тибор. Не забравяй да вземеш писмена гаранция за посигурно. Искаш да кажеш. Викна към него Тибор, че мога да очаквам един авторем да ме измами. Сигурно е руски, помисли си той. Непредсказуемият интелект на руските автореми бе по-скоро византийски. Но все пак в по-голямата си част те бяха отлично изградени. Ако този все още изобщо работеше, със сигурност би могъл да поправи съчмените лагери на колелата му. Запита се колко ли ще му струва. Стигнаха до авторема на зазоряване. Великолепно отсветени облаци, сякаш цапаници от бебешки пръстчета, покриваха небето. В избоялите навсякъде буренаци чуроликаха птички или квазиптички, някъде наоколо е, съобщи водачът на бегачите Ру, след като спря да препуска. Името му, избродирано с червен конец върху наградника на работния му комбинезон, се наби в очите на Тибор. Чакай, нека да помисля. Той потъна в размисъл. Какво ще кажеш да похъпнем, попита един от бегачите, можем да вземем нещо от авторема. Отвърна Ро, поклащайки си глава. Хайде, непълноценни! Той махна яско с ръка към Тибор. През нощта спрецането на изсъхналите съчмени лагери на колелото беше станало заплашително пронизително. Тук ще завием надясно, добави той, щом доближиха един гасталак от бял равнец, а след това яско наляво. Виждаше се самоопашката му, докато се мъчеше да си проправи път през непроходимите шубраци, ето го входът. викна той и махна на Тибор да го последва, много ли ще е скъпо, попите загрижено хромият, нищо няма да струва, отвърна Ару, промъквайки се през хръсталъка на няколко крачки пред Тибор, вече никой не се отбива насам. Той загива, ще се зарадва, като ни види. Тези неща също имат чувства. В известен смисъл. Пред два провиращата се карочка изникна поленка. Без нито един бурен, сякаш тревата беше окосена. В центъра на откритото пространство Тибор забелеза огромен плосък диск, явно метален. Завъртя се в беззвучен поздрав, изправен на среща му с многозначителното си присъствие. Да, помисли си Тибор, това е руски авторем, приземил се тук под формата на семе, посипано от орбитален сателит. Вероятно през последните дни на войната, когато врагът опитваше всичко възможно, здрасти, поздравя втора той. Бегачите потръпнаха, не му говори така, обади се притеснай на Ру, покажи малко уважение. Това нещо може да ни убие, поздрави, поправи се Тибор, ако се държиш надото или грубиянски, прошепна Ру, ще ни убие. Говореше стърпели в тон, сякаш разговаря с дете, помисли си Тибор. Вероятно съм точно това, изправен срещу непознатото устройство, бебе, което не знае нищо. Това нещо, в края на краищата, не е някакъв естествен мутант. Било е произведено, приятелю, обърна се към авторема Тибор, можеш ли да ми помогнеш? Ру мърмори нещо, тогава ти говори с него, отсече ядосан Тибор. Колко словесни ритуали бяха необходими, за да призуват интелигентността на това военновременно човешко творение. Вероятно немалко, виж какво, обърна се той едновременно към Ару и към Авторема, имам нужда от помощта му, но нямам намерение да падна и да пълзира болятно, и да се моля да постави нови сачмени лагери на колелото на каручката ми. Не си заслужава, да върви по гяволите, помисли си той. Точно такива съсипаха расата ни. Те ни унищожиха. Все Авторем, извиси глас ру, ние те умоляваме за твоята благосклонна помощ. Този окаян безрък и безно човек не може да довърши пътуването си без твоята благодетелна помощ. Били отделил малко време, за да провериш превозното му средство. Съчмените лагери на предно колело го изоставиха в този труден за него момент. Той мълкна, заслушен напрегнато, вирнал глава като куче. Ето го, промълви най-древният от бегачите се преливащ от възхищение и страхопочитание глас. Капъкът на авторема се плъзна и отново се разтвори. От процепа се издигна дълъг метален пръц биволски рог на върха. Рогът се завъртя около устта си и накрая се насочи точно срещу кибор. Бременен си, нали, изрева рогът, мога да ти предложа древни лекове. Арсеник, желязна ръжда, вода, в която са потапени мъртъвци, бъбреци на муле, пяна от камилска уста. Кое предпочиташ? Не, отвърна Ру, той не е бременен. Съчмените лагери на колелото му са сухи. Опитайте се да се съсредоточите, сър, не позволявам да ми се говори така, отсеча вторимът. Штрък на втора пръчка, тя като чели беше с газов мунт штук на нивото на земята, трябва да умрете, обяви вторимът и изпусна няколко жалки струйки си в пушек. Бегачите отстъпиха назад, настоявам за огромни количества фрекзиблик. Изведнъж категоричните заповедни звуци на авторема помръкнаха в неясни шумове, нещо в речевата верига се беше повредило. Двете вертикални пръчки се замятаха възбудено напред-назад, изпускайки още няколко безобидни стройки газ, и застинаха неподвижни. От отвора на се издигна спирала черен дим, последвана от вой. На зъбчът колелета, предположи Тибор, защо е така враждебен, обърна се Тибор към мърво. От подземната реалност на авторема изскочиха непристойни черни облаци, не съм враждебен, изкреска яростно рогът, проклято лъжливо копеле. Чу се съскане като от задействан присвърхнато варване пред пазител, последвано от оглушителен трясък, сякаш миещи мечки бяха затръшнали капаците на еднотонен контейнер за отпадъци. След което настъпи тишина, мисля, че ти го уби, обърна се къмърл на най-древният бегач. Ару изруга вероятно и без това нямаше да може да ти помогне, и добави с развълнуван глас, излиза, че аз провалих всичко. Питам се какво да направим, Продължавам по пътя си, обяви Тибор. Той тупна кравата с ръчния си екстензор. Тя измуча и отново се зататри в посоката, от която бяха пристигнали. Почекай! Казаро, вдигнал ротавата си ръка, нека опитаме още веднъж, Затършува в туниката си и извади бележник и химикалка предвоенно производство, ще представим нашата му ба в писмена форма, както едно време. Просто ще я пуснем в дубката. Ако и това не свърши работа, ще се откажем. Той започна да дразка мъчително бавно в бележника, след това откъсна най-горния лист и закрачи бавно към безмолния вход на подземния авторем. Веднъж предупреден, два пъти изборял. изписка най-дребният бегач, оставете, каза Тибор на бегачите. Той смушка отново електронно кравата и двамата продължиха, стенеки под съпровода на шумното тракане на засъхналите съчмени лагери в колелото на каручката. Може проблема да е в руга, предположи Еро, все още опитвайки се да се справи с ситуацията, ако успеем да го заобиколим, с богом, каза Тибор, без да спира. Изпита меланхолия, някакъв облегчаващ, вътрешен покой. Заради бегачите ли, запита се той. За тях се говореше, едрият бегачър излъчваше всичко друго, но не и спокойствие, така или иначе. Много странно мина му през ума. Бегачите са като спокойното око на бурята, за което всеки говори, но никой не успява да види. Покой в сърцевината на хаоса, може би. Докато каручката продължаваше да трополи нататък, теглена от неуморната му крава, тибор забя, влей просветление в своето кътче. Не може да си спомни как продължава старият хим. Затова това опите с друг, това е светът на баща ми. Скали и дървета, вятър и полах. Този не беше подходящ, Затова това опита с старата стотица, словословието, хвала на онзи, който праща благослов. Благословете го, създание отдолу. Благослови го, ти, небесен ангел, благодаря на отца, сина и светия дух, както и да продължаваше химнат. Почувства се по-добре, и в същия момент си даде сметка, че съчменият лагер на колелото беше спрял да се оплаква. Погледна надолу и установи невеселата причина, колелото напълно беше престанало да се върти. Лагерите бяха блокирали, е, до тук беше всичко, мина през лума, докато спираше кравата. До тук успяхме да стигнем двамата степ. Седеше, заслушан в звуците наоколо, които долитаха от дърветата и хръстите. трудеха се дребни животинки, а малките им играеха. потомците на света, невъобразимо усакатени и уродливи, имаха право да лудуват под топлите слънчеви лъчи. Бухалите се бяха оттеглили, сега идваше ред на червено-опашатите ястреби. Дочу някаква далечна птица и изпита облегчение. Птицата запис думи, влее просветление в своето кътче, викна тя. Изпе думите още веднъж и заизвива трели, благослови Тос, от когото са крилата и дърветата, и скалите, и благодаря. Чуролик, чуролик! И започна отначало, извисявайки всяка предишна кулминация. Птица метамутант, заключи той. Според израза на Теяр, Дюшарден звездичка, прогресираща причудивост. Дали разбира какво пее, запита се той. Или е като папагал, не можеше да прецени, не можеше да продължи, можеше единствено да стои на едно място. Подяволите този сачмен лагер изруга яростно на ум. Ако можех да проведа разговор с метаптицата, може би щях да разбера нещо. Може да е виждал Аде и да знае къде е, звездичката Ардюшерден 18811955. френски поет, палеонтолог, теолог и философ, защитник на тезата че космосът и човечеството търпят развитие към състояние на съвършенство, бъб П. нещо вгясно от него помръдна в храстите, нещо едро, и той го видя, видя го и не може да повярва на очите си. Един огромен червей беше започнал да се разгъва, ползайки към него. Избута храста встрани и се проточи по слузестата си следа, а щом се приближи, започна да пищи остро и пронизително. Не знаеки как да постъпи, Тибор остана вцепенен на мястото си в очакване. Строите слуз заливаха потъмнелите сивкави, кафеникави и зеленикави листа, попарвайки ги заедно с склоните им. От мъртвите дървета западаха пробнили плодове, а във въздуха се надигна облак и съхнала пръст, докато червеят пръхтеше, проправяйки си път към него. Ей, ти там, изпища червеят. Почти го беше достигнал, мога да те убия, обяви, мятайки слюнки. Прахолят и слусна среща му, махай се и ме остави. Пазя нещо изключително скъпоценно, нещо, което искаш, но не можеш да имаш. Разбираш ли, чуваш ли ме, не мога да се махна, отвърна Тибор. Гласът му потрепери, обзетото му от конвулсии, тя направи светкавично движение, и той отново измъкна револвера си и го насочи към черепа на червея, Възникнах от смета, изкръща червеят, родих се от отпадъците по полето. Рожба съм на вашата война, Хром. Твоя е вината, че съм толкова отвратителен. Можеш да видиш колко противно е всичко в мен, погледни. Изпрожената глава се улюляваше и подскачаше на Тибор. Изведнъж го посипа порой от слуси и слюнки. Той затвори очи и потръпна. Гледай ме, изкръща червеят, черен червей, каза дрезгаво Тибор, размахвайки безцелно револвера. Той се сви в очакване на предстоящото. Червеят щеше да отхъпе главата му и той щеше да умре. Затвори очи и усети разцепения му език да го облизва. Аз те отравям. Обяви списък червеят. Дъхни аромата на огромното ми, вечно тяло. Аз не мога никога да умра. Аз съм червеят тур и ще съществувам до края на земята. Червеят се заусуква напред, изповзявайки върху каручката, върху кравата и върху него. Тибор включи електрическото поле на каручката в последен, отчаян опит да спаси себе си и кравата. Полето измърмури и избръмча, изпращаха проблясващи искри и неочаквано горната част на червея се отегли. Треснах ли те, каза обнадежден Тибор, не можеш ли да понесеш 5 амперов електрически удар? Завъртя потенциометъра на максимална мощност. Този път полето се разискри като полугело, запращайки цели снопове светлина. Главата на червея се изви силно назад, за да нанесе удар. Сега е моментът, осъзна Тибор и вдигна револвера. Главата се остреми напред и огромната муцуна на създанието се понесе през петамперовото поле към Тибор. Оголи зъби, но електрическото поле го накара да спре и главата увисна неподвижно във въздуха. Тибор погледна нагоре, зърна меката долна част на гърлото му и натисна спусъка на револвера. Искам да спя, излая червеят, защо смущаваш почивката ми? Той вирна глава високо назад и видя стичащата се по самия него кръв. Какво направи? Попита червеят. И отново се спусна на среща му. Тибор презареди револвера, без да поглежда нагоре, докато не насочи цевта към врага. Главата повторно го връхлетя. Той пак зърна меката долна част на гърлото. И отново стреля, остави ме да бъда, изкръща болезнено червеят, оставиме на моя сън над моите владения. Издигна се нагоре и се устреми да нанесе удар с цялата си сила. Подскачащите му намотки плъзнаха във всички посоки. Червеят се задъхваше, без да откъсва очи от Тибор. Какво ти е сторено, израмжа червеят, което да те накара да ме убиеш. Извършил ли съм нещо срещу теб, някакво престъпление, не, отвърна Тибор, никакво, видя, че червеят е ранен лошо и сърцето му спря да пулсира. Все още можеше да диша, съжалявам, добави неискрено той, един от нас, двамата трябваше да, той му лътна, за да презареди револвера, само единият от нас може да остане жив, продължи той и този път стреля между притворените очи на червея. Забелеза, че очите се разширяват и се свиват. По-големи, по-ярки, след което избледняха до мъждукащи блесъчета. Дорухване, мъртъв си, каза Тибор. Червеят не отговори, очите му бяха все още отворени, но беше умоял. Тибор протегна ръчния си екстензор и го потопи в мазната слусна червея, усетил да му хрумва нещо. Ако слуста наистина беше мазна, вероятно би могъл да смаже съчмените лагери с нея и да им осигури необходимия защитен слой. Съзнанието му се размърда нещо, което беше споменал червеят, интересно подмятане. Червеят беше казал, остави ме на моя сън над моите владения. Какво ли владееше? Насочи внимателно каручката странично към мъртвия червей, ръгайки кравата с цевдо си. Зад сплетените хръсталаци видя отвора на пещера в скалистия хълм. Отвътре смърдаше на слуста на червея. Тибор извади носна кърпа и я постави пред носа си, опитвайки се да възпревонята. След това штракна фенера си и насочи снопа светлина към вътрешността на пещерата. Вътре се намираха владенията му. Най-отгоре на копчината лежеше напълно разтясала и за нищо негодна перка от витло. Под нея карусерията на древен наземен автомобил, заедно с двата строшени и фара, и паднал път е показател. Електрическа отваръчка за консерви, две лазерни пушки от времето на войната с празни камери за гориво. Обгорили пружини за легло от някогашна къща. След това забелеза мрежите за прозорци, ръждясали като всичко останало. Портативен радиоапарат с липсваща антена. Боклуци. Нищо, което да заслужава внимание. Продължи с каручката напред, сръгвайки кравата. Тя размаха опашка, извърна възмутено глава назад и едва тогава пристъпи поблизо до гнусната, дниеща пещера. Също като с фрака, мина му през ума. Червеят беше събирал всичко, което блещука, И нищо, което да си заслужава. Колко ли време се бе усуквал тук, за да пазираш лесващите боклуци? Сигурно години. От края на войната, забеляза още отпадъци, градинска мутика, огромен картонен постер на Че Гевара, изпокъсан и поплескан от липса на грижи. Магнетофун без захранване и без ролки. Напълно разнебитена електрическа пишеща машина, Андарут, Кухненски съдове, сплеска на котешка клетка, чиито телени стени напомняха градинска ограда с шипове. Диван с избеляла дамаска, пепелник за пот. Купчина списания, тайм. И това беше всичко. С това се изчерпваха скъпоценностите на червея. И с една пружина залегло. Дори без матрака, а само стърчащите метални пружини. Въздахна, силно разочарован. Поне червеят беше мъртъв, огромният тъмен червей, който беше живял в тази пещера и беше защитавал, безценните, си придобивки. Птицата, която пееше химни, прелетя на клоните на близките дървета. Направи кръг и кацна, приковала очи в него. Въпросително. Виждаш какво сторих. Каза стрезва в глас Тибор. Трупът на червея беше започнал да се вмирисва. Виждам. Отвърна птицата. Сега мога да те разбера. Каза Тибор. Не само отделни фрагменти, защото потопи ръка в екскретите на червея, Рече птицата. Вече можеш да разбираш всички птици, не само мен. А аз мога да ти кажа всичко. Което искаш да узнаеш, познаваш ли ме, изненада се Тибор, да, отвърна птицата и подскочи върху по-нисък, поздрав клон, ти си Матмастърс Тибор, обратно, каза той, Тибор е първото ми име, а Матмастърс второто. Просто ги размени, добре, съгласи се птицата, ти си на пътуване, за да откриеш бога на гнева и да нарисуваш приликата му. Благородна поръчка, господин Тибор, Матмастърс. Поправи я, Тибор, да, съгласи се птицата, както кажеш. Попитай ме дали знам къде можеш да го намериш, знаеш ли къде е, запита Тибор и сърцето в гърдите му отново се сви, сякаш притиснат от някаква хладна тежест, която му причини болка. Възможността да намери Деус и раз сега го вцепени. Изглежда присъствието му беше реално, а невероятно, знам. Отговори спокойно птицата, не е далеч от тук. Мога лесно да те заведа, ако желаеш. Десети, аз не знам, отвърна Тибор, ще трябва да. И млъкна, потънал в размисъл. Може би трябва да се върна, мина му през ума. Всъщност, може би стигнах прекалено далеч. Имаше няколко опита да ме убият, може би трябва да обърна внимание на намеците. Може би реалността се опитва да ми подскаже нещо. Чакай, каза все така, замислен на себе си той, без да отговори на птицата. Нека ти съобща още нещо, рече птицата, някой те преследва. Пит, така му е името, все още, отвърна Тибор. Не се изненада, а изпита само някаква смътна тревога, защо, попите той, за какво, не мога да определя, отговори за птицата. Мисля, че скоро сам ще разбереш. Така или иначе, не иска да ти стори нищо лошо, както се казва. Според теб защо, господин Тибор? Можеш ли да ми кажеш, можеш ли да ми кажеш, продължи Тибор, какво ще се случи, ако срещна случайно Бога на гнева? Ще ме убие ли, или ще се опита ли изобщо да ме убие някак, най-напред няма да разбере кой си и защо си го открил, обясни птицата, приеми го от мен, господин Тибор. Той вече не допуска, че, как да се изразя, че някой все още го преследва с ложи намерения. Твърде много години изминаха, предполагам, рече Тибор. И пое дълбоко въздух, за да се ободри. Той къде е? Запита на глас. Поведи ме в тази посока, но много бавно. На 100 мили на север от тук, отвърна птицата, ще намериш ли него, или някого, който прилича на него. Не съм сигурна кой е точно, защо не можеш да кажеш, попита Тибор, мислех, че знаеш всичко. Слабият интелект на птицата го разстрои. Потопих устни в уста на червея. Помисли си той, и неколкократно се спасих от опасности, но каква полза от това? Почти никаква, осъзна Тибор. Една птица, която говори едва-едва, която отчасти знае нещо. Също като мен, мина му през ума. Всички ние знаем по-малко. Може би ако успея да добавя онова, което знае птицата, към това, което зная аз, Суи Гънерис звездитка. Мога да опитам, звездичка Суи Гънерис, лад, своя города. Бък пра, как изглежда, попите той птицата, доста зле, е. отвърна тя, как? Има лош дъх, бе отговорът, зъбите му са изпопадали и жълти. Раменете му са приведени и е стар и дебел. Така трябва да нарисуваш твоя стенопис, разбирам, каза Тибор. Значи така, богът на гнева също беше подвластен на тленната разруха, като всеки друг. Изведнъж беше станал прекалено много човек. С какво би могло да помогне това на фреската и нищо възвишено ли няма в него? Продължи Тибор, може би имам предвид друг човек. Рече птицата, не, в него няма нищо възвишено. Съжалявам, че го казвам, господи, промови опечален Тибор. Както вече казах, добави птицата, може би наистина имам предвид друг човек. Предлагам ти сам да го огледаш продължително и внимателно и да разчиташ на собствените си представи, а не наказаното от мен. Може би така ще направя, измърмори тибор. Все още се чувстваше потиснат. Твърде много му се бе струпало и още твърде много му предстоеше. По-добре да обърне каручката и да се върне. До сега имаше късмет, но късметът му вероятно се беше изчерпал. Все пак не можеше вечно да рискува, мислиш, че късметът ти те е изоставил. Каза схватил птицата, мога да те увая, че не е, това го знам със сигурност. Всичко ще бъде наред, довери ми се, как мога да ти се доверя, щом дори не знаеш дали е той, хма ма, ма. отвърнаки майки отвърна кимайки птицата, разбирам какво имаш предвид. Но продължавам да държа на това, което вече казах, късметът ти не те е изоставил, ни най-малко. Довери ми се, че поне това знам със сигурност, що за птица си, попита кибор, синя сойка. Може ли да се разчита на сините сойки, до голяма степен, потвърди птицата, общо взето, ти да не си изключението, което потвърждава правилото, 80 тибор, не, птицата подскочи от клончето и прехвърна, за да кацне на рамото му, обмисли следното, продължи тя, на кого други го би могъл да разчиташ, ако не можеш или не разчиташ на мен. Дълги години те чаках да се появиш, отдавна знам че ще пристигнеш по този път, а когато чух твоите химни, се преизпълних с радост. Ти за това ме чу, докато пееше щастливите си песни. Особено ми харесва старата стотица. Всъщност тя ми е любимата. Та не смяташ ли, че трябва да ми се довериш? Със сигурност човек би трябвало да се довери на птица, която пее химни, изречена висок глас Тибор. И так му аз съм тази птица. Сойката литна във въздуха и всяко нейно перце потребваше от нескрито нетърпение. Каква красива и голяма синьо-бяла птица, помисли си Тибор, докато я наблюдаваше да се издига. Сигурен съм, че мога да и се доверя, а и нямам никаква альтернатива. Може би ще се наложи да посетя много места, да се срещна с много хора, които не са Делсира, преди да открия изумителния, автентичния единствен. Това е целта на едно пътуване. Но аз не мога да те последвам, рече Тибор, заради моите сухи съчвени лагери. Съмнявам се, че слуста върши много добра работа. Прекъсна го птицата. Ще можеш да ме последваш. Тя подскочи и изчезна в близкото дърво. Хайде. Тибор приведе каручката си в движение, сръга търпеливата крава и двамата с нея потеглиха, трупалейки на север. Топлите слънчеви лъчи се изливаха от синьото небе, докато напредваха. Очевидно на дневна светлина много от понеобичайните форми на живот предпочитаха да останат на скрито. Тибор не срещаше никого по пътя си и това го потискаше по силно от парада чешити, уроди и чудаци, които срещаше през среднощните часове. Но, помисли си той, поне мога да виждам птицата ясно. Което беше от значение, това същество от по-високо ниво. Сега то беше пътеводната му звезда, никой ли не живее край този път, Полюбопитства любопитства той, щом кравата спря да пасе високите червени бурени, просто искат да оцелеят заслужена анонимност, отговори птицата, толкова ли са ужасяващи, да, каза птицата. И добави, за обикновените очи, по-ужасни от бегачите, гощерите и бръмбарите, още по-ужасни, птицата не изглеждаше оплашена, подскачаше и ситнаше по засипваната с листа земя. Откривайки тук, там лешници, за да се натъпче, колкото е възможно повече, има един, започна тя, който, не ми казвай, е, прекъсна я, е, Тибор. Е, ти попита, попитах, отвърна Тибор, но не искам и не очаквам отговор. Той сръга отново кравата и едрото животно се понесе напред по пътя им. Удовлетворена, птицата се издигна нагоре в тъмносиньото небе. Щом отлетя, кравата я последва, сякаш осъзнаваше връзката им. Зловещ ли е видът му? Попита и бур птицата. Богът нагневали. Птицата се спусна като камък и кацна на ръба на каручката. Той е, как да се изразя. Необичаен, да, би могло да се нарече и така. Необичаен във всяко едно отношение. Едър мъж, но, както вече казах, слождах. Мъж с мощното но превит от невротични грижи. Възрастен мъж, но и дори не си сигурна, че е той, умерено сигурна съм, отвърна невъзмутимо птицата, в човешко селище ли живее, запита Тибор, точно така, отвърна се задоволство птицата. С около 60 други мъже и жени, нито един от които не подозира кой е той, ти как разбра кой е, настоя Тибор, как го позна, щом те не могат. Има ли някакъв белек? Надяваше се да има. Така щеше ще да го нарисува много полесно, като се възползва от белега. Белязан е само от смърта и отчаянието. Отвърна безгрижно птицата, докато прилиташе насам натам, безусловен както ще видиш, щом стигнем. Тибор вдигна поглед към птицата, която се носеше малко пред него, и каза. И не разполагаш с нищо по-определено от това, за да продължим, видях го преди две години, отговори тя, за първи път. От тогава го виждам често, но езикът ми беше завързан на възъл до преди не повече от един час. Наистина не можех да разговарям с никого. Тогава ти глътна от слуста на червея и се научи да разбираш думите ми. Интересно, каза Тибор, побутвайки кравата да продължи, но ти не отговори на въпроса ми. Опитах се, възрази птицата. Виж, господин Тибор, не си длъжен да ме следваш. Никой не те кара да продължаваш. Върша го като обществена услуга. Нищо не получавам за това, освен разтегнати крилни мускули. Тя изплеска дневно с на среща му. Гората, през която се движеха, беше започнала да уредява. Далеч напред той видя планини или може да бяха високи хълмове. Склоновете им бяха променили цвета си от зелен на бледосламен. Тук там се забелязваха по тъмнозелени петна, явно дървета. Между Тибо и хълмовете се простираше продълговата, плодородна долина. Зърна пътища, които бяха до някъде използваеми, а по един от тях се придвижваше нещо като превозно средство, трополейки шумно в хладния утринен въздух. И едно селище, където се събираха три от шосетата. Неголямо, но необикновено за съвременните стандарти. Много от сградите бяха сравнително големи, складове или фабрики по всяка вероятност. Търговски сгради, както и малко летище, ето там. Съобщи му птицата, Нюбран Суик, Айдахо, добави, защото прекосихме щатската граница, продължи, бяхме в орегун, но вече сме в Айдахо. Схващаш ли? Да, отвърна Тибор, той шибна кравата и тя отново запристъпва с огромните си копита. Съчмените лагери на колелото пък бяха започнали да скрибуцат и да тръгват. Чу ги, но се утеши, че ще успее да стигне до града. Където щеше да намери ковач, който да постави нови съчмени комплекти на всяко от колелата, тъй като, щом на едното бяха изсъхнали, вероятно и другите скоро щяха да ги последват. Но колко ли щеше да му струва, можеш ли да уредиш ремонта на гаручката ми на цени на едро, попита птицата той, такова нещо вече няма, отвърна птицата, няма фабрики, а само независими анклави, каквито виждаш тук. Все пак мога да намеря компетентен механик. В ню брансуик има най-малко двама, които са се специализирали в ремонт на предвоенно сналежение. Карутката ми е следвоенна, обясни Тибор, и с нея ще се справят. А цената, можем да направим бартер, предложи птицата. Много лошо, че не взе някои от скъпоценностите на червея. Какво пречеше да натовариш някои или дори всичките, боклуци, отсече Тибор. И добави удивен, искаш да кажеш, че такива отпадъци тук се считат за скъпоценности. Трябва да са много поизостанали от нас, реши той. Аз съм все още доста близо до вкъщи. Толкова близо, а всичко е тъй различно. Колко сме откъснати, колко малко знаем, колко много е изгубеното, би било добре да докараме за легла тук, каза птицата. Посръчните в града могат да използват стоманата за направа на всевъзможни инструменти. Ножове, търнокопи, какво ли не, а транзисторният радиоапарат. След като няма нищо в ефира, апаратът може да бъде приспособен за антиоплодителен генератор, който да се включва при полуфакт. Господи, възкликна възмутен отибор, да не искаш да кажеш, че контролират ръждемостта. След като населението на света е спаднало до няколко милиона, заради изродите, които се раждат, обясни птицата, такива като теб, ако нямаш нищо против, че го казвам. В нью Брансвик биха предпочели да няма никакви раждания, отколкото да гъмжи от отвратителни, уродиви мутанти около тях, вероятно ще ме изхвърлят, още щом ме зърнат, предположи Тибор, напълно възможно, съгласи се птицата. И полетя над Хълмистия склон към долината под тях. Докато се спускаха, птицата продължи да разказва за странните и ужасни, но и удивителни мутанти, които се бяха родили в района през последните няколко години. Тибор едва успяваше да я слуша. От грубото друсане на каручката с блокиралото и предно дясно колело се чувстваше много зле. Притворил очи, той се опитваше да превъзмогне болките, моляки се да престане да му се повдига. Причината от части, призна си, е страхът, съвственият ми страх да се покажа в нью Брансуик, където не съм бил никога. Как ли ще се почувствам, заобиколено чужденци? Ами ако не мога да ги разбирам и те не могат да ме разбират. Нюбран Суик, каза си той, може да намери някого, който знае немски език. Това би свършило работа, ако езикът не се беше развил, или западнал, прекомерно много. Синята Сойка Чуроликаше весело, описвайки всевъзможните мутанти, които беше срещала през живота си, а някои с едно единствено око в центъра на главата. Мисля, че се нарича циклопизъм. Други се раждат с напукана и със охрена кожа, цялата покрита с тъмна, груба козина. Имаше едно бебе, на което пръстите растяха от кръста и нямаше никакви ръце, също като теб. Нито пък крака, само штръкнали от градния кож пръсти. научих, че е живяло почти цяла година, можеше ли да помръдва пръстите си, попите Тибор, от време на време правеше неприлични жестове. Но никой не беше сигурен, че ги показва умишлено. Тибор се поисправи от сгърчената си поза. Имаше ли и други разновидности, които да си спомняш, от време на време темата на разговора му ставаше болезнено интригуваща, вероятно заради собствените му проблеми, срещат ли се гериони. Някаква разновидност на 3 в 1, виждала съм герион, 3 в 1, потвърди птицата, но не в нью Пона По-насеве, където радиацията е била посилна, а веднъж видях човешки штраус. С издължени дни крака, покрито с пера, тяло и дълъг врат около, достатъчно, прекъсна я тибор, почувствал се твърде зле, за да продължи да слуша. Птицата се изкиска, нека ти разкаже за най-интересното, което съм виждала във всички места, които съм посещавала. Представляваше външен мозък, който стоеше в кофа или буркан, но продължаваше да функционира, с плътна обвивка за защита от атмосферата и за да не изтече кръвта. Собственикът му трябваше постоянно да внимава да не получи травма. Живя много дълго, но целият му живот преминав. Стига, настоя Тибор. Гъденето му беше станало посилно от болезненото любопитство. Той отново притвори очи и се отпусна върху облегалката за себе си. Продължиха, без да разговарят. Изведнъж огромното предно дясно колело на карутката се откачи. Търкулна се настрани и изчезна надолу по склона. Каручката рязко спря и кравата се закова на място, усетила, че товарът и внезапно се е увеличил неимоверно. Тибор не помръдваше онемял, с това за мен всичко приключи. Беше го очаквал през целия си живот и особено по време на настоящото му пътуване. Опасностите се бяха превърнали в пряк вход към реалността. И рационалният допреди миг страх се беше въплатил в действителност. Облада го животински ужас, като че ли беше попаднал в капан? който беше захапал крака му, ако имаше крак. Животното прегризва лапата си, мина му ужасяваща мисъл, за да се освободи. Но аз не мога да направя абсолютно нищо. Нямам дори крак, за да го прегриза. Не мога да направя нищо, за да се спася, ще ти помогна. Каза птицата, само че, тя се спусна и катна на рамото на Тибор. Ти си единственият, който ме разбира. Напиши бележка, а аз ще я отнеса. Тибор измъкна бележник от черна кожа и химикалка с предния си десен екстензор и написа «Аз, Тибор Макмастърс, Хром, не мога да се придвижа в развалената си каротка. Последвайте птицата. Добре, рече той, сгъна листчето и го подаде. Синята сойка го грабна с клюна си, издигна се в затопление от въздух и отлетя към долината под тях и нейните човешки, или почти човешки, обитатели. Тишина може би повече няма да помръдна от тук, помисли Тибор. Това ще е гробът ми, лобното място на амбициите ми, или поскоро на амбициите на други, които те се опитаха да осъществят чрез мен. Да, и на моите амбиции, призна си той. Не трябваше да идвам тук. Знаех за дебнещите ме опасности, но въпреки това тръгнах. Следователно вината е моя – да стигна до тук и да умра, толкова близо до това, което търся. Ако там действително беше точното място, където трябваше да пристигне, измъкни ме, извика той. Кравата извърна главах и го изгледа въпросително. Той я е шибна яростност севдокамшика си. Кравата е измуча и се опита да пристъпи напред. Предната ос се заби дълбоко в пръста и карутката отново се закова на място. Единственото, което ми остава, е да чакам, осъзна Тибор. Ако птицата не се върне и не доведе някого със себе си, аз съм мъртъв. В това обикновено място, пропътувах целият този път, за да умра тук. И богът на гнева никога няма да бъде намерен, поне не от мен. А сега, какво, запита се той. Поглед на часовника си, сочеше 9:30. и половина, ако изобщо дойдат, ще се тук към единайсет, прецени Тибор. Ако не пристигнат до тогава, тогава, помисли си той, се отказвам, би ми се искало да видя Герион, изрече на висок глас, сякаш говореше на кравата. Може би трябва да те пусна да си вървиш. Не, ако наистина дойдат да ми помогнат, ще ми трябваш, краво, краво, зарецитира той, аз и ти. Искаше му се да каже цялото стихотворение на Джейнс Стивенс, но не го помнеше нататък. Гледаме се в очите, не беше ли така, колко банално, помисли си той. Странно, мина му през ума, че в и моменти човек не намира упование в истинската поезия, а в посредствено стихоплетство. Щом он си седия велик накрая въздаде, той не отсъжда по това дали си победил, или загубил, а по това как си участвал в играта. Ето това е, каза си той. Няма нищо по добро от голямата поезия. Аз играх играта с достоинство и талант, успокои се Тибор, ако желанията бяха коне, просяците щяха да се издачи, изрецетира отново на висок глас той. Само неговото дишане и това на кравата нарушаваха тишината. Животното продължаваше да се напрега да достигне близките и тласти, бурени, гладна си, каза и той. И аз съм гладен, мина му през ума. Така ще умрем и двамата, продължи да наша и му, от жажда и глад. Ще пием урината си, за да останем живи известно време. Но и това няма да помогне. Животът ми зависи от едно създание, достатъчно малко, за да го побера в дуанта си, помисли си. Някаква сойка мутант. А сойките са известни с това, че са лъжливи и крадливи. Сойка е равносилно на престъпник. Не можеше ли да бъде понедрозд? Спомни си за нещо, което го беше измъчвало години наред. Образът на някакво създание, сравнително древно, обрасло с кози на животинче. То седеше безмолвно и самотно в своята дупка и ме стореше весели и сложни причудливи предмети, които, след като станеха достатъчно наброй, отнасяше до близкия път. Там си правеше магазин и подреждаше произведенията си от двете страни на пътя. Стоеше безмолвно по цял ден в очакване на случайен минувач, който да си купи някое от произведените от него неща. Времето отминаваше, след обедът помръкваше в вечер и над света се спускаше мрак. Но съществото не беше успяло да продаде нито едно от изделията си. Най-накрая, безмолно и покорно, то прибираше своите причудливи предмети и ги отнасяше, не успело, но без да се оплаква. Но неуспехът му беше абсолютен, независимо, че не бавно и безмолвно. Както и той сега седеше в очакване. И той като създанието щеше да очаква до безкрайност. Над света щеше да се спусне мрак, а на другата сутрин щеше да се развидели. Отново и отново, докато най-накрая нямаше да се събуди под на слънцето. И вече нямаше да има безмовна надежда, а само едно отпуснато върху седалката на каручката тяло. Все пак накрая трябва да освободя кревата, каза си той. Но ще я задържа, докато мога. Успокояващо е да виждаш друго създание, минамо през лума. поне докато не е започнало да страда. А дали страда, запита се. Не, ти не разбираш. За теб това е само момент на неподвижност, но ти нямаш понятие какво означава неподвижността, повелителю на гнева, изречена висок глас, той е началото на познатата му литургия, ела при мен. Бичувай ме и ме отведи със себе си в страната. Постави ме сред редиците на великият цветър, изчака с притворени очи. Не последва никакъв отговор, смен ли си, попита, повелителю, ти, който си сторил толкова много и който контролираш цялото страдание. Избави ме от настоящите ми страдания. Ти направи всичко това да се случи. Ти си отговорен за моите мъки. Избави ме от тях, тъй като само ти можеш да го сториш, Делсира. Отново замълча в очакване, и отново не последва отговор, нито във външния свят около него, нито във вътрешното царство на съзнанието му. Ще се обърна? Не, не ще се обърна, а ще се помоля, на стария бог да се появи, каза си. Рухналата Атрофирала религия на нашите предци, Агнас Дей, Кюи Толу и Мунди, Дона и Исре Кюем Семпитърнам Звездичка. Звездичка Агнас Дей, Кюи Толу и Мунди, Дона и Исре Кюем Семпитърнам, Лад, Божий Агнецо, който си изкупител на греховете на хората, дари им вечен покой, бъб Пръ, отново нищо. И това не помогна, но нали неговите пътища понякога са бавни, спомни си той. Неговото време не е нашето време. За него вечността може да е само едно мигване. Липрама домин звездичка отказвам се изрече на висок глас Тибор и усети, че и тялото му се отказва. Звездичка липрама домин Лат, освободи ме, господи, бъпр, неочаквано изпита огромно изтощение. Дори не можеше да задържи главата си изправена. Може би, тъп му това е освобождението, за което помолих, мина му през ума. Може би той ще ми дари приятна и безболезнена смърт, бърза и кротка. Все едно заспивам, както са постъпвали с болните си и ранени любими животни от обич, тремън с фестиус, суми и тимео, звездичка, звездичка трепея и се боя. Лат, бпр, откази и фрагменти от стара литургия или беше от някакво средновековно стихотворение. Или католически реквием, Морс, стобити и тнейтура, кум ресургет, и отдай кънти респонсора, звездичка, звездичка смъртта и природата ще се вцепенят, когато Творението се надигне да отговаря пред лад, лат, Не си спомни нищо повече. Да върви по дяволите, отказа се. Никога не ти идват на ум, когато ти потребват. В небето над него заискри огромна, ярка светлина. Той погледна нагоре, почти засъпен, вдигнал на конечника на левия си ръчен хвещач, за да заслони очи. И ярката светлина се спускаше към него. Сега беше станала мътно-червена, реещ се, неясен диск, сякаш нагорещен и проблесващ, разгневен отвътре. Вече можеше да чуеш ума, някакво съскане, като втурнал се вятър или внезапно потопен в вода нагорещен добяло метал. Усети, че го парнаха няколко горещи капки и инстинктивно помръдна тялото си в страни. Дискът над него придоби по-конкретна, макар и все още не съвсем определена форма. Успя да забележи поясни черти върху повърхността му – очи, уста, уши, разрошена коса. Остата крещеше насреща му, но не промяваше думите – какво, попите той, взирайки се нагоре. Забелеза, че лицето е разгневено. Какво ли беше сторил, за да го ядоса? Дори не знаеше кой или какво е. Ти ми се подиграваш, изрева променящото се, вибриращо лице, за теб аз съм свещ, смътен проблесък, който те води към светлината. Виж какво мога да направя, за да те спася, ако пожелая. Колко е лесно, устата на лицето бълваше думи, моли се, заповяда лицето, на ръце и на колене, но аз нямам нито ръце, нито колене, отвърна Бор. ще ти направя, каза огромното, разпалено лице. Тибор внезапно усети, че се издига, след което се стовари с все сила върху тревата до карутката. Долна черта крака, долна черта, той беше коленичил, видя дългите, подвижни форми, които го подкрепяха. Видя ръцете и дланите си, върху които се бе отпуснала горната част на тялото му. И стъпалата, ти, каза задъха Тибор, си карутан луфто и фел. Единствено богът на гнева би могъл да стори току-що направеното, моли се, разпореди лицето. Тибор започна да мънка. Никога не съм се приснивал на най-великото създание във вселената. Не моля за прошка, а за разбиране. Ако ме познаваше по-добре, познавам те, Тибор, прекъсна го лицето, не съвсем. Не напълно, аз съм сложна личност, а и самата теология е сложна напоследък. Не съм извършил нищо по-лошо от когото и да било от други го, а съм сторил много повече добро от повечето. Разбираш ли, че съм на пътуване, за да открия физическата ти самоличност, за да мога да нарисувам, знам, отново го прекъсна богът на гнева, знам какво знаеш, както и много други неща. Аз долна черта пратих птицата долна черта. Аз съм причина да минеш близо до червея, за да се опита той да те облузга. Схващаш ли всичко това, аз направих така, че съчмените лагери на дясното ти колело да се повредят. През цялото това време си във властта ми, през цялото си пътуване, използвайки новите си ръце, Тибор посъгна към багажника на каручката и измъкна светкавично-моментален цветен полароиден фотоапарат. Направи няколко бързи снимки на кръщащото над него лице и зачека нетърпеливо да звънне сигналът, какво стори, Попита устата. Снимка ли ми направи, да, отвърна Тибор, да разбера дали си действителен? Както и поради други напълно съществени причини, действителен съм, изплю отговора си устата, защо си направил всички тези неща, попита Тибор, с какво съм чак толкова важен, ти не си важен. Но твоето пътуване е важно. Възнамеряваш да ме откриеш и да ме убиеш, не, изкръща Тибор, само да те фотографирам. Той грабна крайчето на отпечатъка и го издърпа от съпротивляващата се фотокамера. Снимката показваше съвършено ясно дневното, неистово лице, без каквато и да било възможност за недоверие. Беше Карл Тънлуф човекът, когато търсеше, човекът, който се намираше в другия край на неговото един бок, знае колко дълго пътуване. Което беше приключило, смятащ да я използва Поинтересува се Деусира, тази снимка. Не, не я харесвам. Брадичката му потръкна и отпечатъкът в дясната ръка на Тибор се сгърчи, от него се надигна струйка дим и снимката бавно се посипа върху земята под формата на пепел, а моите ръце и крака, попите задахан Тибор, и те са мои. Богът на гнева се вторачи в него и Тибор го усети, че се издига като парцалива кукла, след което се тръсна върху задника си на седалката в карутката. И в същия момент краката, стъпалата, ръцете, дланите, всичко изчезна. Отново беше без крайници, седеше върху седелката, задъхвайки се от ярост. За няколко секунди беше като всеки друг. Това беше върховен момент за Тибор, възмездие за цял един живот, преживян в безпомощност. Господи, успя само да промолви той, виждаш ли. Попита богът на гнева, разбираш ли какво мога да направя. Да, отвърна с дрезга в глас Тибор, ще прекратиш ли пътуването си? Аз, Тибор се поколеба, не, отвърна след малко той, не още. Птицата каза, аз бях тази птица. Знам какво съм казал, богът все пак се поокрути за миг, птицата те доведе поблизо до мен, достатъчно близо, за да мога сам да те поздравя, както исках да поставя. Както долна черта трябваше долна черта да поставя. Аз разполагам с две тела. Едното, което виждаш в момента, то е вечно неразрушимо, както тялото, с което Христос се появил след Възкресението. Когато го срещнал Тимути и мушнал ръка в отробата на Христос, отстрани, каза Тибор, докуснал го отстрани. И бил Тома, богът на гнева притъмня като облак и чертите му започнаха да стават прозрачни, вече видя този облик, каза той, това тяло. Но има и друго тяло. Физическо, което остаява и се руши, пленно тяло, както казва Павел. Долна черта не го не бива да откриеш. Долна черта, мислиш, че ще го ли? Попита Тибор, да, лицето се стопи, едва успяло да изрече последната дума. Небето, отново синьо, се извиси като празен, заоблен свът, издигнат от гиганти или от богове. От някакъв много древен, ранен геологически период, може би камбрийския. След миг Тибор пусна револвера. Седнал в каручката, беше го стискал зад себе си. Какво ли би се случило, запита се той, ако се бях опитал да го убия. Нищо, отговори си сам. Тялото, в което го видях, несъмнено е такова, каквото твърди, че е проява на нещо неразрушимо. Никога дори не бих опитал, осъсна той. Беше само блъв, но богът на гнева не го знаеше. Освен, разбира се, ако беше все могъщ, за какъвто смятаха своя Бог християните. Какво, за Бога, би станало, ако го бях убил, запита се той. Как би се чувствал светът без него, толкова малко неща, за които да се заловиш, бяха останали на този свят? Така или иначе, купелето се измъкна, призна Тибор. Така че не се наложи. Поне не този път, бих го би убил при определени обстоятелства, осъзна неочаквано той. Но какви? Притвори очи, разтърка ги с ръчните си екстензори и почеса сеси. носа си. Ако се беше опитал да ме разруши, не непременно, трябваше да има нещо общо с обърканото съзнание на Луфто и Фел, отколкото с някакви външни обстоятелства. Богът на гнева притежаваше самоличност. Той не беше стихия, понякога полагаше усилия за доброто на човека, но по време на войната буквално беше унищожил човечеството. Трябваше да бъде умилостивен. Там беше ключът. Понякога богът на гнева вършеше добро, в други случаи зло. Бих могъл да го убия, ако действа злоумишлено, но ако върши добро, дори с цената на живота си бих го направил. Грандиозно, помисли си, гордост, високомерие, синдромът на възгордяването. Не е за мен, реши той. Винаги съм бил в ниското. Някой друг, като ли Харви Ослоуд, например, да се занимава с едрите убийства които действително имаха някакво значение. Той въздахна. Е, така беше. Но това беше нещо специално. През всичките си години като служител на гнева не беше се домогвал до мистично откровение. Не бе откривал истински Бога по никакъв начин. Беше като да разбереш, че Хайт не е бил жена. Просто е невъзможно да го пренебрегнеш, след като веднъж се е случило. Освен това истински мистичните преживявания променяха очевидеца. Както бе отбелязал Уилям Джеймс, звездичка в друг един свят и в друго едно време. Звездичка Уилям Джеймс, 18421910, американски философ и психолог БПР. Той ми даде литващите ми части, помисли си Тибор. Крака, ръце, след което отново ми ги отне. Как е възможно божество да постъпва така? Казано простичко, това си беше садизъм. Да имаш ръце, да си като всеки друг, а не един пън в кравешка каручка. Бих могъл да се затичам, помисли си той, през крайбрежната океанска вода, а с ръцете си може да ме всевъзможни предмети, като си помисля само колко добре бих рисувал. Причината за повечето от творческите ми ограничения проистича от този проклят апарат, който се налага да използвам. Може да бъда много повече. Дали ще се върне чудновата синя сойка? Ако беше проявление на Делсира, вероятно не. В такъв случай, зачуди се той, как би трябвало да постъпя. Никак. Ами да, може да изкрещи в биволския си рог. Запроба измъкна рога, штракна бутона и обяви грамогласно. Чуйте всички. Чуйте всички. Тибор Макмастър се е попаднал в капан върху хълма и всеки момент ще умре. Можете ли да ми помогнете? Някой чува ли това? Изключи рога и постоя известно време. Нищо друго не можеше да направи. Абсолютно нищо. Свисевка ручката и зачака. Единадесети, припомнете си, говореше на децата Пит Сенс. Виждали ли, ли сте хром човек в каручка, теглена от крава? Бихте го запомнили, нали? Вчера късно след обед. Спомнихте ли си? Той огледа лицата им, опитвайки се да подразбере нещо. Нещо, което те не искаха той да узнае. Може да са го убили, предположи Пит, ще ви дам награда. Ако ми кажете... Продължи той, докато бъркаше в чоба на палтото си, ето, твърд като скала бомбон от чиста бяла захар. Протегна бомбона към детската Тайфа, която го заобикаляше, но никой не посегна към него. Вирнали тъмните си личица, те го наблюдаваха безмолвни, сякаш любопитни да разберат какво възнамерява да направи. Най-накрая едно дребосъче посегна към бомбона. Пит му го подаде. Хлапакът го взе, без да промълви нито дума, след което се измъкна назад от кръга. Избяга заедно с бомбона. Аз съм негов приятел, каза Пит, жестикулирайки, опитвам се да го намеря, за да му помогна. Тук пътищата са много тежки. Може да се умори или кравата му да падне, може би лежи някъде край пътя, мъртъв или умиращ. Някои от хлапаците се охилиха, знаем те кои си, разпищаха се те. Ти си марионетка на доктора Бернати и вярваш в Стария Господ. А хромият дни, припомни нашия катехизис, към Бога на гнева, попита Пит, по-добре да повярваш, изкрещаха две от по-големите хлапета, той живее тук, не като стареца на кръста, това е ваше мнение, отвърна Пит, аз съм на друго. Познавам Стария Бог, както го наричате, от много години, но не той причини войната. Хлапетата продължаваха да се хилят. Той направи повече, обясни Пит, създаде Вселената и всичко в нея. Всички ние дължим съществуването си на Него. И от време на време Той се намесва в нашия живот, за да ни помогне. Може да спаси всеки от нас и всички ни, или ако реши, че така трябва, да ни остави да тънем в грях и поквара. Това ли предпочитате? Надявам се, не, заради спасението на вашите вечни души. Усети, че го обзема гняв. Хлапаците го дразнеха, но пък те бяха единствените, които можеха да му кажат дали Тибор беше минал от тук, ние се прекланяме пред този, който може да направи всичко, което си поиска, изписка едно от хлапетата. Останалите моментално се присъединиха, да, прекланяме се пред този, който може да направи всичко, абсолютно всичко, което си поиска, вие сте филота ни, каза пит, какво е това, господин човек, такива, които обичат смъртта. Прекланяте се на един, който се опита да служи край на нашия живот. Великата ерес на съвременния свят. Много благодаря, той се отдалечи с бърза крачка, преви рамене под тежката си турба, наколкото е възможно по голямо разстояние от хлапетата. Подигравките им постепенно заглъхнаха и накрая стихнаха окончателно. Добре, вече беше сам, приклекна, отвори турбата и зарови в нея, докато напипа захранваната с материя радиостанция. Извади я, нагласи я на тънките стойки, напаха слушалката в ухото си и включи предавателя, доктора Бернати, каза той в микрофона, докладва Пит Сенс, казвай, Пит, прозвуча гласът на доктора Бернати в ухото му, почти съм сигурен, продължи Пит, че съм на вярна следа. Той разказа на доктора Бернати за хлапетата от служителите на гнева, ако не са го виждали, изтъкна той, нямаше да има защо да го защитават. А те го защитаваха, ще продължа по този път, пожелавам ти късмет, отвърна сухо доктора Бернати, слушай, Пит, ако все пак го намериш, не му прави нищо, защо не, възкликна Пит, в разговора ни преди ден-два, когато ти и аз. Никога не съм ти казвал да тръгваш след Макмастърс, и никога не съм ти казвал нито да го спираш, нито да му причиняваш беда, не, не си, призна Пит, но нали каза? Когато хромият се върне с фотоса на Делс Ира и започне работа върху своята фреска, това ще донесе решително преимущество за служителите на гнева и за отец Хенги в частност. Не е трудно от това да се направи заключение какво всъщност искаш и какво би било най-добро за старата църква. Най-големият грях е, отвърна доктора Бернати, да убиеш. Заповедта нарежда, не убивай, тя нарежда, не заковай, отвърна Пит. Има три староеврейски думи, които означават убивам или подобно действие. В този случай е употребена думата, която означава «закувам». Сам провери в староеврейския източник. Знам за какво говоря, въпреки това. Пит го прекъсна, няма да го нараня. Нямам никакво намерение да му сторя някакво зло. Но, каза си на ум, той, ако Тибор Макмастърс наистина ме отведе до Бога на гнева, така наречения, аз ще, какво ще направя? Ще видим, отговори си сам, как е люран, поинтересова се Пит, сменяки темата, чудесно, знам какво върша, добави Пит, просто ме остави да направя онова, което трябва, отче. Това е моя собствена отговорност, не твоя, ако не възразяваш да ти го кажа направо, а ти, отвърна доктора Бернати, си моя отговорност. Настъпи кратко мълчание, ще ти докладвам два пъти на ден, продължи Пит, сигурен съм, че ще постигнем споразумение. Пък и Тибор Макмастърс може никога да не намери Карл Уфтойфел, така че всички тези приказки са само теоретични, ще се моля за теб, каза доктор Рабернати. Връзката се разпадна. Доктор Рабернати я беше прекъснал. Пит поклати глава и сунтейки напаха радиостанцията обратно в презраменната си турба. Продължи да клечи известно време, след което извади пакет, паломал, и запали една от малкото останали скъпоценни цигари. Къде се намирам, запита се той. Моят началник ли ме изпрати тук? Сам ли си въобрази казаното от него по време на разговора ни в града? Или той наистина го мислеше? Не мога да бъда сигурен, мина му през ума. Ако извърша престъпление или стоя глях, доктор Бернати би могъл да се отреча от него. Просто няма да знае, както са постъпвали едновремешните гангстери по повод на някое убийство. Църквите и коза на остра имат нещо общо, фалшивата порядъчност на най-вишите нива. Всички мръсни престъпления се стоварваха древните риби на дъното. Какъвто съм и самият аз, каза си той. Подобни мислим бяха неприятни и Пит се опита да ги отхвърли. Те обаче не го оставяха на мира. Отче Небесни, замоли се, допушвайки се средоточена цигарата, кажи ми как да постъпя. Да продължа ли да следвам Тибор Макмастърс, или да се откажа по морални съображения. Но има и още нещо, бих могъл да помогна на Тибор. Той не би трябвало да се отдалечава толкова много в кръвешката си карочка. Разбира се, че съм длъжен да му помогна, ако закъса някъде или пострада и се нарани. В това няма никакво съмнение. Така че моето пътуване не е непременно с престъпни намерения. Би могло да е в името на благородна кауза. Хуманен опит да открия един хром, който вече може и да е мъртъв. О, подиволите всичко! Той прекъсна молитвата, погълнат от мрачни мисли. Беше се позатоплило, в гъсталаците наоколо ушаваха насекоми и птички, а по земята зърна няколко древни животинки. Всички те тъкаха по своите неизмени пътечки, които Ехова им беше предупредила да следват и отстояват. Допуши цигарата и метна фаса в един храстълък от преплетени бурени и дифовес. И накъде да се отправя сега? Запита се Пит. Извади картата си и я заоглежда. Някъде тук съм, каза си той, отбелязвайки една точка. Близо до Великата К, не искам да се доближавам до тази проклетия. Ами ако е докопала Тибор Макмастърс. Може би все пак ще се наложи да отида там, по дяволите, изруга на висок глас той. Не изпитваше кой знае какви християнски чувства, щом си помисляше за това дивашко електронно творение от предвоенните времена. Защо не вземе да се износи и да пукне, запита се той. Какво цели Божият промисъл, като продължава да го съхранява? Заплаха за всяко органично създание в радиус от 5 мили. Проклет да съм, ако тръгна нататък, увери сам себе си той. Ако Тибор действително е там, значи просто не съм имал късмет. Както и той, в края на краищата се опитвам да му помогна. Дали, изпита пълно объркване, няма да ми се изясни, докато не му дойде времето, осъзнапит. Също като екзистенциалист, ще съдя за състоянието си от постъпките, които извършвам. Мисълта следва действието, както очи Мусолини. Аман Фенуарди звездичка, казва Гьоте в Фауст. В началото бе делото, а не словото, учи Йоан в своите разсъждения Логоса. Погърчването на теологията, звездичка в началото бе дело, нем, бъпра. Той извади бинокъл от турбата си и огледа хоризонта, опитвайки се да разбере какво има пред него. Светът, гъмжащ зоопарк, наоколо видове, които не се срещат понататък. Създания, от които всички изпитват ужас и същества, за които никой не знае нищо. Човеци, следчовеци, квазичовеци, псевдочовеци – всевъзможни видове, каквито би могъл да си въобразиш, а и някои, които не би могъл. Ето там, в дясно, се простираше местонахождението на Великата К.Е. Подяволите, натъм не би тръгнал в никакъв случай. Обиколни пътища – започна да се озърта, наслаждавайки се на увеличителните свойства на призмите на бинокъла. Полета с човешки и роботизирани фермери, които пристъпваха по коравата земя, беше трудно да различиш роботите от живите. От прах в прах, каза си той. Да не не с гехет да мъска, но и дам виеч, уидие е стирки, со стирки мер ауч. Което се случва с човеците, се случва и с животните, и едните, и другите умират. Какво означава, да умра, запита се той. Уникалността не минуе му загива. Природата се старае да свръхпроизведе всеки вид. Уникалността е грешка, провал за природата. В името на оцеляването са необходими стотици, хиляди, дори милиони от един вид, всичките равностойни. Ако всички, са изключение на един единствен, загинат, природата е победител. Но като цяло тя губи. Ами аз, аз съм неповторим, осъзнат той. Значи съм обречен, всеки човек е неповторим, следователно обречен. Печел на мисъл, поглед на ръчния си часовник. Тибор беше тръгнал преди 62 часа. Колко далеч би могла да стигне една кравешка карочка за толкова време? 62 часа. Идиотски далеч. Скоростта на Охлюва би трябвало да е постоянна. Инч след инч, миля след миля. Вероятно е на около 40 и на мили от Шарлотсвил, прецени Пит. Подобре да допусне най-лошото. Дали усеща, че го преследвам?, запита се той. Как би постъпил хромият? Очевидно беше въоръжен. Ели беше споменала нещо по този въпрос. Тибор не минуемо би действал така, че да се защити. Както би постъпил всеки друг. В турбата си Пит имаше 4,38 калиброви патрона и специален полицейски револвер. Мога да го разкъсам на парчета с него, каза си. И ще го направя, ако превстреля срещу мен. И двамата бихме защитили живота си. Това е божествен инстинкт. Нямаме избор. В откритото пространство, далеч от града, и двамата водеха смъртна битка срещу антагониста. Антагонистът се хранеше от тях под формата на разруха. и смукваше телата на живите, като ги връщаше в окончателното им състояние на пръст, от което Бог щеше да ги въздигне, когато настъпи моментът. Възкресение на тялото, на съвършеното, неразрушимо окончателно тяло, което не гние, не загива и не се променя към по-добро или по-лошо. Кръвта и тялото не са плътта, която висеше на кръста. И те нататък, в това вярваха дори еретиците от църквата на гнева, беше се превърнало в общоприета вяра. Без съмнение, Тибор, който се намираше пред него, сигурно има същите мисли, докато се друса в кръвешката си карочка, блъскана, тътръща се и скрибуцаща върху коравата пръст. Двамата сме свързани, той и аз, от общата нишка на догмата. За миг се сливам в един човек, Матмастър си и аз. Чувствам го, но не продължава вечно, и то като уникалността загива. Всички добри неща загиват, помисли си Пит. Поне тук, на този свят. Но на другия са като платоновата теория за матрицата, надмогнали загубата и разрухата. При извънредни обстоятелства кравата на Тибор би хукнала. Следователно може да се движи по бързо от мен, прецени Пит. Ако знае че съм по петите му, може да избяга, да набере добра скорост и да ме изостави тук. Което може би е по-добрият изход в крайна сметка. Той ще оцелее, аз ще оцелия, всичко продължава, както си е било. Само, че не може да продължи, както си е било, тъй като Тибор ще разполага или с фотоси си, или с филмови кадри. Тогава, отразяваща мисъл, въздействието върху шара от свил, невъзможно да се предвиди. Прекалено много възможности и повечето от тях неприятни. Странно, мина му през ума. Боим се единствено за нашето малко градче, без да ни е грижа за евентуална победа на Бога на гнева тук, в останалия свят. Мислим единствено за собствената си ограничена околност. Ето какво се е случило с нас след войната, осъзна Пит. Хоризонтите ни са се смалили. Мирогледът ни се е свил. Като възрастни жени сме, ровим в прахта с ревматични пръсти. Стържейки в един и също ограничен периметр, какво препитание бихме могли да открием? Ето, аз съм тук и ме е страх. Искам да се върна в Шарлотсвил, а вероятно и хромият изпитва същото. Окаяни и изтощени странници, купнеещи да се завърнат в родната земя. Към него се приближи женска фигура, пристъпваща с протегнати ръце Босонога върху безплодната земя. Продължението на Великата К. 12. Чувал ли си за Алберта Айнштейн? Опита женското продължение на великия компютър и го сграбчи в желязно ръкостискане, обвило ръцете му с металните си длани, относителността, отвърна пит, теорията на да слезем долу, където можем да я обсъдим, прекъсна го продължението, теглейки го към себе си. Не, възпротиви се той. Цял живот се беше наслушал на истории за разрушената, положива конструкция. В детството си се боеше от нея, ужасявайки се от момента на срещата. Ето, че беше дошъл. Не можеш да ме принудиш да сляза долу. Продължи той си помисли за киселинната вана, в която попадаха жертвите и. Не и мен, каза си той се напрегна да измъкне дланите си, владейки всичките си сили, за да издърпа пръсти от ръкостискането й. Задай ми въпрос. Настоя продължението, без да престане да го привлича към себе си. Пит мимо волята си пристъпи няколко крачки, добре, съгласи се с дрезга в глас той, минавал ли е наскоро един фукоме в малка карочка, това първият ти въпрос ли е, попита тя, не, отвърна той, това е единственият ми въпрос. Не ми се разиграват игрички с теб, игрите ти са разрушителни и ужасни, те убиват хора, знам за теб, как ли, очуди се той, се е измъкнал тибор от нея, а може да не се е измъкнал. Може да е умрял в мрака долу сред свистящата във ваната киселина. Кое е пил това устройство в тези далечни времена, запита се пит. Никой не знаеше, вероятно дори великата къзло намереното създание, конструирало цистерната с киселина, вероятно първо е загинало в нея. При тази мисъл го обзе още посилен страх. Облада го целия, какво е отгледала земята за толкова малко години, мина му през ума. Такива метастази на ужаса, да, отвърна великата къ. един фокомелус мина неотдавна от тук и застреля един от амбулаторните ченове в черепната ми кухина. Оцели го, и той умя, но ти имаш и други, отвърна, задъхвайки се пит, като този, дето ме стиска в момента. Имаш много такива, някой ден обаче някой човек или може би не човек, все едно, някой ще мине насам и ще сложи точка на съществуването ти. Бих искал да мога да го направя. Това е вторият ти въпрос ли е? Попита по тя. Дали най-накрая няма да дойде някой и да ме разруши? Това не беше въпрос. Сокна се Пит. Това е убеждение, помисли си той. Благочестива вяра, че злините умират. Великата продължи. Веднъж Албертайнштен дойде тук, за да се консултира с мен. Това е лъжа. Отвърна Пит. Той е умрял много години, преди да бъдеш създадена. Това е мегаломанска самозаблуда. Ти си строшена и ръждясала. Вече не можеш да осъществяваш реални желания. Ти си безумна, той продължи с презрителен и присмехолен тон. Прекалено си стара. Прекалено мъртва. Останала е само частица, само искрица от теб. Защо живееш извън реалния живот? Ненавиждаш ли го? На това ли те научиха? Искам да оцеля я. Отвърна имитацията на женската фигура, продължавайки да го стиска в металната си хватка. Съмрачна настойчивост. Слушай, продължи Пит, мога да те науча нещо, за да отговаряш подобре на въпросите. Едно стихотворение, не съм сигурен дали ще мога да си го спомня съвсем дословно, но ще успея приблизително. Видях аз вечността по онзи ден. Или беше нощ, поколюба се той. Всъщност какво ли знаеше великата къс положителност нищо за поезия. Беше прекалено злонамерена, за да се занимава с стихове. Всяка строфа би загинала в нея, удушена от мрачната неприязън. Видях аз вечността унази нощ, коригира се той и спря. Това ли е всичко? Попита настойчиво Великата К. Има още. Опитвам се да си го спомня. Има ли Рима? Не, значи не е стихотворение. Отсече Великата къ и го повече след себе си към сумрачната пещера. Ход към огромната, ерозирала купчина в недрата и, мога да ти цитирам от библията, добави пит и усети, че целият е плувнал в пот от страх. Искаше да се измъкне, да препусне с яките си крака. Но тя продължаваше да го държи. Сграбчила го така, всякаш живота ти зависеше от думите му, от нейните думи и от всичко, което се случваше. Да, помисли си той. Нейният живот е буквално това. Защото трябва да лови душите на живи създания. Нефизическа енергия е онова, към което се стреми и което и е необходимо, тя измуква духовна енергия от целостните нервни системи на своите жертви. Онези, които се приближат твърде много до нея. Черните хлапета сигурно са дребни рибки, мина му през ума. Не си заслужава да си губи времето с тях. Животът им е твърде несъстоятелен. Ограничените умове са винаги в безопасност, каза си, нито е един жив варварин, обяви великата к не е чувал за Альберт Айнштейн. Той не би трябвало да бъде забравен. Той създаде модерния свят, ако го датираме от ти. прекъсна я пит, че знам кой е Дере Айнштейн, дали не го беше чула. Заговори с посилен глас, отлично познавам името, моля. Беше оглушила частично и не го беше чула. Или пък вече беше забравила. По-скоро второто. Забравила. Вероятно би могъл да се възползва от това отвратително заболяване. Не отговори на третия ми въпрос. Заяви високо и непоколебимо пит. На третия ти въпрос, в тона и прозвуча обърканост. Какъв беше въпросът? Не съществува никакво правило, че трябва да повтарям въпроса. Какво казах? Попита великата къ. Извъртя нещата, без да отговориш. Издаде безсмислено бръмчене и хриптене. Нещо като изтрита лента, случва ми се, признат я и мощното ръкостискане по отслабна. Съвсем леко, но той долови и й не несъмнена ненагрохналост. Неумението и да се справи в трудна ситуация. Силата, която притежаваше, сега изтичаше, фазирана по неподходящ начин. Ти си, продължи храбро той, тази, която си забравила Дер Айнштейн. Какво помниш, ако изобщо си спомняш нещо? Кажи ми. Слушам те, той имаше единна полева теория изложи я. Аз, ръкостискането, отново стана по-яко. Сякаш беше събрала всичките си сили, напрегната да се справи с необичайната ситуация. Не и допадаше, че плячката поема инициативата. Мога да я разубедя, помисли си, Пит, защото отдавна съм придобил езуитска школовка. Моята религия сега ми помага. В едно необичайно, но рисковано място и време. Толкова за онези, които твърдят, че теологията е празна работа от практическа гледна точка. Родените някога, както се изрази преди години Уилям Джеймс. В е един свят, нека да дефинираме какво е човек. Започна Пит. Нека първо се опитаме да го опишем като пакет от инфрабиологичи процеси, които ръкостискането щеше да премъже пръстите му. Очевидно беше избрал погрешен подход. Пусни ме да си вървя. Помоли Пит. Както се казва в песента на Боб Дилан, отвърна великата къ, а си давам мисълта си, а тя иска душата ми. Аз искам твоята жизненост. Ти се разхождаш по земята, докато аз си седя тук, самотна и куха от глад. Не съм се хранила от месеци. Много си ми необходим, тя го задърга и след няколко крачки пит видя пещерата да заева пред него. Обичам те, добави тя, наричаш това, което вършиш, любов, е... Както казва Оскар Уайлд, всеки обича онова, което обича. Това напълно се отнася за мен, в същия момент тя се сепна, сякаш някъде дълбоко в сложните и устройства се беше случило нещо, цяла банка с памет току-що се включи, обяви тя с механичния си, беззвучен глас, знам онова стихотворение. Видях аз вечността онази нощ. Хенри Волан звездитка. Заглавието му е «Свят». 17 век. Англичанин. Тъй, че на нищо не можеш да ме научиш. Просто трябва да се задействат банките си с памет. Някои от тях все още са блокирали. Много съжалявам, Звездичка Хенри Волан, 16221695, английски поет, Б. И тя го повлече към ямата. Мога да ги ремонтирам. Предложи Пит. За негово изумление тя спря. За момент женското продължение престана да го тегли като закачена на въдица риба по океанското дъно. Не, отсечена края. Непоколеби му, ако влезеш там вътре, ще ме нараниш, аз човек ли съм, попита пит, да, отвърна неохотно великата един човек не притежава ли достоинство. Кажи ми къде другаде да в вселената съществува достоинство, освен у човека, усети, че доводът му подейства. И то точно на време, слава Богу, на небето, продължи той, погледни и ми кажи дали виждаш достоинство сред растенията и океаните. Можеш да разрувиш цялата земя, но в края на краищата пък ще опреш до мен. Той замълча. Беше заложил рисковано. Всичко на една единствена карта. Признавам, че съм притеснена. Промови Великата. В Способността на Фукумелуса, дори той, лишеният от крайници, успя да се измъкне от мен. Че част от мен, протегната върху света, беше унищожена по негово желание. Бях сраснала с нея. А той продължи, безпрепятствено, това никога не би могло да се случи в старите времена, каза Пит, по онова време ти беше всемогъща. трудно ми е да си спомня, ти може да не си спомняш. Но аз помня, в същия момент той успя да изтръбне едната си ръка, плъвя волите, извика Пит, пусни ме да си вървя, нека опитам, чу той глас до себе си, кротък човешки глас. Извърна се лязко и видя изправено човешко същество в ръфа на сиво кафява униформа и метален шлем с гребен като френските шлемове от времето на Първата световна война. Изумен, пит на изречението дума, докато униформеният мъж изваждаше от една кожена турбичка малък сърповиден гайджен ключ. Нагласи го върху един болт в черепа на женското продължение и започна енергично да го развива. Ръждя е, установи мъжът и продължи, но все пак тя по скоро ще те освободи, отколкото да ме кара да я разглубя. Нали така, велика к. Той се разсмя с мощен, енергичен смях. Мъжки смях. Мъж в разцвета на силите си. Обия, каза пит, не. Тя е жива и иска да продължи да живее. Не се налага да я убивам, за да я накарам да те освободи, униформеният почука с гаечния ключ по металната глава на продължението, още едно мръдване, предупреди я той, и банката ти с са саленоидни комутатори ще изгори от късосъединение. Вече изгуби едно продължение днес. Можеш ли да си позволиш да изгубиш още едно? Не смятам. Не може да са ти останали много. Нека помисля за момент. Помоли Великата къв мъжът ти, издърпа ръкав и поглед на ръчния си часовник. 60 секунди. Отвърна той. След което отново започвам да развивам. Ловецо. Каза Великата Къ. ще ме разрушиш. Тогава го пусни. Отвърна униформеният. Но, пусни го. Ще стана посмешища за целият цивилизован свят. Няма никакъв цивилизован свят. Каза униформеният. Само ние сме. А аз имам гайчен ключ. Намерих го в едно противовъздушно скривалище преди една седмица и оттогава. Той отново посегна към болта. Продължението на великата капусна и другата ръка на пит събра двете си ръце, повдигна ги и ги стовари върху униформения. От удара мъжът отлетя като цепеница, срина се на известно разстояние в разкривена поза и се опита да се надигне на колене. От устата му бликна кръв. Замик изглеждаше така, като че ли се моли. Но в следващия рухна с лице върху буренъка пред него. Гаечният ключ остана да лежи, където го беше изпуснал. Мъртъв е, съобщи продължението, не. Пит се отпосна на едно коляно над човека. Кръвта се просмукваше в дрехите му, попивайки бързо в грубата материя. Вземи го вместо мен, каза Пит на продължението, докато отстъпваше назад извън обсега му. Продължението беше право, не му овци, отвърна великата към. Изсушават хидроксида в бернитиума в моите батерии, а ако това ти се струва смешно, би трябвало да опиташ някой път, кой беше той, попита Пит, какво ловуваше, урода без крайници, който мина преди теб. Беше му възложен, за което щеше да му се заплати. На всички ловци се плаща. Те не действат по убеждение, кой му плащаше, кой знае кой му плащаше. Плащаха му, това е всичко. Продължавайки да отстъпва, Пит каза, това е излишно убийство. Не мога да го понеса. Толкова малко хора останаха, и той побегна. Тя не го последва. Поглеждайки назад, той видя как продължението влачи тялото на ловеца към пещерата. Да се нахрани с него дори така, дори с липсващата по голяма част от живота му. Да се нахрани с остатъците от живот, клетъчната дейност, която все още не беше прекъснала. Ужасно, помисли си той и потръпна. И продължи да тича. Той се опита да ме спаси, мина му бегла мисъл. Защо? Събрал длани в уния, Пит изкръща към Великата Къ. Никога не съм чувал за Алберт Айнштейн. Изчака, но отговор не последва. След напрегната пауза той продължи. 13, като въртеше бързо педалите, преследван от образите на Великата Къ и на Овеца, Пит се отдалечаваше по лъкато шестия между скалистите хълмове път. След като подмина една стръмна канара, пред него изникнаха няколко дребни, движещи се фигури, които препречваха пътя по нататък. Действията му бяха автоматични, внимавайте, изкръща той, като изви кормилото и натисна спирачката. Блъсна се в някакъв камък и падна. Колелото отлетя стракане напред. Миг преди да усети пронизваща внезапна болка в лакътя, бедрото и коляното си, той възкликна с изненада и погнуса бръмбари. Щом се понадигна, разтривайки ударените места и изтупвайки праха от себе си, най-близкият бръмбър се обърна към него. Здрасти, Едер, подхвърли той, ти премаза едного от нас и ще завали дъжд, да не сте мравки. Отвърна Пит, подяволите. Щом се разхождате по пътя, сами си търсите белята, сега не е час пик. Каза бръмбарът, насочвайки вниманието си към някаква полепнала с прах, кафява сфера около 8 инча в диаметър, която започна да търкаля по пътя, докато Пит проверяваше дали не е пострадала радиостанцията му. Ето още едно, изкреща един от бръмбарите малко понататък по пътя. Страхотно. Идвам. Бутоните работеха. Обичайните атмосферни смущения изпълниха въздуха и Пит реши, че на радиото му беше провървяло повече, отколкото на гърба и на бедрото му Тръгна към велосипеда и отново застана пред бръмбара. Един полах на вятъра го накара да подуши въздуха. Кажи ми, бръмбар, какво е? Внимавай, изстреля покритият с хитинова чарупка с китник. Пит се дръпна с известно закъснение. Кафява, лохка буд се докосна лявото му стъпало и се плесна на пътя. Погледна към другия бръмбар, който се хилише на известно разстояние, нарочно го направи, размаха и умрук той, не е вярно. Възрази бръмбърът до него, хвърли го на мен. Ето тук, бръмбърът на копчината и започна да почиства ботуша на пит, като прибавяше изтъргалото към сферата. Това е лайно, установи пит, че какво очакваш да търкаля един торен бръмбър по пътя, да не би лимони, махни го от крака ми. Чакай малко, какво да чакам? Да не би да го искаш. Съжалявам, който си го намери, не, не, махни го от мен. Но като специалист по такива работи, кажи ми, това е кравешко лайно, нали, точно така, потвърди бръмбърът, прибавяйки последните парчета към топката си, много добро качество. Дава приятна и постоянна топлина. Не прекалена, точно колкото е необходимо, това означава, че от тук е минала крава. Бръмбърът се изкикоти, установяваш съществена връзка между явленията, бръмбър, ти си наред, имаш си лайно и всичко, което ти трябва. Можеше да не го забележа, ако не беше ти. Виж какво, търси човек в карочка, теглена от крава, хром, който се казва Тибор Матмастърс, довърши бръмбарът, потупвайки кълбото, след което отново го затъркаля по пътя, разговарях с него преди известно време. Пътуванията ни се впаднаха за кратко. Пи ти справи велосипеда си и намести кормилото. Не забеляза друга повреда, Подкара го с ръце по пътя, крачеки до бръмбара. Имаш ли някаква представа, къде е сега? Попита, в другия край на пътя, отвърна Бръмбарът, заедно с кравата, добре ли беше, когато разговаря с него, наред беше. Но карутката му създаваше проблеми. Едното колело имаше нужда от смазка. Тръгна да търси, запраши към авторема с няколко бегачи, къде е това, от татаконези хълмове. Бръмбарът спря, за да посочи, не е много далеч. Пътят е маркиран, по-топала иняната топка той и добави, тук-там. Само трябва да си отвориш очите, благодаря, Брамбар. Какво имаше предвид, като каза, че сте на пътуване? Не знаех, че Брамбарите предприемат пътувания. Ами старата дама се кани да снесе цяла лавина яйца, отвърна Брамбарът. Нуждае се от полагаемото и се уважение. Със всичките му финтифлюшки, флюшки ще се излюбят на Божията планина. Където новородените ще зърнат първо него, след като се измъкнат на бял свят, вашият бог седи върху планина и всеки може да го види, така ли? Поинтересува се пит. За те би било хълмче или могила, отвърна бръмбърат, и е останало само неговото мъртво, нетрайно, тленно тяло, как изглежда вашият бог, прилича до някъде на нас, но е събожи и размери. Черупката му е от поздрав хитин от нашия, но тялото му вече е разрушено и обезобразено. Очите му са покрити с милион пукнатини, но все още са цели. Тялото му от е заровено в пясъка, но той продължава да наблюдава от високо света от своята планина, прониквайки чак до нашите бърлоги и сърца. Къде се намира това място? Попита пит. О, не! Това е тайна на бръмбарите. Само избраници като нас могат да го посещават. Всеки друг би оствърнил тялото и би поругъл неприкосновеното име. Съжалявам. Каза Пит, не исках да любопитствам, твоят вид го прати на онзи свят, добави с горчевина бръмбърът, зарови го в неговата планина с вашата проклята война, не съм имал нищо общо с това, оправда се Пит, знам, знам. Прекалено си млад, както и всички останали. За какво ти трябва хромият, искам да го намеря, за да го пъзя. За него е опасно да е сам в това състояние, прав си. Някой може да реши да открадне карутката му заради честните или да изяде кравата, Подобре да побързаш в такъв случай, господин Пит. Пит Сенс, по-добре да откриеш хромия, преди да го е намерил някой друг. Дребен е като нас и лесно може да бъде сматкан. Изпитвам съжаление към подобни дребосаци. Пит се метна върху велосипеда си, нали ще се постараш да не караш през следите, а Пит. Така засъхват по-бързо и трудно се изтъргват, добре, бръмбър. Ще внимавам, ей, бръмбари, дръпнете се от пътя ми. Минавам, потегли и завъртя педалите, с богом, викна Пит, ви да блюда пази хромия, докато го намериш. Отвърна бръмбарът, катерейки се по склона. След няколко часа стигна до авторема, следвайки указанията на бръмбара и срещаните тук там, знаци. Зад хълмовете, не е много далеч, беше казал бръмбарът. Но скалистите хълмове се простираха безкрайно дълго, преди да се спусне по един склон към образла с хръсталаци и със охрен буренък местност. Слезе от велосипеда и го подкара пеша. Вече беше започнало да се свечелява, но светът все още беше обгърнат от топлина и горещият въздух потребваше над напечените камони, а върху изпепелените пясъци се разстилаха сенките от луналия залез, за ревото на химическа фабрика, която претопява хоризонта на запад. Бурените се заплитаха във веригата на велосипеда и глезените му, но пък върху тях личаха следите от преминалата карочка, теглена от животно в копита. Тръгна към един гасталак от бял ръвнец, следите продължаваха навътре в него. Твъргите вейки засвириха мелодия по спиците. Запромъква се навътре и най-после стигна до открита, гладка полянка, в чието център косите слънчеви лъчи проблясваха върху обемист метален къст, словална форма. Остави велосипеда и пристъпи предпазливо напред. Нямаше представа какво би могло да раздразни един разнебитен авторем. Приближи се и се окаша. Как би трябвало да се обърне към един авторем? А, ваше производствие, осмели се пит. Нищо, процесор, производител, дистрибутор, механик. Продължи той, припомняйки си постепенно фрагменти от ритуала. Велики добро под гаранция, изключая труда и резервните части. Аз, един смирен клиент, наречен питсенц, моля за разрешение да ти се представя. Капъкът на автора се открихна в страни. От зайналата шахта се издигна стълб, чийто край завършваше с биволски рок, който се завъртя към него. За какво става дума? Изрева той. Аборт или смазка? Моля. Искаш да кажеш, че още не си взел решение ли? Моментално ще те изпепеля с електрически ток. Не. Чакай. Аз. Пит усети слабо изтръпване по табаните на ходилата си. Продължи се му за миг и той започна да отстъпва, забелязал от тъмните струйки пушек, които изскочиха от отвора, разпръсквайки миризма на озон и изборел изолатор. Не бързай толкова, последва нов рев. Какво е това за теб, ами, моят велосипед? Отвърна Пит, разбрах проблема. Дай го тук, на велосипеда му няма нищо. Дойдох да те попитам за един хром който се казва Тибор Макмастърс, «Дали е идвал при теб?» Велосипедът, спища втора мът, «Велосипедът». В същия момент от ямата се протегна дълга сгъваема скоба, която сграбчи рамката на велосипеда точно под седелката. Вдигна го от земята и го притегли към шахтата. Пит лови кормилото, докато велосипедът минаваше покрай него, и го задърпа обратно, забил пети в пръста. «Пусни колелото ми, подяволите, искам само малко информация». Скобата го издърпа яско от ръцете му и го вмъкна през отвора, клиентът да изчака, докато траят огледът и ремонтът, изкреща. После стъблото отново изскочи и тръсна на земята винилово червен стол от алуминиеви тръби, една стойка с писания, Reader's Digest, звездичка, пепелник на крака и бледозелена закачалка, на която висяха календарна, Playboy, избелела и изпоцапана от мухите снимка на кратерното езеро и табели с надписи. Клиентът винаги има право, усмихвай се, мисли, аз не получавам язва, само я причинявам, и само вие можете да предотвратите горски пожари. Звездичка, Реадър Дигест, списание с разнородни четива, препечатани със съкръщения от периодични издания, БПР, Пит Въздъхна, приседна и се зачете в статия за лечението на рака. От дълбините на ямата се надигна леко жужене, което бързо се превърна в рев, съпроводен от неравномерни удари и трошенето на метал. Мик по-късно чу елеваторът да се издига с клибуцане нагоре, услуга с максимална ефективност, изрева гласът, изчакайте да получите изделието. Пит се изправи и се дръпна в страни от отвърстието на шахтата. Една след друга изскочиха три скоби, всяка стиснала лъскаво велосипед, с три колела. Повяволите, извика Пит, унищожил си велосипеда ми. Скобите се поколебаха и замляха, клиентът не е удовлетворен, запита запитатив, заплашителен глас, ами, ми, велосипедчетата са красиви, за извърта Пит, наистина майсторска работа. Всеки може да го види, само, че на мен ми трябва само един, голям, и с две колелета, предно и задно, добре. Изчакай монтажа, докато се занимаваш с това, добави Пит, били могъл да ми кажеш какво се случи, когато Тибор Макмастърс дойде тук. Трите велосипедчета отново потънаха надолу и шумовете се подновиха. На тях се извиси гласът, древният фок ми остави поръчка, но не се върна да си я получи, нито пък за аборта. Ето, от отвора излетя картоне на кутия с маска и тукна близо до краката му, това е неговата поръчка. Ако искаш, преди му я сам и го извести, че не се нуждае от клиенти като него. Пит вдигна котията и продължи да отстъпва, докато шумовете под краката му продължаваха да се засилват заплашително и грамовито, така че земята започна да се тресе от вибрациите. Поръчката ти вече е изпълнена, задът на авторемът, стой на мястото си. Пит се обърна и хукна, препъвайки се изгъсталъка. Някаква сянка помрачи небето и той се хвърли върху сеяната с ситни камъни, земя, покрил глава с ръце отгоре му заваляха полупрътове за подскачане звездичка. Звездичка Покс Тиск, Англо, прът с в долния край пружина и две стъпала, застаналият върху, които може да се придвижва с подскачане. Б. 14. Тибор наблюдаваше преобличането на деня във вечерни дрехи и спускането на мрака над околността. Как беше онова тъжно малко стихотворение? Вечер, Нарилке. Thereabundi Uit Seltwansum Digwander, Dim der Randi von Out and Belman out, Dusch, Yundi von Dirska eight and Sich Dwander, Eneimelfakrendes Yundi Eins, Dus Fawut, Yundi Wasandich, Zukein Ganset Gorendi, Nikad Ganset Sodunkel Uy Das House, Duskawait, Nikadgansetz Susicher Uyghus Besco orendi Uy Das, Was das, Uasternguirjet Nekat Yundistakt, Yundi Wasandi, Yun Sagitz Zuan tuiran, den Elban. Бенк Юнди в Тюнди Рейфенди, Сода Сес, Балт Бегранзе Тюнди Балт Бег Рейфенди, Або Еч Инди Руир юнди Звездичка, Звездичка придържана едва от дървесата, одеждите си сменя вечерта. Ти гледаш, Степс Боговът се полета, едно се спусна, друго полетя. И ти остана раздвоен сърдечно, ни тъмен като дом в безмалвен час, ни сигурен в безименното вечно, което бди като светлик над нас. Така разди плити и овладя живота, който плахов тет съзява. А той, ту краен, ту прозиращ, става в гърдите ти то камък, ту звезда. Прев, от немски стоян бъкърджиев, бък пръ. Той знае как се чувствам, каза си Тибор, никому не нужен, загубил всяка надежда за непостижимата вечност, объркан, самотен, оплашен. Ако можех веднага да се превърна в камък и звезди, бих го сторил. Богът на гнева ми даде крака и ръце, и отново ми ги отне. Наистина ли се случи? Да, случи се, сигурен съм. Защо ми даде крайници, след като не успях да ги задържа? Би било чудесно просто да поддържа нещо и да го докосвам известно време. Стори ми се садистично, но сега си мисля, че християнската версия е мазохистична. Да нас учиш срещу себе си всички злини, което е не помалко противно в края на краищата. Той обича всички безгранично, някак си неумолимо, но създаде хора, които не можеха да преживеят живота си, без да го наранят. Нуждаеше се от нещо болезнено, за да го обича. Те и двамата са болни. Трябва да бъдат. Колко ужасно се чувствам, колко незначителен. Все пак не ми се умира. Но се боя да използвам отново биволския рог. Особено в тази тъмнина. Не се знае какво би могло да го чуя и да се появи, веднага. Тибор захлипа, звуците на нощта, свъртене, бръмчене, сухото скриптене на клоните по кората на стволовете, бяха сподавени от хлипането му. Усети се тресение, съпроводено от скрибуцане, щом някакво допълнително бреме се стовари върху каручката му. О, господи, какво е това, стресна се тибор! Абсолютно безпомощен съм, ще лежа тук, а то ще ме изяде. Толкова тъмно е! че дори не знам накъде да протегна екстензора си, за да се защитя. Някъде зад мене и се приближава. Усети хладно, влажно докосване по врата си, някаква козина. То застана до него и облиза бузата му. Тоби, Тоби, беше кучето, което му бе дал гущерът. Преди известно време избяга и той беше решил, че се е върнало при предишните си господари. Зърна очертаната му на фона на небето му цуна, провисналия език. Белите зъби, сякаш се хилеше. Значи все пак остана при мен, промълви Тибор, нямам с какво да те нахраня. Надявам се, че сам ще си намериш нещо. Остани при мен, сви се и заспивай до мен. Моля те, аз ще ти говоря, тоби. Добро куче, добро куче. Съжалявам, че не мога да те погаля. В тази тъмнина може да не преценя и да ти строша главата. Все пак остани, остани, ако искам нощта. Помисли си той, ако издържа, ще е благодарение на теб, някой ден ще те възнаградя. Обеща на кучето, което се размърда от категоричния му тон, ще спася живота ти. Ако спасиш моя, ако съм жив, докато пристигне помощ, обещавам. Ако все още съм жив, когато някога изпаднеш в беда, ще чуеш рев, търкаляне и аз ще се появя. Навсякъде ще се разлетят листа и прах и ти ще знаеш, че пристигам, където и да се намирам в този момент за да ти се притека на помощ. Грохотът и тътенът на твоето избавление ще ужаси всеки. Ще те защитавам, ще те обичам, точно както сега ти ми помагаш да изкърам тази нощ. Това е моето свещено, тържествено обещание пред самия Бог. Кучето за Аудрия Супешка, Пит Сент крачеше под лунната светлина през потеналата в мрак равнина между коловозите от кровешката карочка, поспирайки от време на време, за да се увери, че все още ги има. Не би трябвало да е на открито след мръкване. Разумно бе да намери някакъв подслон и да поспи. Но пък трябваше да се отдалечи, колкото е възможно повече от му помрачение авторем. Може би вече съм достатъчно надалеч. Сега обаче се чувствам уязвим, незащитен. Какво равно и пусто място. Преди да се съмрачи, в далечината се виждаха дървета. Все още му се струваше, че крати към тях. Десният колово с нещо лъкатоши, без смазка това колело може да се е строшило. Той дали е добре, бедрото ми е натъртено, аз си избубих и шапката. Сега темето ми ще изгори и ще се олющи. И пак ще изгори, и пак ще се олющи. Никога не потъмнява, как ли се оправя Тибор. Колко здрави са ръчните му хващачи. Чудя се, дали би могъл да се защити. И коляното ме боли, поне този проблем той няма да има никога. Животът би бил далеч по-семпъл, ако Луфто и Фелбе проявил благоприличието да умре на време. Всички го знаеха. Сега обаче, какво ще направи, ако той действително се появи? Ами ако гали кученца и раздава бомбунки на дечолигата? Ако има съпруга и десетина дечица, които го обичат? Ако, по дяволите, прекалено много, ако, какво би казал Алюрайн? Не знам какво би казал Алюрайн. Накъде води този проклет коловоз? Клекна и за заоглежда земята. Беше покрита с дребни камъни и следи не се забелязваха. Изправи се, разкърши рамене и продължи. Нямаше причина да сменя посоката. За сега ще продължи направо. Проверяваше от време на време пътя, но той беше все така грапав и каменист. Ще трябва да огледам повнимателно сутринта, реши Пит. Крачайки нататък, забелеза някаква светинка да брещу кълкляво. Точно за тръба на купчина камъни. Продължи още малко и светлината се засили, докато се превърна в малък огън на открито. Наблизо се открои самотен силует, някакво същество със странно заострена глава. Беше застанало на колене и вниманието му очевидно беше насочено към пламъците. Пит забави крачка и се вренчи в разкрилата се гледка. След малко при един полах на вятъра усети тръпчива миризма и остата му се напълни с слюнка. Отдавна не бе хапвал нищо. Остана доста време на мястото си, след което тръгна към огъня, пристъпвайки бавно и предпазливо. Щом се приближи, зърна блещукането на метален шлем. Беше се заострен връх, който не можеше да забрави лесно. Огледа лицето под него. Да, нямаше никаква грешка. Той пристъпи по-уверено, ловецо, възкликна той, ти си същият. Нали, там, при великата къ, мъжът се размърсня бурно, от което пламъците потрепнаха, Да, да. Идвай и сядай. Не обичам да вечерям сам. Пицвали турбата си и се отпусна до нея от другата страна на огъня. Бях готов да се закълна, че си мъртъв, каза той, всичката тази кръв. Нали накуцваше. Мислех, че те е убила. А когато те повлече навътре, сигурен бях, че теб е свършено. Мъжът кимна, докато обръщаше кокалените шишове, на които бяха набодени късове месо. Разбирам, че си се заводил. Отвърна той, вземи. Измъкна един шиш от огъня и му го подаде. Пит облиза пръстите си, за да не се опари, и го пое. Месото беше добро, сочно. Понечи да попита от какво е, но се отказа. Един овец винаги може да намери нещо добро за ядене. Това му беше достатъчно. Мъжът се хранеше с необичайна и щом огледа лицето му. Пит разбра причината, долната му устна беше разцепена дълбоко, да измърмори овецът. Кръвта би могла да те заблуди, отчасти от устата ми и отчасти от една неотдавна рана върху главата ми, която отново се отвори. Затова нося шлем, той го потупа, добра работа свърши. Спаси ме да не направи черепа ми на каша, а как успя да се измъкнеш от нея? Попита пит, о, нямаше особени проблеми, отвърна ловецът. изплъзнах все още докато ме вмъкваше вътре. Вече бях развил черепния и болт почти до край. Каза в само едно вратване и наистина толкова беше достатъчно. С пръсти, престо, той штракна с пръсти и напъха още едно парче месо в устата си. Така тя се стовари надолу, а аз се измъкнах нагоре. Това беше всичко. Жалко, но пък и предоставих всички шансове. Знаеш го, нали, беше напълно лоялен с нея, потвърди пит, довършвайки шиша, и насочи очи към останалите, които продължаваха да цвърчат. Мъжът му подаде нов. И ръцете му са все така уверени, помисли си Пит, поемайки месото. Вещина, умение, нерви като платинени жици, стави като зъбчети колела и съчмени лагери от неръждаема стомана. Ловкост, смелост, ето това е необходимо, за да си ловец. Но притежава също така и непоколебимост. Състрадание, колко от нас биха посмели да се противопоставят на нещо, което иска да ни налъпа, след като се махнах от онова място. Продължи овецът, поех отново пътя си, доволен да разбера, че си имал благоразумието да се отдалечиш. О, Боже мой, помисли си Пит, надявам се наистина да е бил в безсъзнание, а не само да го твърди. Ами ако ме е чул, как предлагам накът да вземе него вместо мен? Но тогава аз действително си помислих, че е мъртъв. Просто го казах, така че дори да ме е чул, би трябвало да знае каква е причината. Но можех да му го разправя сега, за да се направя на добър, макар че не това имах предвид, когато го казах. От друга страна, ако го е чул, значи наистина е много благороден мъж, за да ми е простил, което означава, че се преструва, че не го е чул и че аз никога няма да разбера. О, Боже мой, а сега аз тук нагавам неговите шишове, какво стана с велосипеда ти, попита ловецът, а втора го превърна в прътове за подскачане, отвърна пит. Ловецът се усмихна, нищо чудно, каза той, спортят ли се веднъж черговете им, вършат невероятни проклетии. Но ти носиш нещо, което нямаше преди това. Наистина ли е изпълнил както трябва някаква поръчка, преди да се сипе велосипеда ти, чужда поръчка, отговори Пит. Но и тя беше твърде закъсняла, какво ще правиш с цялата тази смазка, ще я занеса на един човек, който сигурно се нуждае от нея, обясни Пит. Припомняйки си твърдението на К, че ловецът преследва Тибор. По всяка вероятност беше дезинформация. И все пак, напълни устата си, за да не изтърси нещо, без да е помислил поне десетина секунди. Защо му е все пак да търси Тибор, зачуди се той. Какво би могъл да иска от него? С какво Тибор заслужава да бъде преследван? От други го, освен от мен, след като се нахраниха? Пит реши, че трябва да предложи на мъжа една от останалите си цигари. Направи го и взе една за себе си. Запалиха ги с главни от огъня и се изтегнаха върху камъните, пушеки и отдъхвайки. Не знам, каза Пит, доколко е уместен въпросът ми. Затова те моля да ме извиниш, ако съм неучтив. Не срещам много ловци, за да съм наясно с етикета. Просто се питах, преследваш ли нещо или някого в момента, или си в почивка в момента преследвам, отвърна мъжът, търся един дребен фукомелус, наречен Тибор Макмастърс. Мисля, че в момента следата е доста плясна, наистина ли? Възкликна на Пит, подръпвайки от цигарата, постави ръка под главата си и загледан към звездите, какво е сторио? О, нищо, нищо все още. Не е особено важен, част от един помащабен замисъл. Сега какво да кажа, запита се Пит. И продължи, между другото, името ми е Пит. Пит Сенс, знам, забравих да се представя порано, а ти знаеш. Откъде, защото познавам всички в Шарлотсвил, Юта Т. Е. Всеки, който има някаква връзка с Тибор Макмастърс. Малко граче, не сте кой знае колко много там, добра работа, каза Пит, имайки усещането, че някакви безболезнено забити в плътта му шипове започват да му причиняват болки, твоят работодател трябва да е изразходвал много усилия и средства. Би било полезно да се свържеш с този човек в самия град, но и безпредметно, отвърна ловецът, а и усилията и разходите не означават нищо за моя работодател. Пит изчака, пушейки. Даваше си сметка, че би било нарушение на етикета да се поинтересува за самоличността на работодателя. «Може би, ако потърпя, сам ще ми я съобщи», реши той. Огънят изпука. В далечината нещо нададе вой, а нещо друго яка, Името ми е шут, Джек Шут звездичка. Представи се овецът, подавайки ръка, звездичка с нем, вина, бъред, пит се извърна на една страна и я пое. Ръкостискането на овеца беше достатъчно, предположи, за да строши пръстите му, независимо, че другият очевидно не беше вложил цялата си сила. Щом освободи ръката си, Пит отново се отпусна по гръб и продължи да съзерца звездните купове. Един метеор драсна небето с огнена черта. Когато звездите мятат своите копия, спомни си той, и поръсват небето със своите сълзи. Как беше по нататък, памета му изневери? Тибор е тръгнал на опасно пътуване, продължи Шрут и наскоро е изразил желание да се присъедини към религията, на която ти ще станеш служител, наистина си информиран, отбеляза Пит, да, бих казал. Вие, християните, имате известни проблеми напоследък, добави той, и дори един единствен новопокръстен би означавал много в малко градче като Шарлотсвил и Юта. Нали така, не мога да отрека, призна Пит. Затова твоят ментор те изпрати да се грижиш за новака, за да не му се случи нещо лошо, докато приключи задълженията си за конкуренцията. Наистина искам да го открия и да го защитя, отвърна Пит, а обектът на неговите издирвания. Изпитваш ли някакво любопитство по отношение на онзи, когато са му възложили да нарисува? Понякога се питам дали този човек продължава действително да е жив, каза Пит, човек, възкликна Шруд. Все още можеш да го наричаш така, е, за разлика от нашите конкуренти, лично аз не го смятам подходящ за позначителна роля. Нямам предвид теологията, поясниш от, само самообърнах внимание, че ти присъди човешка същност на някого, който е загубил всякакво право да бъде наричан човек. В сравнение с него Адолф Айхман звездичка е ангел небесен. Говорим за чудовището, разрушило почти целия свят, звездичка шефът на еврейския отдел в гестапо, отговорен за организацията на изтреблението на 6 милиона евреи в лагерите на смърта през Втората световна война, бърет, не мога да отрека деянието, но не съм способен да го осъдя за него. Как бих могъл да узная мотивите му, намеренията му, огледай се наоколо. По всяко време, във всяко място, последиците са очевидни на всяка крачка. Той е казано направо и с една дума, не чудовище. Пит Кимна, може би, отвърна той, ако наистина е разбирал същността и спецификата на своите деяния, то предполагам, че на времето е бил нещо невъобразимо, осъди Каротън Тън Луф Тойфел. Това е несъмнено, днес няма живо създание на Земята, което да не познава болката заради него. Той е виновен за цял океан от нещастия, за цял континент от отчаяние. Белязан е от деня, в който за своето решение, бях чувал, че ловците са користолюбиви и не действат по убеждение. Изпревърваш ме, Пит. Не съм казал, че е обект на моето преследване. Пит се разня, както и шулт, но щастливи са времената, когато желанията и обстоятелствата съвпадат, каза след малко Шулт. В такъв случай защо търсиш Тибор? Попита Пит, не схващам напълно връзката. Звярат е бдителен. Отвърна ловецът, но се съмнявам подозренията му да паднат върху един фокомелос. Започвам да разбирам. Да. Ще го отведа при него. Тибор ще може да съзре образа му. Аз ще получа плътта му. Пит потръпна. Ситуацията се беше променила и усложнила, но може би такмо за това бе възможно да се обърне в негова полза. Планираш ли да го извършиш бързо и чисто? Попита. Не, отговори Шулт. От. Натоварен съм да се уверя, че е так обратното. Наед съм от съсветовна тайна полицейска организация, която търси Улф Тойфел от много години, тък му с тази цел, разбирам, рече Пит, почти бих предпочел да не го знам. Почти, казвам ти го, защото за мен ще е полезно, ако някой от вас знае. Колкото до Тибор, той е член на служителите на гнева и техните символи вероятно все още имат влияние върху него. Ти, от друга страна, си представител на противниковия лагер. Разбираш ли какво имам предвид, питаш дали ще съдействам, да. Ще съдействаш ли, не мисля, че съм в състояние да спра човек като теб, не това попитах, знам. Подяволите, би ми се искало точно в този момент да разговарям с Бернати, помисли Пит. Но няма никакъв начин да се свържа. А и той не би ми дал истински отговор. Този път трябва да решавам сам за себе си. На Тибор не бива да бъде позволено да се срещне с Луфто и трябва да съществува начин, ще имам време да открия начин, а след това ще оставя Шлот да свърши работата вместо мен. Сега не мога да отговоря нищо друго, освен, добре, Джек. Ще съдействам, добре, отвърна Шлот, знаех, че ще го направиш. Усети яката му ръка да стисва рамото му за миг. И в същия момент се почувства заобиколен от камъните и звездите. 15. Денят се развиваше върху света. Ето там, въпросителни счуроли на птици, отначало нерешителни, но все по Малко по нататък, руса като дъх върху стъкло, който следник вече е изчезнал. Ивици всевъзможни цветове върху източния хоризонт, които избледняват избледняват до синьо. Тук, сякаш полуразтопена восъчна кукла, Кибър се е отпуснал в рухналата карочка, а до него вирналото уши куча оглежда света наоколо. Последвалата прозявка – премигване, размърдването на памета, тибор сви и отпусна рамените си мускули, изометрични упражнения, изпъване, свиване, отпускане, добро утро, тоби. Още един ден, през този всичко ще стане ясно, предполагам. Ти си добро куче, дяволски добро, най-доброто куче, което познавам. Сега можеш да слезеш от каручката. Хвани си закуска, ако знаеш как. Боя се! че това е единственият начин да си я осигуриш. Тоби скочи долу, облегчи се до едно дърво, обиколи карочката и подуши земята. Тибор включи екстензора и се зае с проститкия си тоалет. Вероятно би трябвало да опитам отново с биволския рок, веднага, мина му през ума. Но се страхувам да го направя. Наистина ме е страх. Това е последната ми надежда. Ако нищо не се получи, не ми остава друго. Колеба се дълго време, огледа небето, дърветата, синята сойка, това ли е, което търся, запита се той. Дори не знам какво търся. Предполагам, че все още не съм се събудил напълно. То би се насочи към храсталъка. Дали ще го видя пак? Може вече да не съм жив, когато се върне. Никой не знае какво. Стига. Добре, чаша кафе би свършила много добра работа. Прекрасна работа. Една последна чаша. Добре, ще пробвам с руга. Вдигна го, включи го и извика, хей. Тук е Тибор Макмастърс. Претърпях авария. Каручката ми е неподвижна. Не мога да се помръдна. Ако някой ме чува, нужда я се от помощ. Чувате ли ме? Можете ли да ми помогнете? Има ли някой наоколо? Нищо. Изчака 15 ти на минути и опита отново. И отново нищо. Още три опита. Измина повече от час. Тоби се върна, обсъди нещо с кравата и се изтегна на сянка. Едва чуд, вик ли беше, или изпукване в ушите, смесица от надежда, страх и неясни шумове. Писът на животно, изби го пот, напрегнат да чуе нещо на фона на обичайните звуци. Заслушан отново да го долови. Тоби излая, тибор се извърна и видя, че кучето се е изправило и гледа нататък към пътя са на уши и напрегнато тяло. Включи рога и отново го надигна. Хей! Хей! Насам! Насам! В капан съм! В една строшена каручка. Тук е Тибор Макмастърс. Преживях авария. Чувате ли ме? Да, думата отекна между хълмовете. Пристигаме. Тибор започна да се смее. Очите му се навлажниха. Изхлипа. В същия момент му се стори, че зърна синята сойка да отлита сред дърветата. Но не беше сигурен, ще довършим това пътуване, Тоби, каза той. Мисля, че ще се справим. Изминаха още десетина минути, преди Пит Сенц и Джек Шруд да се появят иззад завоя, та да може да ги види. Тоби присви уши, и заотстъпва към каручката. Всичко е наред, Тоби, успокои го Тибор, познаваме единия. Тук е заради християнските си задължения. Да бъде самалянин на разположение и да поглежда през рамото ми назад. И аз имам нужда от него. Цената е добра, каквато и да е. Тибор, извика Пит, ранен ли си? Не, само къротката се развали. Отвърна безракият, и свърча колелото й. Те се приближиха. Виждам колелото, каза Пит и погледна към спътника си. Това е Джек Шулт. Вчера го срещнах по пътя. Това е Тибор Макмастърс. Джек, велик художник. Тибор Кима, не мога да подам ръка, каза той. Шулт се усмихна, ще ти услужа с моята. Отвърна, ще нагласим това колело за нула време. Пий Тима с маска, Шулт отиде до колелото, вдигна го от хръсталака, където беше паднало, и го затъркаля към каручката. Че връсте, помисли си Тибор. Всички познавачи на движенията на необезобразените положително биха били единодушни по този въпрос. Какво ли иска? Тоби заръмжа, щом Шулт приближи колелото до предната част на каручката, марш, Тоби. Сега се дръпни, те ми помагат, нареди Тибор. Кучето се отдалечи на около дозина крачки и седна, като продължи да наблюдава. Пит донесе с маската, ще трябва да повдигнем каручката, рече той, чудя се, аз ще я вдигна, каза Шулт. Докато двамата работеха, Тибор се обади, предполагам, че би трябвало да попитам на къде сте тръгнали. Пит го погледна и се усмихна. След което въздъхна. Сам знаеш, отвърна той, Типо е по-рано, защото не искаше да те придружа. Така, но аз трябваше да те последвам поради вероятността от подобни происшествия. Той посочи карутката. Добре, примири се Тибор. Добре, както се оказва, не съм неблагодарен. Слава богу, че се появихте, мога ли да го считам за намек, че съм добре дошъл за нормалния ход на пътуването? Тибор се разсмя. Нека го формулираме, че вече не би се противопоставил на присъствието ти. Предполагам, че това е достатъчно. Пит отново се зае с работата си. Как се срещнахте с господин Шулт? Той ме избави при сблъсъка ми с продължението на Великата къ. Так му на време. Шулт се разсмя, а Тибор подскочи, що мъжът прикликна под каручката и я изправи върху раменете си. Джек Шулт наистина е сръчен, добави той. Да, несъмнено е така. Сега го нагласи на главината. Пит, предполагам, би трябвало да съм доволен, че отново има хора около мен, помисли си Тибор, след всичко преживено напоследък. И все пак, готово, каза Пит, вече можеш да пускаш. Шулт отпусна каручката и се измъкна изпод нея. Пит започна да затяга главината, безкрайно съм задължен, рече Тибор, дреболия, отвърна шут, радвам се, че успях да помогна. Приятелят ти ми каза, че си на пътуване, точно така. В рамките на една поръчка, да, той ми каза и за това. Тръгнал си да зърнеш дъртия луфто и фел за твоята фреска. Достоен проект, бих казал. Предполагам, че си на прав път, знаеш ли нещо за него, така мисля. Известно ти е, че непрекъснато се разпространяват слухове. Много пътувам, чувам какви ли не работи. Някои твърдят, че това на север е неговият град. Не, не би могъл да го видиш от тук. Но продължавай по този път и ще стигнеш до едно селище. То било, казват, вярваш ли на тези слухове? Шулт потърка тъмната си брадичка и погледът му стана някак разсеян. Бих казал, че шансовете са доста добри. Отвърна той, да. Предполагам, че бих могъл да го открия там. Не вярвам вече да използва истинското си име, предположи Тибор. Вероятно е приел нова самоличност. Шул кимна. Чувам, че случаят е точно такъв, знаеш ли го, името ли? Не, самоличността, така мисля. Чувал съм, че сега е ветеринар и е превърнал в свой дом реконструирано противоатомно убежище, където живее с някакво слаболно момиче, това място в самия град ли е? Не. Неизвестно разстояние от града. Казват, че е лесно да го подминеш. Пит въздъхна и се изправи. Вдигна купчина листа и започна да изтрива ръцете си. Накрая ги избърса в панталоните си, готово, каза той, сега, ако бутнем, а ти накараш кравата да тегли, ще можем да те изтикаме обратно на пътя. И ще разберем дали държи здраво. Ще ми помогнеш ли, Джек? Шул заобиколи карутката от към задната страна. Така, готов ли си, попита пит, готов съм, бутай, давай, извика Тибор. Каручката из подскочи напред, назад, пак напред. Още напред покрай канавката, пое по наклона и се заискачва. След около минута застана отново на пътя, пробва я сега, предложи пит, виж как се движи по равното. Тибор потегли, по-добре, обяви той, усещам разликата. Много по-добре, чудесно. И те продължиха по пътя, нагоре, надолу и заобикаляки хълмовете, колко надалеч окиваш, обърна се Тибор към шулт. Доста далеч, отговори той, минавам през онзи град, за който говорихме. Дотам можем да вървим заедно, да. Мислиш ли, че ще имаш време, за да ми покажеш мястото, на Луфто и Със сигурност, ще се опитам, ще ти покажа къде предполагам, че, разбираш ли, искам да помогна, това наистина ще е съществена помощ, каза Тибор. Кога, смяташ, ще стигнем, вероятно утре по някое време. Тибор кимна. Какво мислиш за него, откровено? Попита е той, добър въпрос, отвърна овецът, знаех, че рано или късно ще го зададеш. Какво мисля за него ли? Той подръпна носа си и прокара пръсти през косата си, прекосил съм много места и съм видял по голямата част от света, както преди, така и след. Преживях дните на разрухата, видях как умират градовете и как посърва природата, видях земята да се съсухля. Старите времена бяха съхранили частица от красотата. Градовете бяха болни, мръсни места, но в определени моменти, поглеждайки ги отгоре, да кажем от самолет в безоблачно небе, обикновено при кацане или излитане, целите потънали в светлини, почти можеха да ти заприличат, поне за миг, на видение на свети Августин. Юрба и Торба и звездичка, може би в този кратък миг. А измъкнаше ли се човек веднъж от градовете в хубав ден? Имаше толкова много зелено и кафяво, изпъстрени с всички останали цветове, бистра, строяща вода, свеж въздух. Но удари часат, гневът връхлетя, звездичка юрба и торбай, лат, наградари ми на света, на всички, бълпр, грях, вина и възмездие. Маниакалните психози на тези създания приписвахме на държави, институции, системи, силите, троновете, авторитетите, нещата. Които постоянно съпътстват хората и проистичат от тях. Нашият мрак, въплътен ни усезаем. Както и да разглеждаме тези неща, кризисната точка беше достигната. Дневът ни връхлетя. Доброто, злото, красивото, мрачното, градовете, целият свят всичко се отрази в издигнатото острие. Ръката, която държеше това острие, беше на Каротън Луфтуифел. В книга, който тя се насочи към нашето сърце, не беше вече ръка на човек, а ръката на Деус Ира, самия Бог на гнева. Онова, което остана, съществува благодарение на Неговото страдание. Ако въобще трябва да съществува някаква религия, аз я виждам като единствената възможна вяра. Как друго че биха могли да бъдат обяснени събитията? Ето как виждам Каротън Луфто и Фел, как трябва да бъде съхранен в твоето изкуство. Ето защо имам желание да ти го покажа. Разбирам, рече Тибор, изчаквайки реакцията на Пит и е разочарован, когато такава не последва. Наистина има смисъл, добави той, отчасти за да подразни Пит. Най-великите художници на Ренесанса са притежавали замаха да изобразяват различното. Но никой от тях не е зървал своя обект, образа на Бога. Аз ще го направя и когато хората застанат пред тази рисунка. Те ще знаят, че съм го видял, защото ще е вярно. И ще кажат, Тибор Макмастърф го е видял и е показал онова, което е видял. Шул удари по каручката и се засмя. Скоро, каза той, много скоро. В същата вечер, докато събираха съчки за огъня, Пит рече на Шул, бих казал, че ти е абсолютно го преметна. Тази история, че трябва да види Луфтойфел, за да го съхрани в изкуството си, имам предвид, гордост, отвърна шут, беше лесно. Веднага престана да мисли за мен и се вторачи в себе си. Сега съм част от неговото пътуване, водачът. По-късно тази вечер пак ще разговарям с него поверително. Може би, ако е възможно да се поразходиш малко след вечерята, разбира се, след като приключа, всякакви съмнения, които би могъл да храни относно моята искреност, ще отпаднат. След това всичко ще протече гладко. Прецизността и чувството за синхронизиране на термостат или сърдечен регулатор, помисли си пит, ето какво е нужно на един овец, усещане за ритъма на нещата и надмощието на тях. Това се подрежда добре, само че Тибор не трябва действително да види Луфто и Фел, вярвам ти, добави Пит, не знам точно как да го изразя. За това ще го кажа направо, някоя от двете религии, обвързани с това, означават ли нещо лично за теб. Шулт скърши с ръце един голям клон, не, отсече той, така предполагах, но исках да си го изясня. Както знаеш, едната от тях означава нещо за мен, очевидно, това, което имам предвид че християните няма да са особено доволни, ако видят Луфто и действително изобразен върху стенописа, фалшива религия, фалшив бог, както бихте казали. Какво значение има какво ще лепнат в своята църква, властта, отвърна пит, ти можеш да го разбереш. От чисто светска гледна точка, ако разполагат се истинското изображение, както те го виждат, това ще им предостави още нещо. Наречи гуманна. Ако се окажеше изведнъж, че притежаваме късча от истинския кръст, то би засилило малко нашата ревност, би пришпорило усилията ни. Положително си запознат с това явление. Наречи го вдъхновение, шут се засмя, каквото и да нарисува Тибор, ще повярват, че е самата истина. Резултатът ще е все един и същ. Той иска да ме принуди да призная, че вярвам в Бога на гнева и се боя от него, помисли си Пит. Няма да го направя? В такъв случай бихме предпочели да не е лусто и фел, заключи Пит, защо? Защото за нас би било светотатство, подигравка с Бога, както го възприемаме ние. Ще се готови да се противопоставят не само на всеки човек, но на човека, който е отговорен за всички днешни наши неволи, към когото самият ти се отнесеш като към нечовешко чудовище. Шу отстроши нов клон. Да, разбира се, съгласи се той, онзи не заслужава дори дупка в земята, камо ли преклонение. Разбирам какво имаш предвид, как предлагаш да постъпим, използвай ни за свое прикритие, отвърна Пит, както беше намислил. Намери го, приближи се, колкото смяташ за необходимо, за да се увериш в неговата самоличност. След това кажи на Тибор, че си сгрешил. Не той е човекът и нашите пътища се разделят. Ние продължаваме да го издирваме. Ти оставаш след нас или заминаваш и отново се връщаш, което е полезно, а след това свършваш онова, което трябва да свършиш. И преставаме да се занимаваме с Луф Тойфел. Какво ще направиш после, не знам. Ще продължа нататък. Може би ще открие заместник. Не знам, но поне Карл Тън няма да е върху рисунката. Следователно това е истинската причина, за да си тук. Не само защитата на Тибор, може да е оказало влияние при вземане на решението, до някъде. Шулт отново се разсня, колко далеч би стигнал, за да направиш така, че Тибор да не го зърне. Питам се, можеш ли да извършиш истинско насилие? Този път Пит строши един клон, ти го каза, отвърна той, не аз, бих могъл да ви направя услуга, просто като си свърша работата, каза Шулт, може би, жалко, че не знаех за това порано. Щом ще служа на двама господари, бих могъл да получавам добри надници и от двамата, християнството е във фалит. Отвърна Пит, но ще те споменавам в молитвите си. Шулб го тупна по рамото, Пит, харесваш ми, каза той, добре. Ще постъпим по твоя начин. Тибор не трябва да разбере, благодаря. Какво ли се крие за тази хитра маневра, запита се Пит, докато се връщаха. Каква всъщност е причината, главният мотив – ловецо. Парите, които ще ти платят, омразата, или нещо друго, чу се внезапно скимтене. Шул беше срител Тоби, който бе изкочил с пред него. Може да беше случайно, проклято куче, каза той, мрази ме. 16. Пит гласи нагласи радиостанцията си под тунната светлина сред малка горска поляна на около четвърт миля по пътя от мястото, където си бяха устроили лагер. Добре се получи, помисли си той, че Шут предложи онова, което и без това щях да направя. Постави слушалките и включи предавателя, доктор Бернати, произнесе в микрофона, тук е Пит Сенс. Ало, чу се пръщенето на атмосферните смущения, последвано от, здравей, Пит. Тук е Абернати, какво става, Открих Тибор, докладва Пит, той знае ли за присъствието ти. Да, сега пътуваме заедно. Обаждам се близо до лагера. Значи си се присъединил към него. Какви са плановете ти? Малко са объркани. Отвърна Пит. Има и трети човек. Името му е Джек Шулт. Вчера го срещнах. Всъщност ми спаси живота. Изглежда наясно къде се намира Луф Фел. Предложи да ни заведе при него. Утре може би ще пристигнем. Пит се усмихна. дочу дълбокото вдишване на събеседника си. След което продължи, успях да се споразумея с него. Той няма да го покаже на Тибор. Ще твърди, че е объркал самоличността му, и ние ще подминем истинския Луфтойфел и ще продължим нататък. Почакай, Пит. Не те разбирам, защо се зае с всичко това от самото начало в такъв случай? Защо измина целия този път? Ами, отвърна неуверено, Пит, той ще ми подари тази услуга като отплата за компанията, която ще му направим по пътя, пит. Какво премълчаваш? В това няма никакъв смисъл. Има и нещо друго, добре. Той е убиец. Тръгнал е да убие Луфтойфел. Смята, че ще бъде по-малко подозрителен, ако пътува като придружител на Хром, Пит. Това те прави съучастник в убийство, не съвсем. Аз осъждам убийството, вече сме го обсъждали, а той може би има законно право да го извърши, като екзекутор. Работи за една полицейска организация. Поне така твърди и аз му вярвам. Така или иначе, аз съм безсилен да го спра, каквито и да чувствата ми. Ако го видиш, ще разбереш какво имам предвид. Мисля, че щеше ще да останеш доволен да научиш, за смърта на един човек. Пит, това изобщо не ми харесва, тогава предложи нещо друго, сър, можеш ли да се махнеш от този шулт? Двамата с тибор не можете ли да се измъкнете през нощта? Да продължите сами, много е късно. Тибор няма да се съгласи, ако не му представя неупровержима причина, а аз не мога. Той вярва, че Шулт би могъл да му покаже неговия човек. А и съм сигурен, че не бих не успели да се измъкнем. Шулд постоянно е наш трек. Той е ловец, мислиш ли, че би могъл да предупреди луфто и фел, щом пристигнете, не, отвърна Пит, не и след като уредих нещата така, че Тибор изобщо да не го види или само да го зърне, без да разбере кой е той. Не предполагах, че ще го възприемеш по този начин, опитвам се да те предпазя от съучастие в глях, не го схващам така, при това най-вероятно смъртен, надявам се, не. Вероятно ще трябва да действам по усет. Ще те държа в течение какво се случва. Почакай, Пит, чуй ме, опитай се да намериш начин да се разделите с този шут, колкото е възможно по-бързо. Ако не беше той, ти дори нямаше да се доближиш до Луфто ти не си отговорен за действията на Шулт, само ако не си в състояние да им попречиш активно или самият ти не се разграничиш от тях. Както морално, така и практически ще си много по-добре далеч от него. Махай се, махни се от него, и да оставя Тибор, не, вземи Тибор със себе си, пряко желанието му. Предлагаш ми да го отвлека. Последва мълчание, нарушавано единствено от тихите атмосферни смущения, не знам как да те посъветвам да поступиш. Каза накрая Абернати, това е твой проблем. Но трябва да потърсиш начин, ще видя какво мога да направя. Отвърна Пит, но няма да бъде много лесно, ще продължа да се моля. Добави доктор Абернати, кога ще ми се обадиш пък Утре предполагам. Вероятно няма да съм в състояние да го направя през деня. Добре. Ще чакам. Лека нощ, лека нощ. Атмосферните смущения отстъпиха място на цвъртенето на штурците. Пит започна да демонти радиостанцията, Тибор, каза Шулт, докато разравяше огъня, Тибор Макмастърс по пътя си към безсмъртието, а, смотолеви Тибор. Беше се загледал в пламъците, зърнал образа на едно момиче на име Фей Блейн, което някога беше изключително мило с него. Ако той ми беше оставил ръцете и краката, мислеше си Хромият, можех да се върна при нея и да и призная какво изпитвам. Можех да я прекърна, да прокарам пръсти през косата й, да я извая като скулптор. Мисля, че би ми позволила. Щях да съм като другите мъже. Аз. Безсмъртие, повтори Шулт, по-добро дори от потомството, защото един родител може да бъде разочарован, наранен, доведен до отчаяние от потомъка си. А рисуването е внук на природата и родственик с Бога. Не разбирам, отвърна Тибор, макар поетът да е свободен като художника в измислянето на своите фантазии, за хората те не са така въздействащи като рисунките, обясни Шут. независимо, че поетът също може да описва със слово форми, действия и места, художникът борави с буквалното подобие на нещата, за да ги изобрази. Кажи ми сега, кое съответства повече на реалния човек, името или образът му? Името на човека е различно в различните страни, но образа му може да промени единствено смъртта. Струва ми се, че разбирам какво искаш да кажеш, отговори Тибор. А това е достоверно познание и точно копие на естеството. Написал го е Леонардо Давинчи в един от своите бележници. Звучи достоверно и е напълно подходящо за настоящия случай. Ти ще бъдеш запомнен. Тибор Макмастърс не заради някакви суполанчета, които пълзят към хоризонта на вечността с смътните разновидности на собствената ти ДНК, а благодарение на това, че си успял да създадеш образ, безсмъртното подобие на една конкретна форма. Така ще станеш баща на изображение, повелико от самата природа, тъй като е божествено. Ти си избран измежду всички човеци за тази проява на безсмъртието. Тибор се усмихна, с твърде голяма отговорност съм натоварен. Отвърна той, много си скромен, продължи шрут, а и прекалено наивен. Да не мислиш, че си избран, само защото си бил най-добрият художник в града, когато на служителите на гнева им е дотрябвала фреска. Има и нещо друго. Били повярвал, че Шарлотсвил, Юта е бил избран да приюти фреската, преди да стане твой град. Били повярвал, че твоят град е бил избран, защото ти си най-великият жив художник. Тибор се извърна и се вторачи в него, отец Хенди никога не е загътвал подобно нещо. Осъмни се хромият, той получава нареждания, както ги получават и тези, от които ги получава. Отново ме обърка, каза Тибор, откъде би могъл да знаеш всичко това. Шулт се усмихна и го изгледа продължително, килна в глава и полупритвори. очи, а лицето му сякаш пулсираше от облисъците на пламъците, защото аз дадох първото нареждане. Отвърна той, аз те искам за свой художник. Аз съм ръководителят на служителите на гнева, светският водач на праведната религия на Делсира. Боже господи, възкликна Тибор. Да, продължи Шут, поради очевидни причини досега изчаквах, за да ти кажа. Нямам намерение да се разкривам пред Пит шут Шулт, истинското ти име ли е, попита Тибор, името на един човек е различно в различните страни. Присъединих се в този момент от пътуването ти, защото искам лично да се уверя, че си видял точния човек. Пит несъмнено ще се опита да те заблуди. Той има своите нареждания, естествено. Но аз ще се погрижа да не бъдеш заблуден. Аз ще ти посоча луфто и ще ти покажа образа му в подходящия момент. Старата църква не може да стори нищо, за да ти попречи. Искам да си наясно с това, усетих, че има нещо необикновено в теб, каза Бор. Наистина усетих, помисли си той. Но не това, знам твърде малко за иерархичното устройство на служителите на гнева. Освен, че съществува такова, винаги съм си мислял, че проектът за фреската е местно решение за създаване на вътрешна декорация. Но в това има смисъл, ако се замисли човек. Луфтоифел е самата сърцевина на тази религия. Всичко, което е свързано лично с него, основателно би оправдало намесата на, на най-вишите нива. А този Шулт е най-върховният шеф. Що ме трябвало въобще да се появи, това е най-подходящият момент. Никой друг не би могъл да знае, не би знаел, не би могъл да се появи с подобно основание или да улучи тъкмо този момент. Вярвам му, вярвам ти, изречена глас и Бор, и е до някъде, изумително. Благодаря ти за доверието в мен. Ще се постарая да го заслужа, ти го заслужи, отвърна Шулт, поради което беше избран. И ще те предупредя, че може да стане внезапно, може да се наложи да уреда срещата напълно неочаквано. Присъствието на бит го налага. Трябва да си готов във всеки момент от сега нататък да запечаташ онова, което ти посоча дори за един кратък миг. Камерата ми ще е в постоянна готовност. отвърна Тибор, включвайки екстензора си и премествайки приспособлението на ново място, както и очите ми. Разбира се. Те винаги са наш трек. Чудесно! Това е всичко, за което настоявам. За сега. Уловиш ли веднъж образа, нито Пит, нито цялата му църква биха могли да ти го отнемат. Фреската ще се осъществи, както е замислена. Благодаря, каза Тибор. Ти ме направи щастлив. Надявам се, че Пит няма да попречи. Шулт се изправи и стисна рамото му. Харесваш ми, рече той, не се страхувай. Всичко съм предвидил, докато прибираше станцията. Питсенц се замисли над думите на доктора Бернати, а така също за Шруд и за Карл Луфтойфел. Той не може открито да ми нареди да убия Луфтойфел, макар да знае, че това би решило проблемите ни. Както и не може да пренебрегне намерението на Шлот в това отношение, след като го е научил. Проклята дилема, отвеждаща обратно до Искония парадокс, който се заключава във всеобщата любов към всички, дори към палача, който след миг ще те посече. Логично е, че ако не направиш нищо, умираш, а той продължава да върши същото. Ако ти е единствени споведваш подобна философия, тя ще умре заедно с теб. Ако има още неколцина, той се справя и с тях и тя така или иначе умира. Благородният идеал, Каритас, изчезва от този свят. Ако убием, за да го предотвратим, му изневеряваме. Като придзем философията, не правиш нищо и разрушителят действа, правиш нещо и го разрушаваш самият ти. Аз е длъжен да го защитиш. Как? Отговорът вероятно е, че това е божествен закон и така или иначе ще се прояви. Разгадавам кола на звездитка едновременно сакта на отказа да го проумея. След което получавам просветление за смисъла му. Или, според християнската терминология, волята ми бива умножена при особено мъчителна ситуация и аз бивам надарен с необикновено състрадание. Но в момента не усещам то да се влива в мен. Поскоро започвам да чувствам, че блъскам мозъка си по повод на една неразрешима ситуация. Всъщност не искам да убивам Луфто и Фел. Не желая никого да убивам. Основанията ми не са теологични. Поскоро са елементарни човешки неща. Не обичам да причинявам болка. Нищо чудно, ако този окаян нещастник все още е жив, да е причинил огромни страдания сам на себе си. Не знам, а и не искам да знам. А освен това съм гнуслив, звездичка Коан, на японски, открит въпрос, парадоксална тема за размишление в дзенбудизма. Най-известният сборник в Коани е «Без врата врата». Популярен Коан е «Какъв е звукът от ръкоплескането на ръка» която ръкопляска сама, бъ, пръ, пит дигна турбата си и напусна полянката. При това, продължи да разсъждава той, докато вървеше, къде е тази Каритас, която се предполага да съблюдавам. Нещо не я забелезвам наоколо. Мога ли да обичам каротън, луфто и Фел, или когато и да било, на основание, че това, което представлява и което е сторил, няма никакво значение? че единствено фактът на съществуването му е достатъчен да се превърне в цел за стрелата на това чувство. Това действително би било богоподобно и е, предполагам, същността на идеала, че би трябвало да се стремим да постигнем великата любов. Не знам, имало ли мигове, когато съм се чувствал така, колкото и да са били кратки. Какво се крие в сърцевината им, вероятно биохимия. Търсенето на върховни каузи е наистина невъзможно дирене. Помни онзи ден с Люрайн. Какво е инто дестък хел, попита тя и аз и казах за живота на смърта след което. о, Боже, болоситих да ме пронизва отстрани като метална кука, усуквайки се, теглейки, мятайки тялото ми в мъчителенто тънтън -тън звездичка из цялата стая, а Люрайн се мъчеше да ме обуздае, а след това онзи прат от земята до небето, до личностите, след това тримата, които ме държаха и очите, които съзреха. О. Люрен, сърцевината на моето дирене и твоя въпрос тук, там и навсякъде, нестихващата бълка, промизала радостта, която е отвъд и се раздухва, докато убива сърцето на гората и нощта. О, всеки, аз съм тук, не поисках, но наистина, звездичка мъртвашки танц, нем, бъ, ред, видя осветените от огъня си на Шут и Тибор. Двамата се смееха и изглеждаха доволни, което би трябвало да е добре. Усети нещо да побутва крака му. Погледна надолу и разбра, че е тоби. Посегна то да потопа вирнатата му глава. Алис държеше куклата, като ита та и я е люлееше, поклащайки се напред назад върху краката си. Коридорът плавно се спускаше пред нея. Приклекна и постави куклата върху камиончето. Побутна го леко и то се плъзна надолу през тунела. Расмя се, докато скоростта му се увеличаваше. И се блъсна в стената и се преобърна. Тя се разкръща, не, не, не, не, изтича до нея и вдигна куклата, не, каза тя, бъде наред. Изправи камиончето и отново намести куклата, сега, каза и пак го блъсна. Смехът и последва отдалечаващата се играчка, която заобикаляше стропаните из коридора препятствия, докато стигна до Штайга, пълна с пластмасови плочи. Щом се блъсна в нея. Куклата отлетя на няколко крачки и главата ѝ се откъсна, а торсът продължи да подскача надолу по коридора. Не! Не! Грабна задъха на тялото на куклата и започна да търси главата ѝ. Бъде наред! Повтори Алис, докато се мъчеше да я напъха на мястото ѝ. Бъде наред! Но тъй като не успя да я намести, стиснала двете части, хлупна към затворената врата и я отвори. Тати! Каза тя! Тати! Тати поправи! Стаята беше празна, потънала в мрак и безпорядък. Кърчи се на неуправеното легло и седна посредата, отишъл, установи тя, полюшвайки куклата в пазвата си, бъде наред. Моля бъде наред, Държеше главата на мястото и, наблюдавайки я с премрежените си от безмолно потеклите сълзи очи. Стаята около нея тънеше в плътен мрак. Кравата дремеше, провесила глава до дървото, за което беше завързана. Тибър размишляваше в каручката, къде тогава е вълдушевлението. Моята мечта, същността на моя шедьовър, творението на живота ми е почти на една крачка. Бих бил далеч по порадостен, ако той не ми се беше появявал и не беше извършвал нещата, които извърши. Сега, когато съм сигурен, че ще го изобразя чрез моето изкуство, Пейзажът на моята радост се раздвоява и ме прави не така мрачен като безмовна къща, но е объркан, а животът ми се разраства и съзъява до точката на взривяване, обзет от страх и амбиция, които единствено ми останаха. В гърдите ти тук амък, то звезда, да, трябва да опитам. Само че, само че сега ще е потрудно, отколкото предполагах. Дано ми останат сили, дано ми останат. Пит, обърна се той към приближаващия се към огъня мъж, зад когато потичваше, размаха лопашка, тоби, как мине разходката, приятно, отвърна Пит, прекрасна вечер, мисля, че е останало малко вино, каза Шулт, защо да не пийнем по една глътка, тя да се свърши, добре. Давай, ловецът подаде бутилката, последното вино, обяви той, нятайки празната бутилка през рамо към дърветата, не остана и никакъв хляб. Колко време имаме до деня, в който последният от вас ще се наложи да го произнесе, Пит. Какво те накара да избереш кариерата, която избра, в тези времена? Пит помръдна на рамене, трудно е да се каже. Очевидно не е въпрос на популярност. Защо човек избира каквото и да било, което определя понататък живота му. Търсенето на някаква истина, предполагам, някаква форма на красота, не забравя и добротата. Вмет на шут, това също, разбирам. Водопроводите изчистиха гърците вместо вас, за това плато не наред. Погяволите, вие покръстихте дори кокалите на Аристотел, само и само да се възползвате от мислите му. Ако махнем гръцките мислители и еврейските мистици, няма да ви остане кой знае какво, за нас мъките Христови и Възкресението имат голямо значение, отвърна Пит, добре. Ако изключим източните мистични религии, какво ще кажеш за кръстоносните походи, свещените войни, инквизицията, Печелиш точка, отвърна пит, отекчен съм от тези неща и имам предостатъчно проблеми със собствените си размисли. Ако ти се спори, включи се в група за дебати. Шулт се разсня. Да, прав си, не исках да те засегна, увеявам те. Знам, че религията ти си има достатъчно вътрешни проблеми. Излишно е да ги задълбочеваме. Какво искаш да кажеш? Нека цитирам един велик математик, Ерик Бел. Всички вероисповедания имат тенденцията да се разцепват на две, всяка част от които отново се разцепва на две и та, на, докато след определен брой поколения, което лесно може да се изчисли с логаритми, Броят на вярващите, в която и да е религия, колкото и да е могъща, е по-малък от броя на вероисповеданията и по размиване на първоначалната догма, въплътена в изконната вяра, се разрежда до прозрачен газ, прекалено недоловим, за да съхрани вярата, в което и да е човешко създание, колкото и да е нищожно. С други думи, вие сами се разпадате. Всяко населено място по земята има своята собствена версия на вярата. Пит се оживи, ако това наистина е естествен закон, отвърна той, значи е валиден за всичко. Служителите на гнева ще изпитат неговия ефект също като нас. Само, че ние имаме традиция от преди 2000 години, за да контролираме неговото действие. Намирам това за насърчаващо, но ако предположим, продължи Шут, само да предположим, че служителите на гнева са прави, а вие не прави. Ако действително съществува божествена намеса, отменяща този закон за тях. Тогава какво? Пит сведе глава, след малко я вдигна и се усмихна. Тогава, както казват арабите, щом такава е Божията воля, така да бъде. Волята на Аллах, поправи го шут. Какво значение има името? Променя се от страна в страна, вярно е, и от поколение на поколение. Такмо поради това, при следващото поколение всичко може да е различно. Дори същността, вероятно, съгласи се Пит, докато се изправяше на крака, вероятно. Току-що ми напомни, че пикочният ми ме ще се пръсне. Извинете ме, докато Пит се отдалечаваше към хръсталаците, Тибор каза, може би е по-добре да не го предизвикваш. Все пак, така само може да стане по-трудно да се справиш с него, когато настъпи моментът да отвлечеш вниманието му или да го заблудиш, или въобще каквото си решил, щом открием луфто и фел. Знам какво правя, отвърна Шут, само искам да му покажа колко несигурно и погрешно е онова, което защитава. Вече знам, че си понаясно с религиите от него, каза Тибор, в качеството си на глава на цяла една църква и всичко останало, докато той е само послушник. Не е нужно да ми го демонстрираш. Бих предпочел да прекарам останалата част от пътуването приятно и тримата да си останем приятели. Шулт се засня, само чакай и наблюдавай, отвърна той, ще се убедиш, че всичко ще бъде, както трябва. Изобщо не си представях пътуването по този начин, помисли си Тибор. Бих предпочел да го осъществя сам, да открия луфто и фел сам, да запечатам образа му без много шум и проблеми, да се върна в Шарлотсвил и да довърша работата си. Това е всичко, изпитвам истинско отвращение към всякакви спорове, като този между тях двамата сега. Не искам да застана на ничия страна, но все пак, чувствата ми са на страната на Пит. Не той започна. Не се нуждая от урок по теология за негова сметка. Просто бих искал това да се свърши. Пит се върна, малко избързах, каза той, докато се навеждаше да метне няколко съчки в огъня. Просто усещаш, отвърнаш от външната тъмнина да прониква в теб най-накрая. За Бога, повиши Тон Пит и се изправи, щом толкова си падаш по тази смахната религия, защо не се присъединиш към нея. Върви да се кланяш на чиновника, който издаде заповедта всичко да отиде по дяволите. Моделирай раймобилстове от Хоросан по стенописа на Тибор. Играй бинго в краката му. Устройвай лотарии и благотворителни пикници в деня на гнева, щом толкова ти харесва. Много още има да учите, но всичко това ще стане по покъсно. А до тогава изобщо не ми пука. Шулт избухна в гръмогласен смях. Чудесно, Пит. Великолепно, извика той, радвам се, че мъртвешкото вцепенение не е засегнало езика ти. А и ми напомни за нещо, което и аз би трябвало да свърша. Шулт се запъти към храстите, като продължаваше да се кикоти, върви по яволите, изруга тихо Пит. Трудно ми е непрекъснато да си повторям, че спаси живота ми и че любовта е над всичко. Какво му стана, че започна непрекъснато да се заяжда? Тази система с въздушно охлаждане, впръскване на гориво, с абсолютно балансирана компресия и цикъл на отработените газове сега като че ли е решила да ме унищожи, превръщайки ме в каша и да ме размъжа като плоска фреска на тибор. Просто ще престана да разговорим с него, ако отново се заеде. Защо така неочаквано започна да се държи по този начин, за да да почти сам на себе си въпроса пит? Струва ми се, че има нещо против християнството. Отвърна Тибор, никога не бих предположил. Странно, все пак, каза ми, че религиите нямат особено значение за него, така ли? Не е ли странно, по какъв начин схващаш казаното от него, Тибор, до някъде като теб? Пит, отвърна Тибор. Мисля, че и мен това не ме занимава кой знае колко. В същия момент чуха вой, приключил с кратко, пронизително с кимтена и глух лай. И нищо повече, Тоби, изкръща Тибор, включи захранваната с батерия верига и насочи каручката в посоката, в която беше извикал, Тоби. Пит се засуети и се спусна да го настигне. Каручката навлезе сред гасталъка, заобикаляйки един шворест ствол. Тоби. Прозвуча гласът на кибор, щомка ручката спря с пронизително скрибуцане. И след миг, ти, го, уби. В противен случай самият аз щях да пострадам. Се разнесе отговорът на шут. Поддържам стандартна противодействаща реакция за неутрализиране спрямо по човешки системи, които извършват нарушения. Подобна заплаха е обичайно преживяване за мен. Те долавят моя. Екстензорът се метна като плющищ към шик и удари през лицето шут. Мъжът залитна назад. Хващайки се за едно дърво, успя да се изправи, шлемът му се стовари върху земята, търкулна се изпря близо до тялото на кучето, чийто врат беше осукан под неестествен ъгъл. Докато Пит се мъчеше да си проправи път през храстите, видя, че устната на Шулт отново беше зейнала, а от устата му бликаше кръв и се стичаше надолу по брадичката. Раната на главата, за която беше споменал, също се виждаше, и тя започнала да потъмнява от влагата. Пит се вцепени при тази гледка, която от блисъците на потребващите в далечината пламъци превръщаха в кошмарно видение. В същия момент забелеза, че Шулт се е вторачил в него. Изпитващ могъща ненавист, Пит промови неволно, знам кой си. Шулт се усмихна и кимна, сякаш в очакване на нещо. В този момент Тибор, който също наблюдаваше, изрева, убиец. И екстензорът му отново се стрелна напред и събори Шулт на земята. Не. Стибор изкръща Пит, след като видението изчезна, спри. Шулт скочи на крака, половината му лице беше покрито с кръв, а другата половина беше предпазива и в широко отворените му очи се прокрадваше страх. Обърна се и хупна, екстензорът се изупна като змия, уви краката му, копчи ги го гометна, просвайки го отново върху земята. Каручката изскри няколко крачки напред и бит изтича към нея. Когато достигна предницата й, Шулт се беше надигнал на колене. Лицето и гърдите му бяха оплескани с кръв и полепнала пръст. Не, извика повторно Пит, втурвайки се, за да застане между Тибор и жертвата му. Но екстензорът действаше посветкавично и отново се стовари върху Шулт, събаряйки го получи. очи. Пит се втурна към пътналия мъж, вдигнал ръце пред Тибор. Не го прави, Тибор, извика той, ще го убиеш. Чуваш ли ме? Не бива да го правиш. В името на Божията любов, Тибор, той е човек, като теб и мен. Това е убийство. Недей, Пит се бе стегнал да посрещне удара, но удар не последва. Вместо това екстензорът замахна наляво и ръчната скоба го сграбчи за ръката. Каручката изкърца и се разтресе от тежеста, а Пит увисна във въздуха на 3-4 стъпки над земята. Екстензорът неочаквано изплъщя като камшик и го запрати в един храсталък, стоварвайки се в него. Шушу, да простенва. Целият беше в рани и сини ни, но ударът все пак не беше прекалено силен, тъй като храстите го умекотиха. Каручката отново изскрибуца. Известно време не можеше да помръдне, впринчен в гъсталака като в мрежа. Докато полагаше усилия да се освободи, до слуха му достигна бълбукащо дихание, последвано стържещо хриптене. Шипестите клони изпокъсаха дрехите му, но най-накрая успя да се изправи и видя какво беше свършил Тибор. Екстензорът беше штръпнал нагоре като стоманен пръд. На много по голяма височина от тази, на която беше издигнат малко преди това пит, висеше шут, а скобата го беше стиснала за гърлото. Очите му бяха изцъклени, а езикът му висеше от устата. Вените върху челото му бяха изпъкнали като въжета. Пред погледа на Пит крайниците му довършиха своето своято след което замляха, увисвайки безпомощно, не, промълви едва чото Пит, съзнавайки, че вече е твърде късно да направи каквото и да било. Тибор, моля се никога да не разбереш какво стори, мина му през ума, вдигнал ръце да закрие очите си, тъй като му беше невъзможно нито да ги затвори, нито да ги отмести. Всичко беше заплановано, Тибор, заплановано до последната подробност. Всичко, освен това. Освен това, това бях аз. Аз исках той да го извърши, да го убие него. В последния момент, в последния миг той щеше ще да извика, да извика към теб, Тибор, да извика, ич, ич, ич, ит, звездичка, и ти щеше ще да знаеш, щеше ще да почувстваш, щеше ще да съзреш, както той искаше, замисляше, настояваше неизбежната смърт от моите ръце на Карота на сега увиснал там, целия в кръв и мръсотия, си скочили навън очи, оглеждайки целия свят. Той искаше да го направя вместо Него, срещу Него, а ти да станеш свидетел, тук и завинаги, тук и върху великата фреска в Шарлоцвил, да засвидетелстваш пред целия свят преображението на едно изкривено, измъчено същество, което жадуваше едновременно преклонение и наказание, обожествяване и смърт, разкрили се неочаквано в мига на посичането му от мен. Преобразили се неочаквано чрез теб пред целият свят в мига на неговата смърт, Деосира. И Бог, можеше да се случи по този начин. Можеше, но сега си заслепеното му помрачение и омраза, приятелю. Моля се те да отнеса този образ със себе си, що му отминат. Дано никога не разбереш какво стори. Дано никога. Дано никога. Амин. Звездичка Ич. Лад. Ето. Аналогия с думите на Юда. Ич хамо. Ето човека които посочва Исус Христос, Б.Р. 17 дъжд, сив свят, студен свят, айдахо, страната на басните, овце, джа и Алай, език, за който казват, че и самият дявол не би могъл да овладее. Пит се влачеше до скрибуцащата каручка. Слава на Бога, че не му бе струвало прекомерно много усилия, мислеше си той, да убеди Тибор, че обителището на Луфто и Фел изобщо не е там, където беше казал Шулт. Две седмици, две седмици, а Тибор все още не е на себе си. Никога не трябва да разбере колко близо беше всъщност. Сега Шулт му се струвал му по-бъркан. Бих искал да си мисля същото. Най-трудно беше погребението. Би трябвало да съм в състояние да продумам нещо, но бях онемил като седналото на кръстовището момиче с чупената кукла в скута, което подминахме на следващия ден. Би трябвало да изрека някаква молитва. Все пак той беше човек, имаше безсмъртна душа. Но устата ми беше празна. Устните ми се бяха слепнали. Продължаваме нататък, като глупци, тръгнали за зелен хайвер. Докато Тибор продължава да вярва, че Луфтофел е някъде пред нас, трябва да продължаваме. Завинаги, ако се наложи, търсейки някого, който вече е мъртвец. Това също беше вина на Тибор, да допусне, че би могъл да улови Божия образ, да повярва че един просто смъртен художник би могъл да изисува богоявление със своите цапалници. Това би било богохулство, самонадеяност от най виш порядък. И все пак, сега съм унужен повече от всякога, както не е на себе си. Трябва да продължаваме, за къде? Един бог знае, крайната точка вече не е важна. Не мога да го оставя, а той не може да се върне. Пит се изкикоти тихичко. С празни ръце, беше неуместен израз. Какво смешно има, попита Тибор от карутката. Ние, защо, имам чувството, че никога няма да се измъкнем от този дъжд. Тибор е и сумтя, покачен върху карутката, той виждаше понадалеч от Пит. Ако това е всичко, което те занимава, съзирам някаква сграда надолу по хълма. Прилича на обор. Може би доближаваме селище. В далечината се вижда още нещо. Да стигнем до обора. Предложи Пит. Целите сме вирвода. Не можем да се намокрим повече, не е добре за каручката ти, така е, добре. Оборът, художник на име Лайът Звездичка е предпочитал подобни сцени. Лече Пит, когато успя да види навеса, с надеждата да пропади мрачните мисли от главата на Тибор, виждал съм негови рисунки в една книга. Звездичка Лайът, Ендлю, 19172009, американски художник, Бпр. дъждовни пейзажи, не. Обори. Селски изгледи, добър ли е бил, така ми се струва, защо рисунките му изглеждат изключително реални, реални в какъв смисъл, така, както нещата наистина изглеждат. Тибор се засмя, пит, каза той, съществуват неограничен на брой начини да покажеш как изглеждат нещата в действителност. Всеки един от тях е правилен, защото ги показва. Но всеки художник го прави по различен начин. Зависи какво искаш да подчертаеш и как да го постигнеш. Очевидно никога не си рисувал. Така е, призна Пит, пренебрегвайки стичащата се във врата му вода и доволен, че е успял да заговори тиборна тема, която занимаваше съзнанието му. В този момент му хрумна чудата мисъл, що ме така, изрече внезапно той, ако, когато открием Фел, как ще изпълниш поръчката си честно и подходящо, след като съществуват неограничен брой начини, за да го направиш. Да подчертаеш едно нещо, означава да засенчиш друго. Как ще постигнеш истински портрет по този начин? Тибор тръсна енергично глава, разбра ме погрешно. Съществуват неограничено много начини, но само един е най-добрият. Как разбираш кой точно е той? Попита Пит. Тибор не отговори известно време, просто го правиш, отвърна накрая. усещаш, че е точният, все пак не мога да разбера. Тибор отново замълча, нито пък аз, добави той. В обора имаше слама, Пит разпрегна кравата и тя я замлеска. Той затвори вратата, легна в сламата и се заслуша в дъжда. Господи, колко съм уморен, всички тези безкрайни седмици, помисли си Пит. Не се е обаждал на Абернати, откакто се случи всичко това. Но пък и няма какво ново да му съобщи. Продължавай, каза ми той. Направи така, че Тибор да не узнае. Продължавайте пътуването си и издирването. Непрекъснато се моля за вас. Лека нощ. Това беше единственият начин. Беше му напълно ясно. Влажната слама излъчваше сладникав аромат. На един пирун висеше парче в коравена кожа. През няколко дубки на покрива проникваше дъждовна вода. В един от бяха струпани разтясали машинарии. Пит си спомни за брамбарите и за продължението на Великата Ка, за Авторама и за Лакотошещия път от Шарлотсвил. Спомни си за играта на Тарти с Тибор. А Бернати и Люрейн през онази вечер. За внезапното решение на Тибор да приеме вярата им. Спомни си за Люрейн, за своето видение на божеството над куката и за лишение от клетки наблюдател, впилчи в света и във всяка подробност от него. За Уфтойфел, овиснал във въздуха, мрачен, противен във фаталната си безпомощност за Люрейн. Осъзна, че беше заспал. Дъждът беше престанал, чу похъркването на Тибор. Кравата преживяше храната си. Протегна се, почеса се и се надигна. Тибор наблюдаваше по осенките между проникващите лъчи. Ако не си беше взел обратно ръцете и краката, мина му през ума, никога не бих могъл да убия онзи странен мъж, ловеца, този Джек Шулт. Беше много як. Единствено манипулаторите можеха да свършат работа. Защо ме остави с устройствата, които ми позволят да убивам? В един момент нещата вървяха толкова добре. Изглеждаше, сякаш всичко беше осъществимо, сякаш оставаха само още няколко дни до успешния край на пътуването. Сякаш много скоро щях да уловя образа и да завърша работата. Имах надежда, и тогава, тъй неочаквано, отчаяние. Дали не е проява на Бога на гнева? Може би Пит повдигна основателен въпрос. Какво би трябвало да се подчертае в подобна скица? Дори да ми се случи да зърна лицето му, възможно ли е този път да не съм способен да направя достоверна рисунка? Как бих могъл да запечатам същността на такова същество върху повърхност и в цвят? То, то е отвъд понятността. Липсва ми Тоби. Беше добро куче, обичах го, но този окаян безумец. Съжалявам, че го убих. Той не беше виновен, че е луд. Ако бях останал с унези ръце и крака, всичко щеше да е съвършено различно. Може би щях да се откажа и да се върна от дома. В края на краищата, дори не съм сигурен, че би могъл да рисувам с истински ръце. Господи, ако някога би пожелал да ми ги върнеш, все пак. Не, не мисля, че ще ги имам отново някога, не проумявам. Сгреших, като приех тази поръчка. Вече не съм сигурен, исках да изобрази онова, което не може да бъде показвано, което не може да бъде проумяно. Не цел. Гордост. Не притежавам нищо друго, освен уменията си. Знам, че съм добър. Те са всичко, което имам, благодарение на тях постигнах много. Бях почувствал по някакъв начин, че е повече от достатъчно не само за да бъда равностоен на пълноценен човек, но да надмина останалите хора, да надмина човешкото дори. Исках всички бъдещи поколения от поклонници да видят творението ми и да разберат. Исках да се зред със страхопочитание на Бога на гнева, а майсторството на Тибор Матмастърс. Исках тяхното благоговение, тяхното удивление, тяхното възхищение, преклонението им, исках обожествяване чрез изкуството ми, сега го разбирам. Моята гордост ме поведе по целия този път. А ето, че не знам как да поставя. Да продължавам, да продължавам, разбира се. Трябва да го направя. Изобщо не съм допускал, че нещата ще се развият по този начин. Дъждът беше спрял, стегна и разпусна мускулите си. Вдигна очи, кравата преживяше храната си. Дочо похъркването на Пит. Не, Пит се беше надигнал и гледаше към него. Тибор, промълви Пит. Да, откъде идва това похъркване, не знам. Мислех, че си ти. Пит се изправи и се ослуша. Погледа обора, обърна се и тръгна към една от клетките. Погледна навътре. Нямаше да обърне внимание на купчината парцали и бок луци, ако не беше харкането. Пристъпи по понаблизо и усети силна воня на вино. Върна се бързо назад. Какво има, извика Тибор, някакъв скитник. Отвърна Пит. Струва ми се, че е заспал. Може би ще ни каже нещо за селището пред нас. Може да знае и нещо повече, съмнявам се, каза Пит. Задържайки дъха си, той се върна и огледа фигурата по-близо, по спластена. Мръсна брада осеяна са изсъхнали трохи, а през зиналата уста се виждаха жълти зъби с кафеникави оттенъци, някои от които строшени, повечето липсващи, а останалите износени. С охрайното му избръткано лице беше съвсем пребледняло на светлината, която се просеждаше през най-близката дубка на тавана. Носът му беше чупен най-малко два пъти, а гълчетата на очите му и клепачите бяха покрити с засъхнали гнойни налепи. С му твърда коса беше дълга и сивкава като пушек. Дори насън лицето му беше сковано от болка и от време на време се сгърчваше от неестествени тикове и внезапни потрепвания, сякаш под кожата му гъмжаха, боричкаха се, размножаваха се и умираха цели рояци насекоми. Тялото му беше изпосталяло, съсипано и със охрено. Стар алкохолик, каза Пит, след като се върна отново, това е, не би могъл да знае кой знае какво за селището. Сигурно са го прогонили оттам. Дъждът спря и все още е почти светло, помисли си Пит. По-добре да го оставим тук и да продължим нататък. Каквото и да ни каже, едва ли ще си заслужава да бъде чуто, а и само това ни липсва, да ни се стовари върху главата един пияница, да го оставим и да вървим. Обърна се към Тибур той. Докато се отдалечаваше, мъжът простена и измърмури. Къде си? Пит не отговори. Къде си? Повтори дрезгавият глас, след което отвътре се чу някаква топордия. може да е болен. Обади се Тибор, изобщо не се съмнявам, ела тук, настоя гласът, ела тук. Пит погледна към Тибор, бихме могли да направим нещо, предложи Тибор. Пит поклати глава и тръгна обратно към клетката. Щом надзърна над преградата, мъжът измърмори, ето те. Но той не гледаше към Пит, а говореше на някаква бутилка която беше с изпод купчина слама. Издърпа е тапата, но нямаше сили, за да я вдигне към устните си. Отметна глава назад и я намести до бутилката. Наклони шишето към устата си и успя да отлее от него. Част от виното се разписка върху лицето му. Докато надигаше бутилката, изпъдна в пристъп на давеща кашлица. От гърдите, от гърлото, от устата му се изтръгваха хрипкави звуци. Когато се изхрачи, Пит не може да прецени дали беше кръв, или вине на отайка. Той понечи да се дръпне назад. «Виждам те», каза внезапно мъжът с малко посигурен глас, «не си отивай». Помогни на стария том, гласът му се извиси в школу вън вой, моля, «Господине, можеш ли да ми помогнеш?» «Да ми помогнеш, ръцете ми не ми служат добре. Сигурно съм заспал върху тях, какво искаш, попита Пит, хвани тази бутилка, моля те». Не искам да разлия нито капка. Добре, отвърна Пит. Задържа дъха си, той пристъпи в клетката и коленичи до стареца. Повдигна немощните му рамене с ясната си ръка и хвана бутилката с лявата. Ето, каза и е задържа наклонена, докато старецът преглъщаше големи глътки вино. Благодаря, рече мъжът и се закашля отново, но вече по покротко, изпръсквайки с слюнки китката и ръката на Пит. Пит моментално го пусна и остави бутилката. Преди да успее да се надигне, костеливата ръка на стареца го сграбчи за китката. Не си тръгвай. Не си тръгвай, аз съм Том. Том гисън. Откъде си Юта? Шарлотсвил, Юта, отвърна Пит, продължавайки да задържа дъха си, Денвър, каза в отговор, Том. Това е всичко. Благодаря. Беше хубав град. Приятни хора, нали разбираш? Някой винаги имаше пари за едно натряскване и как беше думата. Грамотевичната птица, звездичка, той се изкикоти. Каква е цената ли? 30 по 2: Искаш ли една глътка, господине? Опитай го, не е лошо. Открих го в зимника на една стара къща, край пътя по нататък. Ръката му увисна. Какъв път ли? Подяволите, има още малко, опитай го, има още доста, звездичка Тундербирт, Англа. Пит са от грамотевица, светкавица и дъжд в митологията на някоито земни американски народи. Б. Пр. Благодаря. Отвърна Пит. Не искам. Бил ли си някога в Денвар? Не. Помня колко беше красив, преди да го опожаят. Хората бяха приятни, нали разбираш? Те, Пит издиша, пое въздух и запуши устата си. Да, такива работи, добави Том, да изпепелят такова приятно място. Защо го направиха, беше война. Заедна Пит, по време на война върху градовете обикновено падат бомби, не исках никаква война. Беше толкова приятно местенце, никаква причина да се бомбардира приятно местенце като Денвър. Изболях, когато го направиха, дръпна немощно с ръка из покасаната си риза, искаш ли да видиш белезите ми, няма нужда, целият съм в белези. Взехаме в една полева болница за известно време, изхвърлихаме веднага, щом се поправих. Вече не беше приятно местенце. Нямаше нищо за пиене, както и за ядене. Ужасни времена бяха. Не си спомня много, но обиколих сума ти места след това. Обаче нямаше нито едно като Денвър. Нищо хубаво не остана, а и хората вече не са така приятни, нали разбираш? Никой не ти дава дори капка сок днес. Наистина ли не искаш поне глътка, по-добре да го пестиш, отвърна Пит, трудно се намира. Това е самата истина. Помогни ми да пи още глътка, а, добре. В този момент кибор се провикна, как е той, сега идвам. Отвърна Пит, почакай малко. Неочаквано му се прииска да поразпита Том, знаеш ли кой е Карлтан Луфтойфел? Старецът го изгледа изразно и тръсна глава, може да съм чувал името. Може и да не съм. Вече не помня добре, приятел, и за мен е само едно име, отговори Пит, но тук имам един приятел, дребен. Огъен хром, който го търси навсякъде. Може би никога няма да го намери, може би ще продължава да го търси дълго време, докато накрая умре. Очите на Том се насълзиха, бедният дребен хром, промълви той. Бедният дребен хром. Можеш ли да изречеш името му? Попита Пит. Какво име? каротан Луфтоифел. Дай още една глътка, моля те. Пит отново му подаде бутилката, а сега попита отново той: Сега можеш ли да кажеш: Каротън Луфтуифел, Каротън Луфтуифел, произнесе Том: Все още мога да говоря. Единствено памета ми не е наред, били. Не, това беше нелепо. Тибор веднага щеше да разбере. А дали щеше? Пит се коляба. Том Глисън отговаряше горе-долу на възраста. Тибор вече беше започнал да предполага, че е болен. Знаеше, че порано е пиел. И което може би беше още поважно, доверието на Тибор в собствената му способност за предценка като че ли беше понамаляло след убийството на Шут, Луфто и Фел. Ако съм достатъчно убедителен, помисли си Пит, няма ли да ми стигне съвсем минимална настоятелност, за да го накарам да повярва? Ако аз съм уверен, а том го представи като неупровержим факт. Иначе може да продължим така завинаги, бродейки, търсейки, без да се появи и друга подобна възможност, без шанс да се завърнем в Шарлотсвил, да приключе своите изследвания, да видя отново Люрайн. А ако успея, каква ирония само? Като си помисля за служителите на гнева, които се кланят, молят, почитат, превъзнасят не своя бог в образа на Карлтан Луф Фел, а една от жертвите му. Някаква жалка отръпка, алкохолизирано му побъркан дърцкитник, просяк, пияница, човек, който никога не е сторил нищо на или за себеподобните си, обезобразено хуманоидно нищожество, което никога не е притежавало каквато и да било власт, просто едно жалко човешко създание, превърнато в идол за служителите на гнева. Трябва да опитам, би ли направил една добрина заради нещастния ми дребен приятел, попита той, да направя какво? Добрина, господи, да, има предостатъчно мъки на този свят. Ако не е прекалено трудно. Не съм мъжът, който бях някога. Какво иска той? Иска да зърне Карлтан Луфто и Фел, когато няма да открием никога. Единственото, което желае, е да му направи снимка. Били, Били му казал, че ти си Карлтан Луфто и Фел и че някога си бил председател на АЕПР. И ако те попита, че ти си издал заповедта за бомбардировките. Това е всичко, ще го направиш ли, можеш ли, още една глътка, настоя Том. Пит го изправи към бутилката, наред ли е всичко, викна Тибор, да, отвърна Пит, това е много важно. Може би ще имаме късмет, ако успее да свести този мъж. Изчакай, той наклони бутилката, Том се освободи от ръката му и приседна без негова помощ. След което притвори очи, беше изпаднал в безсъзнание, или... Да пази Господ, беше издъхнал, том, плазува го Пит. Тишина, и бездействието на милион години, нещо под нивото на живота, нещо безжизнено, което никога не беше идвало в съзнание. И вероятно никога нямаше да дойде. Подяволите, изруга на ум Пит Вдигна бутилката с вино, запуши я стапата и остана така за момент, древният късмет, за който в току-що, извика той, вярваш ли изобщо в предопределението, какво? Кресна в отговор Тибор с явно раздразнение. Пит Сент сбръкна в джоба си и измъкна един фишек сребърни монети, които държаше постоянно там. Подходящ за най-различни нужди, мина му през ума. Стисна го в ръка и потопа с него там по скулата. Нищо, никакъв отговор. Пит разкъса дебелата кафява упаковка, с която бяха увити монетите. Те се раздрънкаха при разпиляването си. Карлтан, Луфто и Фелл. Измърмори старчето Том с все още притворени очи, този дребен нещастен хром. Не бих искал бедният клетник да се скита, докато пострада. Светът наоколо е много калпав, нали знаеш? Старчето Том открех на очи и огледа с плеснал поглед монетите в дуанта на Пит, председател на АЕПРА. Каквото и да значи това, и съм заповядал бомбардировките, ако ме попипа хромият. Добре, схванах всичко. Карлтън Фел съм аз. Той се закаше и отново се изхръчи, след което прокара пръсти през косата си. Надали ги имаш гребен, а. Щом ще ми правят снимка? Протегна ръка. Пит му подаде монетите. Всички до една. Не се страхувай. Окоръжи го, пит. Ти ще помагаш. Каролтън Луфтой Фел, заповед за бомбардировки, ако попита. Старчето скри някъде монетите, сякаш изчезнаха в дън земята. Сякаш никога не бяха съществували. Пит заговори на висок глас, това е необикновено. Мислиш ли, че има някакво свръхестествено същество, което направлява хората на всяка крачка през тегния живот. Допускаш ли подобно нещо, Кибор? Никога не съм предполагал. До този момент. Но, за Бога, разговарям с този мъж, откакто се събуди. Наистина не е добре, но е преживял какво ли не, той сръга Том Глисън. кажи на моя приятел кой си, добави. Том се усмихна с беззъбата си уста, името ми е Картан Луфтойфел. Тибор се задаха, шегуваш ли се, не мога да се май тъпя със собствено си име, синко. Човек би могъл да използва разни имена на различни места, но в такъв момент... Когато някой ме търси толкова опорито, няма никаква причина да отричам. Да, аз съм Карлтан Луфто Някога бях председател на АЕПР. Тибор го гледаше вцепенен, аз заповядах бомбардировките. Продължи старецът. Тибор продължаваше да го гледа вторечено. Том явно изпитваше известно неудобство, но запази хладнокръвие все така усмихнат. Времето се изнизваше, а Тибор продължаваше да не отговаря. Най-накрая Том отпусна глава. Но след малко попита, бил ли си някога в денвър, не, отвърна Тибор. Напит му се докреща, но Том продължи, беше приятен град. Красив, приятни хора, тогава дойде войната, не нали знаеш, лицето му се изкриви, а очите му заблещукаха, бях председател на А.Е.П.Р. Заповядах бомбардировките, повтори той. Тибор помръдна глава и езикът му облиза контролните уреди. Един екстензор включи пълноцветната, стерео, широкоъгълна, телескопична, бързодействаща, многофункционална камера, която служителите на гнева му бяха предоставили за целта. Никога няма да узная най-доброто средство, помисли си Тибор. Никога няма да постигна съвършенство с подобен обект. Но това няма значение, ще направя всичко, което мога, най-доброто по силите си, за да го покажа такъв, какъвто е, да им предоставя фреската, каквато я искат, да възвелича техния Бог, както те ще го виждат възвеличен, не за моя собствена чест и прослава, нито пък за негова, а просто да изпълня тази поръчка, както съм обещал. Дали това е съдбата или просто късмет, няма никакво значение. Пътуването ни приключи. Пътуването завърши, разполагам с неговия образ, какво мога да му кажа, след като това е направено, радвам се, че те срещнах, рече Тибор, току-що те снимах. Надявам се, че нямаш нищо против, разбира се, синко, разбира се. Радвам се, че мога да помогна. Сега трябва да вървя да си почина, ако твоят приятел ми подаде ръка, за да ми помогне. Болен съм, нали разбираш, можем ли да направим нещо, не, благодаря. Разполагам с много лекарства. Вие сте добри хора. Приятно пътуване! Благодаря, сър. Том махна небрежно, а в това време Пит го хвана за ръката и го поведе обратно към клетката. От дома, помисли си Тибор и очите му се изпълниха със сълзи. Сега можем да се приберем у дома. И зачека Пит да се върне и да впрегне кравата. През нощта седяха до огъня, който запали Пит. Облаците се бяха оттеглили и звездите блещукаха върху окапаното небе. Изядоха сухата си храна, Пит намери половинка на кафе в една изоставена фермерска къща. Беше изветвело, много го на огъня и южният вятър разпиляваше ароматната пара. Имаше моменти, промълви Тибор, в които си мислех, че никога няма да успея. Пит кимна, все още ли ме смяташ за луд, че те последвах, попита той. Тибор се разсмя, давай, използвай предимството си, отвърна той, дяволски добър начин да привличаш вярващи, все още ли смяташ да приемеш християнството, размислям. Нека първо да свърша с това, разбира се. Пит бе опитал да се свърже с Абернати преди малко, но бурята му беше попретила. Пък и вече няма за какво да бързам, каза си той. Всичко свърши, край, искаш ли пак да видиш снимката му, да. Тибор задвижи екстензора, извади снимката от котията и му я подаде. Пит огледа внимателно с братканото, старено лице на Том Глисън. Окаяник, помисли си той. Може и да е умял вече. Но нищо не можехме да направим за него. Ами ако, ако не беше никакво съвпадение. Ако нещо повече от късмета ни срещна с него. Иронията, която ми хрумна за обожествяването на жертвата на Улф Дали причината не бе подълбока? Загледа се в очите, някак погрейнали за миг, тъй като мъжът съзнаваше, че прави някого щастлив, някаква стаяна болка върху смеръщеното лице, сключените вежди при спомена за изчезналия прекрасен Денвър. вър. Пит изпи кафето си и върна снимката на Тибор, не ми изглеждаш нещастен, каза Тибор, че конкуренцията получи онова, което искаше. Пит помръдна рамене, за мен не е от особено значение, отговори той, в края на краищата, това е само една снимка. Тибор я постави обратно в котията. така ли очакваше да изглежда, попита. Пит кимна, замисляйки се за лицата, които познаваше, до голяма степен, взел ли си решение как ще постъпиш, ще свърши добра работа. Знам го, още кафе, благодаря. Тибор протегна чашата си, пити я напълни и сипа малко и в своята. После вдигна поглед към звездите и се заслуша в звуците на нощта, вдъхвайки палещия вятър. Колко много се беше затопило, докато отпиваше от кафето, жалко, че не открих и цигари. 18-ти малумната продължаваше да стои безмолвно край покритие с прав път, докато изминат хиляда години между изгрева на слънцето и спускането на тъмнината. Знаеше, че е мъртъв, още преди да се приближи гущерът, госпожице. Тя не го погледна, госпожице, ела с нас, не, отвърна гневно тя, тропът, не искам. Присядайки до нея, гощарът продължи кротко, според обичая вероятно имаш право. Времето се изнизваше, тя стоеше с затворени очи, за да не вижда, а понеже беше запушила уши с ръцете си, не бе сигурна дали продължава да й говори. Най-накрая той я докусна по рамото, недоразвита си, нали, не, и ито твърде много, за да схващаш какво ти говоря. Облечен е като ловец, но е старецът, с когото живееше. Човекът плъх. Той е човекът плъх, нали? Маскиран, защо се беше маскирал? Опитваше се да се измъкне от врагове, така ли? Гущерът се разня дрезгаво и люспите му се размърдаха, не му провървя. Размазаха лицето му, трябваше да го видиш. Само каша и, тя скочи и хукна, но се върна за забравената си кукла. Гущерът държише ухилен куквата и не й я даде, притискайки я към люспестите си гърди. Имитираше я подигравателно. Той добър човек, извика яростно тя, протегнала ръце за куклата, нейната кукла. Не, не беше добър човек. Не беше дори добър ловец на плъхове. Много пъти, повече, отколкото знаеш, продаваше стари, охрени плъхове на цената на закръглени младоци. Какво правеше, преди да стане ловец на плъхове, бомби, отвърна Алис. Твоят татко, да, моят татко. Е, след като е бил твой татко, ще ти донесем трупа. Стой тук. Гущерът се изправи, пусна куклата пред нея и се отдалечи със свойствения си маниер. Седнала до куклата, тя проследи отдалечаващия се гущер, усещайки рупналите по бузите и сълзи. Знаех, че няма да помогне, помисли си тя. Знаех, че ще го хванат. Може би заради лошите плъхове, вкученя са ли и са сухрени, както каза току-що гущерът. Защо винаги става така, запита се тя. Той ми даде тази кукла преди много време. Сега вече никога нищо няма да ми даде. Никога. Нещо не е както трябва, осъзна тя. Но защо? Хората са тук за известно време и след това, дори да ги обичаш, си отиват, и то за винаги. Никога не се връщат. Никога. Отново затвори очи и се залюля напред-назад. Щом погледна отново, видя, че по прашния път към нея се приближава някакъв мъж който не беше гущер. Беше нейният татко, подскочи радостно, но разбра, че нещо му се беше случило, и се лоплаши, изненадана от настъпилата в него промяна. Сега беше поизправен и лицето му излъчваше някаква доброта и топлина вместо на Васеността, с която беше свикнала. Татко й се приближи, пристъпвайки някак си премерено, сякаш танцуваше тържествено, след което приседна безмолно и с жести посочи да седне. Странно, Помисли си тя, че не говори, а само жестикулира. Излучваше спокойствие, което никога не беше усещала, сякаш за него времето се беше върнало назад и сега беше по-млад и по-блак. Така и харесваше повече. Страхът, който винаги й беше внушавал, започна да я напуска и тя посегна несигурно да го докосне. Пръстите и минаха през ръката му. И в един миг и стана ясно, за едно трепване на клепките и за едно кратко мигновение. Че това е неговия дух и че Татко и е мъртъв, както и беше казал гущерът. Духът му беше спрял за малко при нея, отбивайки се от пътя си, за да си отдъхнат заедно за последен път. За това не говореше. Духовете не можеха да бъдат чути. Чуваш ли ме, попита тя? Татко и е кимна усмихнат. Залия необикновено усещане за яснота, каквото не беше изпитвала никога преди това. Беше сякаш, опита се да се досети за думата. Сякаш някаква преграда освободи съзнанието и, сякаш започна да проумява смисъла, който не беше разбирала никога. Огледа се и видя един различен, най-после понятен свят, макар и само за миг, обичам те, промълви тя. Той отново се усмихна, ще те видя ли пак, попита момичето. Той кимна, но аз трябва, поколеба се, защото я налегнаха тежки мисли, първо да умра, преди това. Той кимна усмихнат, чувстваш се по-добре, нали, каза тя, беше очевидно от всяка гледна точка, това, което си е отишло от теб, е нещо ужасно, добави. До този момент, преди да си беше отишло, не разбираше колко ужасно е то, в теб имаше някакво зло. Затова ли се чувстваш по-добре? Защото това зло сега, татко и се изправи безмовно и започна да се отдалечава по смътно очертания път, почакай, извика тя. Но той не можеше или не искаше да чака. Продължи да се отдалечава с гръб към нея и ставаше все по-малък и по-малък, докато накрая изчезна. Зърна го да преминава през трупаните на куп, Храсти и Бок Луци, през, а не около, превърнал се в бледен призрак. Не поев страни, за да заобиколи. Беше станал съвсем малък, висок, не повече от три стъпки, все побледен и незабележим, сякаш светлината го стопяваше, докато накрая смътният му силует се превърна във вихрушка, която вятърът отвле и дневната светлина я погълна. Два гущера се тътреха към нея, някак си объркани и ядосани, няма го, каза първият, твоя труп го няма, на баща ти, искам да кажа, да, отвърна Алис, знам, сигурно са го откраднали, добави другият гущер. И промови като чели на себе си, нещо го е отвлекло, може да го е изяло, той се вдигна, каза Алис, той какво, двата гуштера се сторачиха в нея и избухнаха едновременно в невъздържан смях, вдигнал се от мъртвите. Откъде знаеш, да не се е понесъл покрай теб, да, потвърди тя, и остана за малко с мен. Единият гуштер промълви със съвършено променен глас на спътника си, чудо, просто е недоразвита, възрази другият, дрънка глупости като всички такива. Наудничево бълнуване, най-обикновен мъртвец, нищо повече. Вторият буштер се обърна към момичето с искрено любопитство. Накъде тръгна? Може би ще го настигнем. Може да предсказва бъдещето и да лекува, изчезна. ако Дим, рече Алис. Буштерите запремигваха, след което единият изштръка с люспите си от притеснение и измърмори. не е недоразвита. Чу ли каква дума употреби? Недоразвитите не използват подобни изрази, не и изрази като «яко дим». Сигурен ли си, че е същото момиче? Стиснала куклата си, али се извърна, за да тръгне. Няколко петънца светлина, от които се състояше преобразеното същество на татко и, прелетяха край нея, сякаш лунни лъчи на дневна светлина, като магия, жива прах, която се разпиля наоколо, все по-фина и незабележима, все поразсеяна, но без да изчезне напълно. Поне не за нея, все още виждаше частиците, останалите от него наоколо и следи, в самия въздух, потребващи и неуловими, те изпращаха осезаемо послание. И преградата, която цял живот беше блокирала съзнанието й, се стопи. Мислите й станаха ясни и отчетливи, каквито щяха да си останат до края на живота й. Направихме крачката, помисли си тя. Моят баща и аз, той отвъд видимото, а аз най-после във видимото. Топлият ден, проблясваше около нея и се струваше, че той също се бе променил завинаги. Какви са тези преображения, запита се тя. Със сигурност ще продължат, със сигурност ще са трайни. Но не можеше да бъде напълно уверена, защото никога не беше изпитвала подобно нещо. Така или иначе, онова, което долагаше навсякъде около себе си, докато се отдалечаваше от озадачените гощери, беше хубаво. Може би, мина и през ума? Е от пролетта, първата пролет след войната, и си каза, проклятието се вдига от всички нас, най-после, както и от мястото, където живеем. Беше и ясно защо, доктора Бернади усети огнетеността на света да улеква, но нямаше никакво прозрение защо се случва това. В книга, в който започна, беше тръгнал да се поразходи до пазара и да купи зеленчуци. Навръщане се усмихна на себе си, наслаждавайки се на въздуха който миришеше на, как се казваше порано. Не можеше да си спомни. О, да, озон. Отрицателни иони, мина му през лума. Оханието на нов живот, свързано с пролетното равноденствие, което зареждаше Земята с енергия от слънчевите изрегвалия, от Великия източник. Някъде, помисли си той, се е случило нещо добро и се разпростира. Изумиха го палмовите дървета, закова се на мястото си, стисна кушницата с плитка лук и кръмно цвекло. Топлят въздух, палмите, странно, мина му през ума, никога не съм виждал палми наоколо. И суха прашна земя, сякаш съм в Близкия изток. Друг свят, докосване до друга цялост. Не проумявам, помисли си той. Какво прониква? Сякаш очите ми се отвориха по особен начин. Вдясно от него няколко души, които също бяха пазарували, бяха насядали край пътя, за да отдъхнат. Видя младежи, потънали в прах и потни, но излъчващи нова за него чистота. Симпатично, бузесто, тъмно косо момиченце беше разкопчало риската си. Това не го смути, голите му гърдички не го възмутиха. Пелената се е вдигнала, каза си той и отново се запита защо. Сторено добро дело! Едва ли, не съществуваше подобно нещо. Застанал на място, той се любоваше на младежите, на голотата на момичето, което ни най-малко не се свенеше, независимо, че го видя, вторачен в нея християнин. Сполетяла ние ни е някаква добрина, реши той. Както беше написал някога Милтън, от злото се поражда доброта. Забележи, каза си той, относителното несъответствие на двата термина. Зло е силната дума за нещо лошо, а добро, едва превъзхожда своя антипод. Грехопадението на сатаната, грехопадението на човека, разпъването на Христос, от тези ужасни, зловещи деяния е възникнало доброто. След грехопадението, след изгонването от Рейската градина човек е познал любовта. От триединството на злото най-после е възникнала Божествената света Троица. Хармонията на нещата, в такъв случай, помисли си той, възможно е света да се освободил от твоята огнетителна пелена, породена от зловещо деяние. Така или иначе, усещаше разликата. Беше реална, кълна се в Бога, че съм някъде в Сирия, мина му през ума. В близкия изток, назад във времето, може би, вероятно хиляди години, оглеждаше се наоколо, вдъхвайки възбудено, поразен. В бясно зърна развалини на предвоенна Американска почтенска станция. Древни руини, помисли си той. Античният свят, прероден по някакъв начин в сегашния. Или съм върнат назад. Не аз, реши той, но то се е пренесло във времето, като през крехка пролука е влязло тук и ние е заляло. Или мен, може би никои никой друг не го забелязва. Боже господи, мина му през лума, също като Пит и неговите хапове, само че аз не съм вземал нищо. Това, което изпитвам, е нашествие на паранормалното. Това, осъзна той, е видение и трябва да се опитам да го проумея. Закрачи бавно по осеяното се стърнища кално поле към развалиниите на малката Американска почтенска станция. До неразрушената истина се излежаваха няколко души, наслаждавайки се на обедната почивка и на слънчевите лъчи. Слънцето, лъчите му потребваха от неведомата енергия. Те не забелязват онова, което виждам аз, реши той. За тях нищо не е поразлично. Каква случка е причината за явлението? Обикновен слънчев ден на света, ако разтълкувам какво виждам като символ? Слънчев ден, който показва по възвишен начин свършека на властта на злото, този мрачен владетел. Да, нещо зло е загинало, осъзна доктора Бернати и сърцето му заликова. Някаква зла субстанция се е превърнала в сянка, помисли си той. Изгубила е по някакъв начин своето превъплъщение. Дали Тибор не е направил снимка на Бога на гнева и по този начин го е лишил от душа? Той се рассми от задоволство, застанал до руините на старата американска почтенска станция, слънцето грееше отгоре му, на полето се носеше опоиващото и несекващо жужене на живота. Каза си, той, щом като душата на Каротан Луфтойфел, може да бъде открадната, значи не е Бог, а човек като всички нас. Боговете няма защо да се страхуват от камери. Освен ако, мина му през ума, доволен от хрумналия му каламбур, ги е страх, той се разсмя възторжено от преекспониране. Няколко души, които бяха полузадрямали, го погледнаха и се усмихнаха едва-едва, споделяйки радостта му, без да знаят защо се беше разсмял. Независимо от това, осени го мрачна мисъл, служителите на гнева може още дълго да оцелеят. Неправедните религии са не по-малко устойчиви от праведните, както изглежда. Но достоверността на гневната религия беше помръкнала и напуснала света, а останките й бяха кухи и лишени от Мекис, от мощта, която притежаваше. Интересно ще ми е да зърна снимката, когато я донесат Тибор и Питсенц, реши той. Както се казва, по-добре да познаваш дявола. Впримчвайки образа му, те са го разрушили, осъзна доктора Бернати. Смалили са го до размерите на просто смъртен. Пълмовите дървета продължаваха да шушнат сред топлото пладне, нашепвайки му безмълвно слънчевите мистерии на изкуплението. Запита се с кого би могъл да сподели хруналия му каламбур. Фалшивият бог, повтори си възторжено той, тъй като обикновено беше много вързан в шегите, не може да понесе преекспонирането си. Трябваше да остане скрит, подмамихме го да се покаже и запечатахме образа му. И сега е обречен, и така, продължи размислите си той, благодарение на проект, замислен от самите ковърни и амбициозни служители на гнева, ние, християните, очевидно печелим триумфално. Този портрет постави началото на своето изчезване поради самата си автентичност. Или по-скоро поради факта, че служителите на гнева държат на неговата автентичност. Да, те ще документират и удостоверят тази автентичност, предизвиквайки собственото си поражение. Ето как праведният бог използва злото, за да пречисти доброто и доброто да пречисти злото, което в последна сметка означава, че всички до един обслужват бога. С всяко събитие, добро или зло, искам да кажа, мина му през лума, назовано добро или зло. Добро и зло, истина и заблуда, праведният и греховният път, невежество и злоумисъл или мъдрост и любов, трябва да ги разгледаме, помисли си той, светлината на казаното, о мия вита от Дуант. Всички животи, както всички пътища, водят не към Рим, а към Бога. Продължавайки да крачи нататък, се сети, че би трябвало да спомене това в проповед заедно с Каламбура. Заслужаваше си да го каже на хората, да ги накара да се усмихнат, както се бяха усмихнали на легалите край развалиниите на старата американска почтенска станция. Дори да не схванеха сложната мисъл, може би щеше да им достави удоволствие. Отново да изпита наслада от нещата, огнетеността на света. Превъзмогната от една невидима за всички постъпка, нямаше повече да смазва хората. Можеха да се греят на слънчевите лъчи, да се усмихват и да разкопчават ризите си, за да усетят топите ласки и да се радват на шегите на някакъв обикновен свещеник. Бих искал да разбера какво точно се е случило, мина му през ума. Но Бог кара хората да следват Неговата воля. Може би, реши доктор Абернати, така е по-добре. Стиснал здраво кошницата с плика лук и кръмно цвекло, той продължи да крачи към Шарлотсвил и малката си църква. 19. Фреската, която нарисува Тибор Макмастърс, постепенно се прочу из целия свят и най-накрая беше оценена като равностойна на произведенията на великите майстори от италианския ренесанс, повечето от които бяха познати само от снимки, тъй като оригиналите бяха разрушени. 17 години след смъртта на Тибор в на служителите на Гнева направи официално оповестяване за автентичността на стенописа. Това действително беше образът на Бога на Гнева Карлтон Фел. Нямаше никакво съмнение. Всеки спор по този въпрос беше обявен за незаконен и се наказваше с кастиране за мъжете и отрязване на едното ухо за жените. Целта беше да се наложи почит в един отхвърлил почита свят, да се наложи вярата в едно лишено от вяра общество което вече беше разбрало, че повечето от нещата, в които беше вярвало, бяха само лъжи. Преди да умре, Тибор се препитаваше с малка годишна пенсия от църквата плюс гарантирана поддръжка на карутката му, включително с едно от люцерна за две крави, поради достоинствата на неговото произведение му отпуснаха две крави, а не една, да теглят карутката. Когато ги подминаваше, хората го разпознаваха и го приветстваха. С големи усилия раздаваше автографи на туристите. Децата му подвикваха, но не му се подиграваха. Всички го обичаха и макар на стари години да стана ексцентричен и раздразнителен, приемаха го за уважаван член на обществото, независимо от факта, че след като създаде автентичния портрет на бога на гнева, не нарисува нищо друго, което да заслужава внимание. Говореше се, че сред книжата му били намерени записки които драскал сам за себе си от време на време и в тях към края на живота си давали израз на известни съмнения относно автентичността на собствената си фреска. Така или иначе, никой не беше виждал тези лични бележки. Ако въобще съществуваха, защото служителите на гнева бяха конфискували целият му архив, или го бяха заключили зад метални врати, или го бяха унищожили, което беше повероятно. Последните му две крави бяха убити, препарирани и поставени от двете страни на великата му фреска, за да наблюдават тържествено и изцъклено туристите, пристигнали да отдадат почет на прославения стенопис. Самият Тибор Макмастърс най-накрая беше провъзгласен за светец на църквата. Гробът му е неизвестен, няколко града спорят за честа да са приютили тлените му останки. Долър Ит еднакво 37393 долър Бук долна черта Ит еднакво 7992 източник, моята библиотека, Ачпи, Каи Тънка, Текст Тъкст, 37393 сканиране, Риналто, 2016 разпознаване и начална корекция, Номът. 2016 Допълнителна корекция Сир Долна черта Ифано. 2016 Долна черта Долна черта Издание Долна черта Долна черта Филип, К. Дик Роджер Зелъзни Бог на гнева Превод Камен Костов Американска Първо издание редактор Яна Кожухарова Художествено оформление на корица Мегачу. Петър Христов, компютърна обработка, ИК, Барт, ООД, формат 84, 108, 32 ИК, Барт, ООД, София, 2004 и СБН, 9545855401, Филайкей, Дисканди, Рогер, Зелазни, Делсира. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.